Тысяча и одна ночь, Ильф, Лела, Улела, арабские оповедания, Частина дней. Кінжал віддаси і відточену танку. Визнаєш еталоном краси, чи не бачиш нічого, що питаєш у мене назви, від якої вологи? Облажніли твої рукави. Вечи з книжки, що в період осінніх дощів і в сановників трішки Намокали краї рукавів і у рибалок з осінь поетичного острова теж не бували сухими. А ви полотня не ходе Живім катох, коли квіти під снігом шукав, запитаю у поетів, і в натхненні з рум'янцем ульвіз, і в сп'яні бенкетів, рукавиї, у логі Головний склад. Українська торговля. Украинська трейдинг кооперація. 806 Майн стр. Виннипек, Канада. Друкам і накладам. Народній друкарні. The People's Press. 855 МакГрегор Стрит, Винніпек, Канада. Історія Кравця і Горбатова. Щасливе королю. Дуже давно жив в місті Катая. В достатках кравець, що любив забавні речі. І час від часу Мав звичай виходити зі своєї жінки, або втішатися на дивних представленнях. Одного дня вийшли вони, як звичайно, коли зустріли по дорозі Горбатова, якого вигляд міг навіть загніваного побудити до сміху. Тому приступило воно до нього ближче, щоб мати з нього потіху. А через хвилю запросили його, щоб пішов із ними до дому і був через ніч їх гостя. Горбата пристала те і пішов з ними. Тим часом стемніла, кравець пішов на торговицю, накупив починок риби хліба цитрини і солодощі і ввечері знов домів. Коли ж приставлена рибу на стіл, вони позасідали і почали їсти, взяла жінка кравця, великосень риби і запхала горбатом в рот. Відтак стиснула йому уста і сказала: Ти мусиш нараз прикафнути, я не дозволю тебе живати. І так прокафнув він кусень риби, але груба гостина ще була в ній. Сталимо пере горло, та він удивився не та вмер. Шлюс. Лель Хамса ашри. Тоді закликав кравець і той бідолага мусив якраз із наших рук згинути таким способом. Але жінка сказала йому, пощо гати час? і Запитав її чоловік, що має робити. Вона відповіла: піди, накрий його шовковою хусткою, візьми на руки. Я буду йти поперед тебе, а ти де і ти меш за мною говорити? Вся моя дитина, а то і мати. Несемо її до лікаря, щоб записав їй лікарство. Кировець послухав зараз і радий взяв Горбатова на руки. А його жінка почала голосити на вулиці. Ах, моя дитинко, нехай тебе Аллах береже. Де тебе болить? Де маєш ту віспу? А кожній, що, як бачив, казав, вони мають дитини, що захорувала на віспу. Так і так вони ще раз далі, розпитуючись про мешкання доктора, аж доки люди не справили до дому одного жидівського лікаря. Коли там застукали до дверей, до дверей зайшла до них по сходах чорна новільниця, і творила двері, щоб побачити, хто там. А коли побачила, що хтось держить на руках дитину, а побіля неї стоїли мати, запитала, що там. Жінка краса відповіла. Ми маємо тут дитину, і просили б, аби доктор подивився на неї. Ось швердинара, дай його своєму панові, проси, аби зайшов сюди. Той оглянув мою дитину, бо вона вже дуже слаба. Невільниця пішла горі сходими, а жінка кравця, йшла до сіні і сказала чоловіка, лише горбатва тут, а самі тікаємо. Кравець припер його просто до стіни і відійшов геть своєю жінкою. Тим часом на вільниця пішла до жіда і звістила його, що на долині під дому ждуть їх хором, із хором жінка і чоловік, які дали їй для нього чвердінара, щоб він записав відповідну рецепту. Побачив чвердінара, жінка тішився, зірвався і побіг у пітьми долі сходами, але станувши на сходах, спіткнувся мертва Горбатова і перевернув його, тоді закликав, я мабуть піткнувся хорова і скинув його зі сходів. Та він скрутив собі голову. Як же тепер позабудеться мертвого <смір та> з дому? Вітак підняв його, заніс на городу своїй жінки, оповів про своє нещастя. А жінка, вчувшися, заклинала. Чого ж ти тут ще сидиш? Як так чекати меж до ранку? Припало наше життя. Пропало наше життя. Винесем на його обоє на дах і кинемо до дому мослема. Нашого сусіда, султанового Над... кухмістра. До його дому заходять часто коти і з'їдають страви, які він там ховає, а також миші. Коли ж він там стоятиме, там до ранку, то певне, позбігають також пси з дахів і з'їдять його зі шкірою кисками. кісками. І життя його жінка взяли горбатова, вийшли на дах і спустили його на руках і ногах на землю. Так, що він стояв просто опертий на стіну, а сам пішли з даху до свого дому. Незабаром, потім, як вони так спустили Горбатова, прийшов над кухністю додому, отворив двері, пішов і запалив свічкою догори. Аж зараз побачив у коті коло кухні людську істоту. Тоді закликав, що це? Ну дивося, це злодії, що краде мої запаси? Отже, чоловік забирає мені все моє м'ясо і товщ, хоч сховає його перед котами і псами. То хоч би я вигубив усіх отів псів із цілої, із цілої дільниці, то не мав би цього користі, бо все, він приходить із дахів, Потім ухопів за великий молд і вдарив його, відтак підійшов в ближчий і пнув йому, його немогруди, так що той перевернувся. Коли він себе бачив і пізнав, що той мертвий, Закликав засмучений, зажурний про своє життя. Нехай диво спроклене м'ясо і довші. І ніч, що признач... то нічого призначене, то чоловіком мусило бути сповним моєю рукою. А глянувши його обличчя, побачивши мене перед собою горбату, сказав: чи не досить з тебе до горба, що ти ще стати рабівником і красти мені м'ясо та Вітак осяг його на плечі і опустив над із ним свій дім. Коли тим часом ніч схилилася до кінця, і не задержався аж до торговиці. Тут приперів на розі вулиці до стіни одного склепу і вернув в домів, лишаючи мертво його долі. Незабаром надішов туди християнин. Барешник Султана, що вийшов п'яний, аби скупатися. Під Хмелений ревучий, месія близько, підходив він, заточуючись чим раз ближче до Горбатова. Коли побачив його на розі вулиць, подумав, а йому вже з вечора вкрали турбан, що Горбата знов хоче вкрасти йому турбан. І тому гримав його у плечі, так що йтипувався на землю. Гукаючи на сторожу, торговець кинувся він своїм похмілля на Горбатова з кулаками, хотів його задусити. Коли сторож торговиці надійшов і побачив, як християнин кляче на маслемі і б'є його, сказав, у стані пусти його. Християнин устав, сторож приступив ближче, побачив, що Горбата мертва, Тоді закликав, як має християнин забити маслема? і зловив християнина, зв'язав йому руки взад і запровадив його до Валія. Тим часом християнин говорив до себе «Ах, масія, о, причисто діво!» Яке міг забити того чоловіка, як він швидко загинув від одного кулака. Коли християни-горбати провели ніч у домі Валія, Приказав той новин найближчого ранку Катові викликати справу християнина. Казав, приготувати для нього шибенець і поставив його під нею. Вже приступав Кат, вже закинув стрічок на шиї християнина. І сам хотів оповісти, як надійшов туди надкухмістер. А побачивши християни під шибенець, продерся через гірбу і закликав до Ката. «Стривай! Це я, обійник!» Валій запитав його, чому ти його забив. Медкухністер відповів, прийшовши вночі додому. Побачив я, що він зліз із даху хотів мені закрасти мої запаси. Я вдарив його молотом у груди, та й він упав мертвий, тоді взяв я його, заніс на торговицю і постав на тім, тім місці. Чи не досить, що я забив мослема або ще християнин через мене втратив життя? Коли валів чув це, те зізнання над кухмістра, казав борішне барішівника християнина пустити і промовив докати, повісь це, що ось признався, казняв тепер стрічок з шиї християнина і налажив його на шиї над кухмістра. І так поставив його під чубницю саме хотів його повісити, як нараз жидівський лікар розтрубив юрбу і закликав до ката. — Стривай, сияй, обійн! — Річ малася так. Він прийшов до мене додому за лікарством, коли я сходив по сходах. Підкнувся на нього, так що він перевернувся і помер на місці. — Навіщо, надхухмістр, повісь мене? Тепер, пора казав Валі Катове повісити єврейського лікаря, Казнов зняв стрічок із шеї над кухнестра і заложив його на шиї єврейського лікаря, Аж на раз кроваць розрубив, розтру... раструтив юрбу і закликав до ката, Стривайся, я у біді. Річ мала це так, це цілий день. Забавляюся, ввечері, вертаючи додому, стрідять того горбата, що був п'яний, грав на тамбуріні, Приспіваючи весело, я приступив ближче, щоб мати з нього потіху, а відтак узяв з собою додому. Потім купив риби, коли ми їли, взяла моя жінка кусень риби і окравець хліба і запіхала йому на раз у рот, і чого він на місці вдавився. Тоді взяли ми його, ми його обоє, занесемо додому жида. Коли невільниця зійшла і творила нам двері, я сказав до неї, донеси своєму панові, що коло двері стоїть жінка, чоловік із хором. і скажи іди, оглянь його і запиши йому лікарство, і дай вечвер дінара. Тоді вона пішла знову до свого пана, а я припер горбатого до сходів і пішов собі жінка геть. А коли житт зійшов по сходах, спіткнувся в нього і думав, що став причиною його смерті. Після Кравець запитав іще чи це правда, а життєт повів, так. Тоді звернувся Кравець знов до Валя і сказав до нього, пусті життє, а повісь мене. Коли Валя почув повідання кравця, здивувався, ти випадкові з горбатим сказав, ну, правду та історія повинна бути записана в книзі, а Катові приказав, пусті життє а повіз кравця, що ось признався. Кат повів кравця, заложив йому стрічок на шиї і подумав, чи маємо одного за другим класти під шибаніцю і так пускати і в кінці нікого не повісити. Але той горбати був надворним блазнем султана, з яким султан ніяк не міг розлучитися. І коли п'яний горбати не приходив до нього через ніч і другого дня до полудня, запитав султан про нього, кількох присутніх. Вони відповіли, Пана Валєль знайшов його саме мертвий і приказав його убійника повісити, Але колісей колісах зайшов до місця екзекуції. Зголосився ще один, а після третій і кожен з них з'явив, що це він його вбив. І кожен оповів Валєю і перебіг цілої справи. Насвідком того, король приказав слузі, «Іди, до Валі приводив всіх разом сюди. Коли слуга пішов туди і побачив, яка саме хотів повісти кравця, закликав – стривай! І повідомив Валі, що справді дійшла до двох короля, а відтак удався з Валі, з Валєм, горбатими якого несли, з кравцем, житом, християнином і над кухністрем до короля. Коли Валі став перед королем, Поцілував перед ним землю, повів йому цілий перебіг справи. А, султан так здивувався тої історії, що аж трясся з радості, запитав присутній. Чи не чув, коли хто з вас подібні історії? як ось ця згорбата? Тепер приступив ближче і промов. О, корольо, за твоїм дозволом, хочу тобі оповісти випадок, який мені перетрафився. А який ще гідніші подарунок і більш зрушуючий, як ця історія з Орбатом? Султан відповів, розкажи нам свою історію. Слюс. Історія християнина. Знай о, султана, я прийшов до цього края, до то, товаром. і доля присадила мені за мешки між вами, але я уродився в Ель-Кайро. Я нележу до за там і виростав як син Барешивника. Коли ж Ярій виріс, мій батько розпрощався з дочасним життям, і я його місце обняв нашого підприємства. Коли я так сидів собі одного дня, надихав на ослі якийсь вимково гарний молодець в пишній одіжі і побачив, що мене поздоровив. А коли я став перед ним, Аби віддати йому честь, він виймив хуску з сезамом і запитав мене, кілька коштує артептів з цього. Я відповім 100 дергаймів. Тоді він сказав до мене, візьмі Міханошів і Мірників і прийди до Хану-ель-Джавалі, там застанеш мене. Потім дав мені хуску, спробував з пробкою сезаму і поїхав далі. Я кинувся між купців і добив ціни на 120 біргемів за ардеп. Відтак узяв із собою чотирьох міханошів і пішов до нього. Він вже ждав, побачивши мене, пішов до магазину. А коли я його отворив, ми перемірили всі запаси, які за там були. Побачили, що всього є 50 ардепів. Коли ми скінчили міряти, Легін сказав, за кожний ардеп ти станеш 10 дергемів переширеного. Гроші за те забери до себе і переховай для мене. Всего є 5 тисяч дергемів. Отже, 500 дергемів для тебе, а 4 тисячі для мене. Коли я продам усі мої магазини, прийду до тебе заберу свої гроші. Я відповів йому, як твоя воля поцілував його в руку. Він пішов собі, а мені того дня припало тисячі діргамів. За місяць прийшов, він знову запитав, де гроші? Відповів, ту на місці. Тоді він сказав, переховай їх, доки я не повернуся, не заберу. Знову мусив я ждати на нього місяць, доки він не повернув і запитав мені, де гроші? Я встав, по здоров'ю його запитав, може б ти що з'їв у нас, але він відказав і сказав, переховуй перехову, перехову гроші, доки я не верну, не заберу їх у тебе, і відійшов. А я, приготувавши гроші, дав на нього. Одна ще минулий ще місяць, за він прийшов і сказав до мене, завтра заберу їх від тебе. Я приготував для нього гроші, дав, але він четвертий раз пропустив місяць. Так що я сказав до себе. Той легінь сидів сама щедрість, Через місяць з'явився він у пишній одіжні, не наче місяць у повній, як коли б саме вертав із купели. Його обличчя було як місяць. Щоки пошили рум'янцем. Чоло яснєло, а в додатку прикрашував його малинка, як кусок амбри. Коли я побачив його, поцілував його руки і промовив до нього «Мій пане, хочете перезяти свої гроші?» Одначе він відповів «Це потриває так довго, доки я не поладжу всіх своїх справ, тоді зможеш мене їх віддати». І обернувся та пішов геть. Я сказав до себе «Надивайся, коли верне, мушу його добре погостити, бо з його грошей має великі зиски, багато заробив. При кінці року прийшов він у ще пішнішій одіжі, я його закликав, він вступив до мене і був моїм гостем. Під умовою відповів, що кошти відчисиш собі з моїх грошей. Добре, сказав я, і попросив його сідати. А після приладив усі потрібні страви, напитки і так далі, поставив перед нього, промовив. Вім'я диваса, а він сів за стіл, але витягнув ліву руку, і з нею брав страви в моїм товаристві, що мене дуже відкнуло. А коли по їді обмив собі руку, і обтер рушником запитав його, коли ми сіли на розмову, «Мій пане, чи неби би ти прогнати мій смуток? Чи твоїй правій руці що бракує?» А він витягнув праве рамі з рукава, я побачив, що воно було скалічена. Булася рамі без руки. Коли дивувався, саме він, він промовив: Не дивуйся, і не думай у своєму серце. Він із гордості їв зі мною лівою рукою. З втратами моєї правої руки була дивна приключка. Я його запитав, яка була саме, саме причина. А він почав оповідати: "Знаю, я походжу з Аль-Багдада де мій батько до дознати горожан міста. Дійшовши до Мурівського віку, чоловіка, як богомольці, подорожні купці розмовляли про Єгипет і задержав їх слова в серці. А коли мій батько вмер, взяв багато грошей, накопив багдадських і масульських матерій та інших і казав їх добре запакувати, від, і, і опустив із ними Багдад. А Бог дозволив мені щасливо дістатися до вашого міста. Прибувши сюди, завізав товари до хану, казав повідв'язувати клунки і там покласти, потім дав слузі трохи грошей, аби пішов купити їсти, а сам заснув на хвилю. Відтак пішов на прохід а, повернувшись з проходу, ляг на нічний супочинок. Другого дня рано творив я один покинок і подумав, виборуйся і підуть через кілька торговиць, аби побачити, як йдуть діла. Казав слузі наладувати трохи товари і потяг вулицями на торговицю, де мене. в мене шивники що вже довідалися про мій приїзд і забрали мені товари, щоб зараз виставити його на продаж. Але ще надали, давала навіть ціни купна, провідник Барашівників промовив до мене. Мій пане, дам тобі рада, яка принес тобі користь. Урядися зовсім, як інші купці, продавай товари відповідно до згоди, взявши до допомоги свідка і міняли. І що? Четверга і понеділка відбирає гроші, як не пливуть. Тим способом зробиш з кожного дергема два, а то й більше. А в додатку в годинах відпочинку можеш любуватися Каїром та його Нилем. Я це. цей Ради можна послухати. Взяв з собою Баришнівника Духану, звідки він перевіз товар на торговицю. Там продавав товар купцям. Виставивши на їх ім'я документ, який передав меніло, що дав мені на це поквітування. Відтак вернув я до хану і остався там якийсь час, п'ючи щодня на снідання, чашу війна, йдячи пораненого та солодощі, доки не йшов місяць, яким западали виплати, То місця сідав я що понеділка і четверга. По склапах і чекав там, наміняли і пісері, що приходили і приносили мені гроші від купців. Одного дня пішов до купельні і звідки вернув до свого мешкання в хані. Липавши на снідання чашу вина і відпочивши трохи, з'їв я курку. Напарфумувався і пішов до склепу одного купця. Побачивши мене, він привітався за мене і почав балакати, аж тут серед нашої розмови. Прийшла до склапа якась дама і сіла по моєму боці. На голові у неї була скісно зав'язана хустка і несловідна солодкими пахощами. Коли вже її краса і принада відібрала мені розум, то ще більше почав яти змисла, як вона піднесла заслону. Я побачив чорні зорі очі. А вже зовсім опанувала моє серце любов до неї, коли я почув звуки її голосу, як вона виталася з купцем. Вона запитала купця, «Маєш матерію на сукню ткану з щирим золотом?» А коли він показав таку матерію, запитала його, «Можна взяти матерію додому і прислати тобі за неї гроші?» Але купець відповів їй, «Не можна, моя пані, бо це матерія того пана, і я Мушу дати йому процент. На це вона відповіла. горе тобі, адже я, звичайно, беру від тебе кожну якусь матерію за значну суму, а через те, що гроші присылаю пізніше, даю тобі більше заробити, як виносить твоя ціна. Він несе правда, але нині треба мені дуже грошей. Тоді вона взяла матерію, кинула її йому в очі і закликала. Ваше товариство не вміє обходитися з людьми відповідно до їх становища. І встала та відвернулася до нас, а мене наче разом із нею опустили моє життя, то ми вийшов з неї і приступив до неї, промов: Ах, моя пані, дай мені свої добрати, зверні свої кроки. На ті слова вона усміхнулася, сказала, за для тебе вернуся, а коли сіла проти мене в склепі, запитав купця, кілька мусиш заплатити за той куси матері. Тисяча сто дергевні відповів. Відповів, на себе промов, матимеш на тім 100 дергемів зиску, дай паперу, я тобі не пишу ціну. І виставивши йому власноручну посадку, взяв я від нього матерію і передав їй, коротше, візьмися і йди, коли хочеш, заплатиш мені за все на торговище, а коли твоя воля, то нехай це буде бігостинець для тебе. Вона відповіла відповіла, нехай дивись тебе нагородить, нехай він... Обдарує тебе моїм маєткам і вчини тебе моїм мужем. Ах, моя пам'ять твоє, візьмись у матері ще одну, так само гарну. А позволь мені лише глянути на своє ліце. Коли вона підняла заслону, я кинув оком неї обличчя, в моїх грудях зародилося тисяча зітхань, а любов до неї так охопила моє серце, що я не, не був паном своїх змислів. А вона спустила на капу. Взяла матерію і промовила до мене, не чині мене самітне, мій пане. По цих словах відійшла, а я, як божевільне, лишився аж до пізного пополудня в склепі і так дуже попав під влас любов, що відходяще випитав про неї купця, який відповів мені, що це дуже багата донька Еміра, який вмираючи лише від великий маєток. Попрощавшись з ним, пішла знову до Хана де мені подали вечерю, але мої думки були все біля неї. Так що я не міг ані їсти, ані заснути. Рано в ставі обрав іншу одіж, як минувшого дня, і випивши на сні. Дані чешовина та попоївши трохи, пішов до склепу купця. Незабаром після того прийшла знов та молода дама в товаристві невільниці. Ще в одіжі, як перед тим, я поздоровала мене і промовували до мене таким милозвучним голосом, що солодшого, лагіднішого я ще ніколи не чув. Пішли кого до мене, щоб відобрав 12, 200 динарів за плату за той кусень матерії. На це відповів. По що поступ вона відповіла? Не дай дивися, щоб ми тебе втратили. І вручила мені гроші. Коли ми так сиділи і розмовляли, дав їй знак, який вона так зрозуміла, що я хочу батися з нею сам на сам. Вона швидко встала, наче взяла це мене... мені за зла. Я пішов із базару за її стідами серце, місце прив'язане до неї. Нараз приступила до мене, якась навільниця сказала, «Мій пане повний приказ моєї пані». Здивована я, є, адже мене ніхто тут не знає. А невільниця відповіла, як швидко ти забув моя пані та дама, що була з тобою купця. Я пішов за нею аж до місця Мінялів, де вона ждала на мене, потягнувши до себе промовила. Ах, мій пані, ти зранив моє серце, любов до тебе так опанувала моє душу, що від хвилі, які я тебе побачила, не береться мені сонні, стравані напиток. Я відповів, я те саме сталася зі мною, а вона сказала, ах, мій, коханий, маю прийти до тебе, чи ти прийдеш до мене? Я відповів, я тут чужий і не маю іншого помешкання, тільки в хані, але коли твоя ласка, щоб я міг прийти до тебе, то моє щастя не має границь. На все вона відповіла, добре. Одна, що нині маємо ніч перед п'ятницею і завтра після молитви нічого не почнемо, але коли ти помолишся, то сідай на осла і допитайся до Габані, а прибувши там, запитай про віллю Маккиба Бараката, що, звісно, під іменем Абу Шами. Я там живу, але не прийди запізно, бо я дожидаю тебе. Найбільше радості з тої причини попрощався я з нею і повернувся до свого хану. Цілу ніч не міг я знайти сну і ледве засвітав, як я вже став. Обрався в пишну, в іншу одіж і, взявши в хустку 50 динарів, опустив хан і пустився в дорогу. По дорозі сів на осла, сказавши до його властителя, де має мене завести. Швидше, як за хвилю він рушив за короткий час, перевіз мене до віллі. Прибувши там, сказав до нього, завтра прийдеш знов сюди і відведеш мене до міф. А погонич Ослав відповів, він я і пішов своєю дорогою, одержавши від мене чверть дінара за плата. Коли я застукав до браму, вийшло двоє дівчат із розцвітаючими дівочими грудьми на наче два місяці, і промовив до мене, увійди наша паня дожидає тебе, стуги за тобою не могла цілу ніч спати, і я війшов до салі на стовпах із сімома дверми і за кратованими вікнами з усіх сторін, які виходили на місце, сама саля була так блискуючо побіляна султанським Гіпсом, що в ній відбувалося лице як у дзеркалі. Шлюс. 26 ніч. ледве я вступив до тої салі і сів, як уже війшла молода кобіта в короні на голові, висаджені перлами і дорогими каміннями, і розкрашена генною та антимоном. Побачивши мене, усміхнулася приязна, обняла мене і притиснула своїх грудей. А коли ми поцілувалися і взаємно діткнулися нашими язиками, вона промовила, чи це дійсно правда, що ти прийшов до мене, чи це тільки сон. Я відповів їй: я твій невільник. Тоді вона поздоровала мене, сказала на дива. Від хвилі, коли я тебе побачила, не служив мені сон, ні страва. Я відповів, зі мною була так само. Потім сіли ми до розмов, через якої я скромно пустив голову в долину. Незабаром запросила вона мене до стола повного найлипших страв із м'яса і тіста і начинених курей, Коли ми разом попоїли, Принесено мені умивальницю і відро, щоб я вмив собі руки. І так покрапили ми себе, себе рожевою водою, наперфумованою масушек і засіли знову до розмови. Ми почали розпо... розпо... розповідати, що я все своє добро вважав нічим. Потім почали ми жартувати і пестилися, обнімалися, цілувалися, аж, аж дата собі «Наше горе, любов до неї так опанувала мене, доки не настала ніч і не вільниці принести вечерю. Ми пили аж до півночі, потім легли і аж до ранку відпочивали. Гарніші ночі, як та, не мав я щось життю. Коли другого дня, рано став, як кинувши її хуску золот, з золотим, піднакривала, прощався з нею, вона плакала який хотів відійти, і говорив, «Ах, мій пана, коли знов оглядати те, любо лице!» Я відповів їй, «Вечором буду знов у тебе». Перед дверима застав я погонича осла, який привів мене вчора до брами, що жодав, ждав на мене, я вернув у його товаристві до хана і сказав йому: «Прийди до мене, прийди вечір знов». «На голову відповів він». І я увійшов до хати і з'їв снідане. По сніданню вийшов я збирати гроші за свої матерії. Вернувшись, замовив печене ягня, купив солодощів і закликав міханошу, якому заплатив за дорогу, і описав її мешкання. Сам знов аж до вечора ходив за своїми справами. Коли з'явився погонич осла, я знову взяв у хустку 50 динарів. Вступаючи до салі, побачив я, що вони е, вишу, вишурували марву, мармур, вичистили ясно, всі мідяні річі, наповнили лямпи оливою, запалили свічки, поклали на стіл страви, очистили вино. Побачивши мене, закинула вона мені руки на шиї і сказала: Ти вчинив мене одинокою. Відтак заставила нам столи, і ми їли. Відтак, невільниці, забрали від нас столи і подали вино. При вині і сушених овочах просиділи ми весело аж до півночі. А відтак полягали. Другого дня рано я встав, дав їй, як за першим разом, 50 динарів і відійшов. На дворі застав погонича осла. Поїхав із ним до хана, виспався трохи і почав старатися о вечерю, купуючи оріхи, мігдали і печений риш, і так далі, свіжі сушені овочі і запашні цвіти. Це те вислов'я до неї наперед, і так пішов сам, маючи, як звичайно, 50 динарів у хусті, зайшов до віллі, її впив і спав із неї до рана. Встаючи, закинув їй їх, їх, знов хустку з грішми і поїхав до хана. Так було довший час, аж одного разу збудився, не маючи ані динара, ані дергам, подумав собі. Це робота чорта. Таким настрій пішов я пішки до хану, а звідти, аж на торговець, де застав густу юрбову народу, призначення хотіло, щоб мене без моєї волі притиснули до кінного вояка, і моя рука доторкнулася його кишеня. Повчучи, що там є машонка, посягнув я і витягнув її, але вояк зауважив, що його кишеня стало легше, Сягнув рукою, побачив, що пуста, обернувся до мене, і так мене вдарив цілком по голові, що я впав на землю. Тоді вступила в мене юрба, зловила коня вояка, за поводи закликала. То задля натовди так ударив, то молодця. А ось закричав, все розбійник, лайдак. Тим часом я прийшов до себе і чув, як люди говорили – це гарний молодець, який нічого не вкрав. Одні говорили так, другі – інакше. Слова літали сюди і туди. Люди сіпали, сіпали мене, вириваючи від нього. Аж тут призначено захотілося, щоб в той час переходив туди Валів, товаристів кількох префектів. І побачив, що Єрбу запитав – що тут сталося? Як відповів, цей лайдак украв мені в юрбі синю машонку з двоєцем динарами". Вале запитав, яка, чи ще хто був близько тебе, яка відповів, ні. Тоді Вале прикликав начальника поліції, сказав, візьми його, я б шукаю». Він зловив мене, я був позбавлений охорони. А Вале приказав йому, розбери його аж до голови тіла. Він зробив так і знайшов мою моїй машонку. Валі взяв я, творив, перечитав гроші і побачив, що було в ній 20 динарів, як, як подав вояк. Повне гніво закликав Валі своїх товаришів і сказав їм, приведіть його сюди. Вони привели мене перед нього, і він запитав, молодший, кажи правду, ти справді вкрав в машонку? Я понорив голову і, подився, і подумав собі, скажу, що я не вкрав, але ж вони знайшли в мене машонку. Скажу, що вкрав, то зле буде в кінці піднісся голову і сказав так, я вкрав. Вчувши моє признання, Валі здивувався закликав закликав свідківщук посвідчити мої слова. Відтак далі Валі дав Катове наказ відтяти мені руку. Коли той наказ виконано і відтяти мені праву руку, серце яка змилосердилася наді мною, він почав просити Валі, аби мене не вбивати. Валіє, пустив мене, пішов своєю дорогою. А в мене вступили люди і подали мені вина. Бо подарував мені машун, каже: ти гарний молодість, тобі не випадає красти". Подарувавши мені свою машонку, як пішов у свою дорогу, а я, взявши свою руку в шматку шмат, і сховавши в пазуху, пішов у таким зміне положення і наскам щастя, яка на мене впало, жовтий на лиці до вілли, де виведене з рівноваги, впав на ліжко. Побачивши мій, мій, мій змінений вигляд, дівчина запитала, що тобі бракує, що так змінився, я такий, мене болить голова, я не здорова. Вона. Тим розізлилася, засмучена з моєї причини, сказала, не пали мені серце, пане, сідай, піднеси голову і розкажи мені, що тобі трапилось, твое лице говорить до мене. Я відповів, пощади мене, вона заплакала, сказала, здається мені, що твоя любов до нас вже минулася. я бачу тебе зовсім інакше, як звичайно. І плакали, говорили до мене аж до ночі, хоч я не давав відповіді. А коли подала їсти, я відмовився з боязі, бо вона не побачив, що я їм лівою рукою сказала, немає їсти. І вона почала знову, розкажи мені, що тобі нині сталося чому я тебе бачу таким засмученим і зі зломаним серцем і дишою. На це я зараз тобі під час відпочинку розкажу. Вона принесла, принесла мені він і сказала: Пий, все прожене твій смуток, мусиш пити. Після розповісти мені, що з з тобою. Я сказав, коли так мусить бути, то дай мені пити своєю рукою. Вона наповнила чашу і випала її, і... а потім наповнила знов і подала мені. Я взяв лівою рукою і почав плакати. Вона бачить, що плаче, і що я взяв чашу лівою рукою, крикнула голос, сказала, чого ти плачеш? Але ж мені серце, що взяв ти чашу ліву рукою, я відповів їй. Маю нарив на руці. Вона сказала, покажи руки, я тобі його отворю. Я відповів, ще за швидко його отворити. Не мучи мені так, я не покажу руки. Я був чашу, а вона мені знов наляла і наливала доти, доки воно не опанувало мене. Я там, де сидів заснув, тоді вона побачила ліку руки, перешукуючи мене. Знайшла машонку з золотом. Тоді обсівів великий смуток, як і ще нікого з людей тим. Вона гризлася для мене аж до ранку. Збудившися, побачив я, що вона зварила мені потрапку з трьох курій і подала на стіла. Крім того, дала мені чашу війна, я її я їв і пив і відтак поставив машонку, аби пити піти геть. Тоді вона запитала мене, де хочеш йти? Я відповів, десь, де міг би трохи смуток прогнати з свого серця. Вона сказала, не йди нікуди, лишись тут і сідай. Я сів і вона сказала, чи справді твоя любов до мене така велика, що дав мені всі свої гроші, і ще до твого довги стратив руку? Я беру тебе на свідки проти мене, а дивос також свідок, що ні, колди розлучуся з тобою, будеш бачити правдивість моїх слів. Може дивос... Виснухай мою молитву, я вийду за тебе замуж. І прислала посвідків і сказала їм, коли прийшли, спишіть мою шлюбну мову, з тим вулицем, і будьте свідками, що я дістала вже ранній дар. Коли свідки списали мені шлюбний контракт із нею, вона сказала: будь і свідками, що все моє добро в тій скрині, все, що має, має маєтку з момилюками і невільницям, належить до того молодця. Вони посвідчили і все, і маєток прийшов на мене. А вони взяли свою заплату і пішли. А дівчина взяла мене за руку і завела до комори, де творила велику скриню, і сказала до мене: поглянь, що в тій скрині. Заглянувши, побачив, що повно хусток. Все твої гроші, сказала їй сказала, які я від тебе. Скільки разів ти давав мені хустку з 50 динарами, я зв'язував і кидав до скрині. Тепер візьми собі свої гроші, дивись вже віддав тобі, їх. ти стаєш тут великий. Через мене постіло тебе нещастя, що ти втратив праву руку. то я тобі ніколи не зможу відплатити. Хоч би віддала своє життя, то ще було б замало, і перевага стала тебе над Ось. І взя, я взяв собі його назад, а вона додала до того ще свою скриню. І так до тих грошей, які я їй був дав, долежила ще свій маєток. Тоді моє серце знов повесілило, мій смуток пропав. Я встав, посилував її і пів з неї вино. Вона почала знов говорити всі свої гроші і до того, що й руку пожертвував за любові до мене. Як я тобі це відплачу. Ну коли хотіла з любов до тебе, життя своє віддати, то все, що було б замало. І не зарівняла себе з твоїми правами до мене і записала мені урядово усю свою одіж і дорогоцінності, і все інше майно. А коли я розповів, що в мене постигла, вона зі смутку для мене не могла спати цілу ніч. Ще не провела мені місце з собою, як вона небезпечно захворувала. Захорувала, опадала щораз більше сил і по 50, 50, 50, 50 днях відійшла на той світ. Я її похорон зарядив читання Корану за її душу і назначив значну суму на милості за її пам'яті. Відтак я покинув її гріб і побачив, що вона лишила мені не тільки багато грошей, але також поля і нерухомості до чого. Належали також її склади сезам, що з них один я тобі продав. Тільки тому, що я мусив інші магазини випродати, не міг я до тебе прийти, а ще й досі не готовий, аби взяти гроші. Але чей же мені не відмовиш, і коли я їв твій хліб, візьмеш від мене, вдари ті гроші за сезам, що тут тебе. Оце причина, чому я їв лівою рукою. Я відповів, відповів йому, справді ти поступив супроти мене із розтратною добрістю. На це він сказав, мусиш конче піти зі мною до мого краю. Я накопив товару в Каїрі і Олександрії. Хочеш іти зі мною? Я пристав на те і обіцяв спочатку другого місяця бути готовим. Відтак продав весь свій маєток, накупив на нього товарів і вибрався з тим молодцем до вашого краю. Та він продав свій товар, закупив інший і вернув знову до Єгипту. А мені судилося остати тут і дізнати цієї ночі того нещастя з Горбатом, чи все королю часу не дивніші від історії з Горбатом. Шлюс. Лео Ашрін у Шіба, Але король відповів: "Мусите всі разом бути повішені". Та тепер приступив до короля Кита над кухмістер, і сказав, коли мені дозволиш, розповім тобі історію, яка мені трапилася коротко перед тим, як якою я зустрітися з Горбатим, коли вона, тобі ліпше подобається, як його історія, то даруй нам життя. На все король сказав, Сюди з тим, що маєш розповісти, над кухмістр почав оповідати. Історія над кухмістра знає, минувши ночі, був я в товаристві, яке зарядило читання Корану. Були там також учені правники і теології. Коли читання скінчилося, принесли нам страви, між якими була також Сербаджа. Ми посідали, почали їсти, але один із нас держався збоку і не хотів їсти сірбаджі. Ми окликали і напирали на нього, але він заклявся, що не буде їсти, сказав. Ну напирайте на мене, я вже мав досить той сірбаджі. Наслідком того ми сказали до нього, коли скінчили їсти. Чому не хочеш сербаджи, він не поїв. Бо я зможу її їсти тільки під умовою, що перед тим умию собі руки 40 разів алькаєм, 40 разів імбіром і 40 разів милом. Разом 120 разів. Господар казав невільникам подати води і інших речей, яких він зажидав. Він умив собі руки, як оповідав, всім сів нього хотим за стіл, простягнув зі страхом руку за засірбадження і вцілують себе до сього. Так що ми дуже, дуже дивувалися, його рука дрожала, а також побачили ми, що великий палець у нього відрізаний, і він її з чотирма пальцями. «На дивось сказали ми, чому бракує тобі великого пальця?» Він відповів, — о, мої брати, не тільки цей великий палець, але браку мені також великий палець на другій руці. І оба великі пальці у ногах погляньте, показав другу руку, яка була зовсім така, як права рука і нога. Побачивши все, ми ще більше дивувалися, сказали до нього: не будемо мати сопоки, доки нам не розкажеш, чому тобі відтяти великі пальці на руках і на ногах, і чому ти мив свої руки 120 разів. Він почав повідати: Знаєте, мій батько був знатним купцем і першим із купців в місті Багдаді за часів Халіфа Харун ль рашида але він так. Пристрасно пристрас любив вино і музику, що вмираючи, нічого не лишив. Я справ в йому похорони і плакував його кілька днів. Потім отворив його склеп, але побачив, що він лишив малу маєтку і багато довгі. Але я потішив і заспокоїв його, вірителів, купував і продавав, і що тижня сплачує, аж не тільки сплатив у свідовий, але також всі капітал. Коли я так сидів раз у склепі, бачив молоду даму, що гарніше від неї, моє око ще не бачила. Була в дорогих прикрасах і пишній одіжі. Їхала на муле з одним навільником ізпереду і з одним іззаду. Виїхавши на базар, вона задержалася і пішла далі. А євнух, що йшов за нею, сказав, моя паня, не давай нікому пізнати себе, щоб не випустити на нас огньом. Оглядаючи під стороною сторожої Євнука склепи, не знайшла вона гарніша над мій і сіла в нім усе в товаристі Євника. Звуки і голосу при привітанні її слова видалися мені найгарнішою з усього, що я коли чув. А коли вона відслонила ще ліце і кинула на нього оком, збудилося в мені тисяча зітхань, і любов до неї сильно панувала моє серце. Вона запитала молодше, маєш гарні матері. Ви твої, ах, моя пані, твій мамалюк бідний, але завжди хвильку, доки купці не потворяють з я принесу тобі все, що хочеш. І ми собі розмовляли, доки купці не потвили, з Причим я потонув в морі любові і заблудив у пустині пристрасті, тоді я встаю, приніс його все, що я за ціну. П'ятьох тисяч дергемів вона передала Сиєвнухові і опустила з ним базар. Потім сіла на мулу і поїхала, не сказавшись звідки вона. А я сам запитав їй про те, бо стадався. Так я завинив купцям п'ять тисяч дергемів. Коли я п'їнену любовлю перейшов додому і мені подали вечір, я не міг їсти, бо нічого мене не смакувало. Смакувало, бо я все думав про і красу, і принаду, а також не міг спати. Так я перебув тиждень, коли купці зажидали від мене грошей. Я просив їх почекати ще тиждень, а коли той проминув, приїхала на намулі з Євнухом і двома невільниками. Привітали мене і сказали, мій пане, ми довго чекали, щоб ти прийшов по гроші за матерію. Приведи, міняли і візьми гроші. Коли прийшов міняло, я воно даємо гроші, я взяв їх від нього. А ми розмовляли зі собою, доки не наповнився базар, і купці потворили свої склепи. Тоді вона сказала до мене, принеси мене те те. Коли я приніс від купців бажані речі, вона взяла їх і пішла, не сказавши до мене ні слова про їх ціну. По її відході я почав жалувати, бо взяти для неї товарів на тисячу дінарів. І коли вона зникла з моїх очей, сказав до себе, що за любов. Вона дає мені п'ят тисяч дергамів, а бере товари на засе на тисячу динарів. Бачусь банкротства і страти грошей інших людей. Я говорив, говорив я. Купці знають тільки мене, а та жінка ніщо інше, тільки шахрайка, що шукала в мене своєю красою пронадою. Вона бачила, що я молодий, тепер сміється з мене, що я не запитався, де вона живе. Моя занепокоєння не зникала тим більше, що се раз не показувалася більше місця, і купці не давали мені спокою для грошей. Я вже хотів продати свій маєток і бачу свій упадок, аж тут нагло, коли я так сидів і сумними думками, вона злізла з мула на праві базару, прийшла до мого стилепу. Найвид зник мій смутик, я зовсім забув про моє зле положення. Вона приступила до мене і бавила мене своєю приємною розмовою, а від так сказала, принеси вагу і відваж собі золото і дала мені більше, як виносила ціна товарів. Опійся знов промовляла рада зі мною, а я з радості і веселості був на півмертвий. Нараз вона запитала, ма жінку? Я відповів, ні, я не знаю жінок. І заплакав. Вона запитала, що плачу. Відповів, задля чого? Що, прийшло мені в голову? Відтак взяв кілька динарів, дав їх йовнухів і просив о посередництво. А він засміявся і сказав, вона любить тебе більше, як ти їй зовсім не потрібна матерія, і вона тільки тому приходить сюди, щоб ти, що тебе любить. Тільки скажи своє бажання. Вона не скаже ні. Але вона заважила, що я дав Євнухові дінари, і тому вернулася і сіла. Тоді я сказав до неї, дай твоєму малюкові милості і йому те, що хоче сказати, і розповість, що мав на серці. Вирадовано згодилася на це і сказала, то Євних принесе тобі лист від мене, зроби, що в нім буде сказано. І встала і пішла, а я пішов до купців і їм гроші. Але зИСК з інтересом мали вони, а мені залишився тільки біль. За кілька днів прийшов до мене її євнух, я прийняв його і запитав про неї, а він відповів, вона хора, я почав просити, розкажи мені про неї. Він відповів, ту молоду даму виховала жінка Гарун-ель-Рашіда, у якої вона одною з невільниць. Вона випросила собі у своєї пані дозволу ходити свобідне і тепер ходить собі, як яка начальниця. Вона вже також говорила у своєї пані про тебе і просила, аби її віддати за тебе замуж. Але пані сказала, не швидше, аж сама побачить того, молиться. Коли він гідне тебе, то віддам тебе за нього. Тепер хочемо тебе провести в палату. Коли дістанешся там незамітно, то оженишся з нею. Коли твоя справа виявиться, заплатиш горло. Що ж ти на це? Я відповів. Добре, хочу йти з тобою і знести все, що мені трапиться. Тоді явно, явно сказав до мене. Сієї ночі піди до, до Мошеї, яку збудували її пані, і молися там цілу ніч. Я відповів. Дуже радо. Коли не вечір, я пішов до Мошеї, молися в ній і перебув там цілу ніч. Над раном побачив я двох йовнахів, що надпливали в човні з порожніми скринями. Коли занести їх до мошей, один пішов геть, а в другим, що лишився, пізнаю посередника між мною і молодою дамою. За хвилю надійшла вона сама. Я пішов і на зустріч, і обняв її, а вона поцілувала мене, і почали балакати. Хвилю ми розмовляли, а пісня нова. Запакувала мене до скрині і замкнула. Відтак прийшли явники з ріжними річами і почали напаковувати решту скринь, доки сі не були повні. Тоді вони замкнули їх і повиносили на і поплили з нами додому Субайди. По дорозі я, я почав жалувати, говорив, на, диваса, згину я. І не переставав плакати, призивати диваса і просити ратунку. Євнухи, обладовані скринями, вже були минули брамо, перейшли по приявних що бревели гарему, але в кінці мусили переходити по приємних, що, здається, був найстарший над ними. Хто тобто збудився до них а ані кроку далі. Ті скрині мусять бути. «Отворені!» І встави казав принести скрині перед себе, а я сидів у перші з них. Я випав у нестям, а дівчина тим часом говорила начальнику, «Ти погуб ж мене і купців, і знищиш товари субади!» В тій скрині є крашена одіж, а між нею також з банок самземської води. Коли він повернеться, то вода витраче на одіж і розпустить краску. На сей відповів, то йди. Вони швидко взяли мене знов і понесли далі на переді всіх інших скринь, аж нагло почув голос «Горе! Горе! Халіф! Халіф!» Почувши ті слова «Завмирі в моїй шкірі». Далі почувши голос Халіфа «Що маєш у тих скринях?» Дівчина відповіла «Оді для пані Судайби». Тоді Халіф сказав «Отвори, хочу її побачити». Вчувши те, я зовсім завмер, а дівчина говорила: о князі вірних, в от цих скриних є одіж і річчі нашої пані Судай, бо вона не хоче, або хто на них дивився. Але халіф обставав при своїм, ті скрини мусять бути отвореніші, я побачив, що в них. Принесіть їх сюди. При словах, принесіть їх сюди, я був певний згуби. Вони приносили йому скриню за скрині, і він оглядав матерії товари, доки в кінці не лишилася тільки скриня зі мною. Вони вже зняли мене, і поставили перед нього. Я прощався з життям і був певний, що заплачу за те головою, ти мій, що Халіф наказав на ново отвори скриню, щоб я бачив, що в ній. Я в них і взяли швидке і отверрати, що тут дівчина промовила, мій пане. Подивишся до неї в присутності пані Субайди, бо, власне, всі скрині її тайна. Чувши те, казав Халіф, нести скриню далі. Євники прийшли і забрали, забрали мене, я вже зневірився в ратунок. А коли скриню поклали в, в мешканні моєї приятельки, вона швидко прийшла, творила її і сказала, вилізай швидко, йди тими сходами вгору. Я випростувався і виліз, але ледве поставив ногу на землі. І дівчина замкнула скринь, як вже надійшли явники з іншими скринями. І зараз на Михалі він сів на скриню, який я був, казав собі ще раз отворити всі скрині і пішов до свого. Гаремо, тим часом піт мені знову обсоха. Також надійшла дівчина і сказала: мій пане. «Тепер не бійся вже нічого, розшири свої груди і сідай, доки не прийде Субайди, щоб на тебе поглянути. Може, знайдеш у, не, у нас щастя? Я зійшов на долину і сів у малім сальоні. Нагло зірвалися 20 невільниць, як місяці, і поставали в ряд. Відтак надійшло 20 інших невільниць, дівчата із повними грудьми. А між ними була пані Субайди, яка від багатства своїх прекрасних одягів. одяг ледве могла ходити, коли вона прийшла, розділилися невільниці, що її окружали, і я підійшов до неї і поцілував перед нею землю, вона дала мені знак сісти, і коли я сів перед нею, почали розпитувати про мої відносини і походження, і я відповів їй на всі питання, на що вона врадовано сказала, Наше виховання тої дівчини не пропало. Вона так обернулася до мене і сказала: "Знай, та дівчина нам так само дорога, як рідна дитина. Все добро да дане від Дивоса". Я поцілував землю перед нею і був радий, що з нею оженюсь. Вона сказала мені перебути в них 10 днів. І я перебув у них той час, не чуючи нічого про дівчину, тільки кілька невільниць услугували мені і приносили обід і вечерю. Потім часи часі просили пані Субайдо, свого мужа князя вірних, о дозвіл віддати замір свою невільницю. І він дозволив, назначуючи рівночаса для неї 10 тисяч дінарів. Тоді пані Субайда післала по каді і свідки, і казала їм списати мою шлюбну умову зі своєї невільницею, відтак принести солодощі і делікатні страви, і розділювала їх по цілим замку, аж минуло, минуло далі 10 днів, по тих 20, 20 днях. Повели дівчину до купелі, щоб я міг до неї піти і заставили мені стіл зі стравами, між якими була також сірбаджа поцикрована і підлята рожевою водою з мошосом. А крім того, печений дріб та інші страви, від яких мутилося в голові і надиватися, коли вони мені заставили стіл. Я забирався зараз до Сірбаджі і аж доки не мав досить, відтак обтер собі руку, забуваючи одначе її вмити, і сидів, аж доки не стемніло і засвітили свічки. Тепер надійшли співачки з тамбуринами і молоду відслонювали і роздавали гроші, аж доки не перейшли з нею через увесь замок, а потім привели до мене і розібрали. Коли лішився з нею сам і її обняв, то лише не міг діждатися нашого з'єднання, нагло зачула вона на моїй руці запах сірбаджі і так голосно закричала, що з усіх боків позбігалися невільниці. Я був сильно роздратований і не мав поняття про те, що сталося. Невільниці вільниці тим часом запитали, що тобі, сестра? Вона відповіла, викинь геть того божевільного, якого я вважала розумним чоловіком. Я запитав її, який же знак божевілі побачили ти на мені? На це вона відповіла, божевільний, як ти міг їсти сірбаджі і не вмити собі руку? Не хочу тебе, бо ти маєш так мало розуму і так гидко поступив собі. І витягнула бич, який мала при собі, та пан почала періщити мене по плечах і далішній часті тіла, що я під ударами аж втратив свідомість. Тоді сказала до невільниць – візьміть його і заведіть до префекта поліції, що відтяв йому руку, яку її сербажу, сірбаджу, не вмиваючи її опісня. Вчувши те, закликав я – хочеш мені відрубати руку за те, що я її в сірбаджу, і опісня не вмив руки? Також інші невільниці вмішалися в те говорячи «Ах, сестра, ніщо не без добра, даруй йому сей раз». Але вона відповіла «Мушу йому за все відтяти щось із його членів». І пішла собі геть, і не приходило 10 днів. І я нічого не чув про неї, а за 10 днів вернулася до мене, кажучи, ти, чорнолице, чи я тобі не подобається, що ти їй в сире бажання руки, не вмив, не вмив руки. І закликала невільниці, невільницю, щоб у мене зв'язали руки на плечах, взяла остру бритву і повідтінала мені великі пальці на руках і ногах. Я землів, але вона взяла порошку, засипала рани і так затомивала кров. Прийшовши знов до себе, промовляє: вже ніколи не їсти мусірбаджі, доки тим не вмиє собі рук сорок разів імбиром, сорок разів Алькаєм і сорок разів милом. І вона взяла від мене на себе присягу. Коли ви принесли сірбажу, я змінився на лице і подумав собі, через неї відрізні мені великі пальці на руках і ногах. А коли ви почали мене силувати до неї, я сказав собі, мушу додержати присяги. Нас запитали присутні гості, що ж сталося з тобою після, він відповів, коли я зложив їй присягу, Її серце знову подобрило. і ми спали разом, і так жили якийсь час, а жодного дня вона сказала. Люди в палаті халіфа не знають нічого, що між нами було. А також жаден чужий крім тебе не був тут досі, і ти дістався лише з ласки Субади. Відтак дала мені п'ять тисяч дінарів, кажучи, візьміть гроші, іди геть і купи собі за них просторний дім. Я вчинив так і купив. Собі гарний, просторий дім, де усі, перевіз усі багатства і гроші. Одіж і дарунки, які вона назбирала, оце причина, що мені відтяти великі пальці на руках і ногах. Скінчивши гостину, розійшлися ми додому, де мені, мені трапилося нещастя згорбати. Це ціла моя історія. Сук з тобою. Але король сказав, та історія не гарніша від історії Горбатова. Навпаки, історія Горбатова гарніша від тої. Ви всі мусите бути прибиті на хрест. Тепер виступив жит, поцілував землю і сказав «О, королю часу!» Хочу розказати тобі історію, яка ще дивніша від історії Горбатова. Король Китає відповів «Сюди з тим, що маєш розказати!» Жит почав. Історія жида. Найдивніша з пригод мого життя склалася тоді, коли я в молодих літах, студіював свою штуку в Дамешку і практикував її. В тим часі прийшов раз до мене Мамелюк із дому губернатора Дамешку, і я вийшов до нього, пішов із ним до дому губернатора. Вийшовши до середини, побачив я в другому кінці салі, Марморову софу, лежав золотими плит, плитами на ній, лежав хорий, найгарніший молодець, якого в тім часі можна було бачити. Коли я сів йому в головах і бажав подужання, я сказав до нього, мій пане, подай мені свою руку. Він подав мені свою ліву руку, що мені дуже здивувало. Я себе подумав, Боже, чудо, то молодець гарний, з високого дому, а немає виховання, то раз чемність. Відтак обмазив я йому пульс і записав децепту. О, ходив я до нього 10 днів, доки він не виздоровів, пішов до купелі, обмився і знов прийшов. Після чого губернатор дав мені гарну почесну одіж і зробив мене директором шпиталю в Дамешку. Але коли я був із ним в купель, яку для нас опорожнені зі всіх людей, і слуга прийшов з іншої одіжою, побачив я, коли молодець розб... розбирався, що права рука в нього відтята, мене се здивуває, я засмутився для сього. Але коли я поглянув на його тіло, побачив на нім сліди ударів бича, і ще більше здивувався. Молодець поглянув на мене, кажучи, о! Гакиме, часу, не не дивує тебе мій вигляд, коли вийдеш із купелі, розповім тобі історію, коли ми після купелі вернули до палати і поїдді відпочили, молодець запитав, маємо охоти оглянути горішню ідальню. Я відповів, добре, він казав, не занести туди подушки, спекти ягня і принести нам овочів. Невільники сповнили його наказ, миєли, він рукою і тоді сказав, розкажи мені свою історію, і він зачав, знай, я масульська дитина, мій дід лишив десятьох синів, із яких найстарший був мій батько, всі вони повертали і поженилися, але ніхто із них не мав дітей, Звимка мого, мого батька, якому я прийшов на світ. І так виростав я між своїми стріями, які мною дуже тішилися. Дійшовши до мужицької зрілості, пішов я одної п'ятниці з батьком до великої Мошеї в Масулі. Коли ми змовили п'ятничну молитву, всі люди вийшли з Мошеї. А лишився в ній тільки мій батько і мої стриї, і розмовляли про дивні річі в інших краях, та особливості в інших місцях, доки не згадали і про Каїро. А один із моїх стриїв сказав Подорожні говорять, що на цілій землі нема гарнішого Місця, як Каїро, зі своїм нілем. Інші знов говорили, Багдад, місце супокої і мати світа. А мій батько, що був найстарший між ними, сказав, хто не бачив Каїра, той не бачив світа. Його земля золото, його жінки розкіш, його вода легка і солодка, і його намул м'який. Коли я почув такий опис Каїра, почала мені ходити голова. І коли кожен із нас пішов до своєї хати, я не міг той ночі спати і не мав охоти ані їсти, ані пити. За кілька днів мої стриї почалися вибирати в дорогу до Каїра. І я поте плакав перед батьком, або пустив мене з ними. Аж він не купив мені товару і дозволив іти з ними. Але сказав їм, не берить його з собою до Каїра, нехай лишається в Демешку і там продає свій товар. Я випрощався з моїм батьком, і ми вибралися в дорогу. Опустили Мосуль і подорожували без перестанку, аж прибули до Алепа. Постоявши там кілька днів, Рушили медалі аж доки не прибули до Дамешку. І побачили, що це місто багато деревами, водами, овочами і птахами. Не наче який райський город із ріжними овочевими деревами. Ми заїхали тут до одного хану. Мої стриї забавили доти, доки не випродали всіх. Своїх товарів і не накупила нових. Причим і мої товари продали так добре що на мою радість один діргем приніс п'ять діргемів зиску. І отак мої стри вибралися до Каїра, а я лишився сам. І найняв собі гарну віллю, яку описати язик не в силі, і за яку місячний чинш виносив два дінари. За мої гроші я собі добре їв і пив, і коли раз сидів перед... Брамою своєї вілі надійшла наголи до мене дівчина у найгарнішій одіжі, яку я коли бачив. На мій знак вступила вона охотно в браму, яку я зараз, урадоване замкнув. І так мав її у своїх руках, коли вона відслонила ліце і зняла велику жіночу заслону. Побачив я, що, ва... що вона чудово гарна і зараз втратив із свого Я постарався овочерю, зложеної смачних страв і овочів, та всього, що вимагали такі відвідини. І ми єли, і жартували, опісля пили, доки не оп'янили, і перебували з собою Найгарнішу ніч. Другого дня рано хотів я їй дати 10 дінарів, але вона заклялася, що не візьме їх і сказала, Мій любий, жди мене за три дні. Вечерем буду знов у тебе. Приготовиш нам за оці дінари вечери, як нинішня. І дала мені 10 дінарів, попрощалася і пішла геть. Забираючи з собою мій розум, за три дня дні прийшла знову у золототканній одіжі і ще в гарніших прикрасах і строях, як перед тим. Ще перед приходом приготовив я все потрібно до відвідин, і ми знов їли і пили, і переспали ніч, а рано вона дала мені знов 10 дінарів і твердо обіцяли вернути за три дні. Я приготував все потрібне, і вона прийшла за три дні, в ще гарнішій одіжі запитала, мій пане, чи я гарна? Я відповів. Надивася, так. На це вона сказала, чи дозволиш мені другий раз привезти з собою дівчину, ще було, молодший від мене, щоб ми разом жартували і сміялися. Вона просила мене, що хоче йти зі мною, перебути з нами ніч, аби бавитися в нашому товаристві. І дала мені двадцять динарів, коротше, все на гостину, більше за, для дівчини, яка прийде зі мною. Четвертого дня після того, коли я, як, як звичайно, постарався, все потрібне, прийшла вона під вечір в товаристві дівчинка, була ціла закрита жіночою заслоною, вирадувана запалив я свічки коли вони прийшли, посідали, і весело, я рада привітав їх, вони встали, пороздягалися, і коли нова дівчина відкрила лице, побачує, що вона гарна, як місяць, у повній, і що гарніше від неї, я ще не бачу, я подав їм страви і вино. І ми їли, і пили. А я сацілував нову дівчину, наливав її чашу вина, і пив із неї. Так, що вперше дівчині загоріла, пота як і зазрісся. вона сказала, надивися, та дівчина гарна, чи вона ще черніша, як я. Так відповів я тоді, вона сказала, хочу, щоб ти з нею перебув в нинішню ніч. І встала, приготувала нам ліжко, і я спав знову, дівчина, дівчина аж до ранку, коли настав день, я почув, що морока обмазана кров'ю. Отвираю очі, бачу, що вже зійшло сонце. Та я хочу збудити дівчину, втім її голова відкотилася від тіла. Я здогадався, що це вчинила перша дівчина з заздрестя. Хвилі сидів'я тихо, роздумуючо, після став, розібрався, викопав яму в підлозі Віллі і поховав там дівчину, потім знов накрив землею і залежив мармур, як перед тим. Відтак я обрався, взяв решт свіх грошей і пішов до власцителя Віллі, заплатив йому чим за цілий рік і сказав, що вибираюся до кира до моїх стріїв. В каєрі стрілявся зі своїми стріями, які щойно скінчили продавати свої товари вирадування моїм приходним, запитали про його причину. Я відповів їм, я тужив за вами, боячись, що з моїх грошей нічого мені не лишиться. Цілий рік був я при них, уживав, уживав Каїра і Нілю, їв і пив, покриваючи кошти, за решту оставших грошей. Коли надходив час від'їзду моїх стрій, я зник, і вони думали, що я вже перед ними вернув до Дамаску. Коли їх уже не було, я знов з'явився і жив іще три роки в Каїрі, аж уже не стало гроші, а щороку посилав я чинш власти Телеві Вілі. По трьох роках стиснулося моє серце, бо я вже не мав нічого, тільки чинш за один рік. Тільки вибрав, тому вибрався я до Дамешко і на радість власителів Вілі заїхав знов до неї. Спровадившися до неї і її від крові вбитої дівчини, знайшов під подушкою нашийник, який вона носила, і, дивлячись на нього, довго плакав. Так пересидів я два дні третього, пішов до купелі і вбрався в іншу одіж, все ще не маючи жадних грошей. Тоді, слухаючи підшептів сатани, або на мене сповнилося призначення, пішов у другого дня з найшийника в на. Базар і дав його баришникові, який встав переді мною і просив мене сідати на своє місце. Він зажадав, доки не наповнився базар, а взяв його і пішов продавати, так що я про те нічого не знав. А ціна, яку за нього давали, виносило 2000 тисячі дінарів. Баришник вернувся до мене і сказав, це мідяний нашинник, імітація франктонського виробу. Дають за нього тисячу дергемів. Я відповів – нехай. Ми казали зробити його для одної жінки, аби її тим підбити собі. Опісля дістався він моїй жінці, і ми хочемо його продати. Іди і візьми тисячу діргенів. Але коли Баришнівник учув мої слова, Іди і візьми тисячу діргамів. здогадався, що все темна справа. І пішов з нашіником до настоятеля базару. А той взяв його і пішов з ним до Валії І сказав йому, глянь, той нашіник украдено на мені. Але ми знайшли злодія, який убраний як син купців. Заки я ще знав, що сталося. Вже в мене обступили посіпаки, вхопили і завели перед Валеєм який запитав мені про нашинник, коли я йому розповів те саме, що Баришникові він засміявся і сказав – це неправда. Його люди геть здерли з мене одіж і скатували мене бічами на цілім тілі. Під палецями ударів признався я, я вкрав, думаючи собі. Ліпше признаюся до крадіжки, як зрадити, що в мене замордована дівчина, бо вони мене за це стратять. Коли я признався до крадіжки, вони відтяли мені руку і всадили раме в кип'ячі оливи або затамувати кров. І я землі відтак віддали, відтак віддали мені вина, і я знов прийшов до себе. Тепер вернув я довілі, але Власиль заявив мені, коли тобі таке приключилося, то забирайся з вілі і шукай іншого мешкання. Тебе признали винним забороненого вчинку. Я почав просити. Ах, мій пане, пожді мене тільки два-три дні, доки я не знайду іншого мешкання. Він відповів, добре, пішов геть і лишив мене самого. Так сидів я сам плакав і говорив, як можу я вертати на свою родину, коли мені відрубана руку, і той, що казав їй відрубати, не знає, що я невинний. але можу дивись щось зробити із з тим. Мене обняв такий глибокий смуток, що я два дні лежав хворий, а третього дня прийшов нагло. Власне тітлю з кількома посіпаками і нестетелем базару говорять, що я вкрав нешинник. Коли я до них вийшов вийш, і вийш, запитав, чого вони чого хочуть, вони зараз зв'язали мені руки на плечах, закинули ланцюг, на що і сказали. Нашіник, який ти вкрав, належить до губернатора Дамешку, вазіра і управителя міста. Він зник перед трьома роками з його дому разом із його донькою. Вчувши все, задрожав я на всім тілі і подумав собі. Вони странять мене без милосердя, але дивися, мушу губернаторові розповісти про своє життя. Все одно, чи каже мене вбитий, чи простить мен, мен, мен, мені. Коли ми прибули до губернатора, мене поставили перед нього. Він поглянув на мене запитав, ти це той на що виніс його на продаж? Вони справедливо витяли йому руку. І казав настоятеля базара вкинути до в'язниць Карача, заплати йому за руку, або скажу тебе... «Повісити, заберу весь твій маєток». І закликав свою дружину, або його взяла і відвела. І так за його дозволом мене розв'язали. Коли ми лишилися самі, він сказав мені, «Мій сину, скажи мені правди, як дістався той нащинник в твої руки?» Я відповів, «Мій пане, скажу тобі правду». І розповів йому все, що було між мною і першою дівчиною. Як вона прийшла до мене з другою І заздрстві підрізала її горло». Коротко кажучи всю історію, вчувши моє оповідання, притакнув він головою, приложив хустку до лиця і довго плакав відтак обернувся до мене і сказав: знаєм і сину старша дівчина, це моя донька, якої казав старане виховувати. А коли доросла, відіслав від дістрічного брата до Каїра, по смерті вона вернула вернуло до, до мене, але за той час навчилася від мешканців Каїра зіпсутого життя. Ходила до тебе чотири рази і в кінці взяла зі собою свою природну сестру, з якою дуже любилася. Вона потаки розповіла свою пригоду сестрі та просила мене у дозвіл вийти з неї. Коли вона після сама повернула, я запитав її про сестру, вона розплакала, сказали, я нічого не знаю про неї, але свої матері розповіла після втайні, що підрізала своїй сестрі горло, а та знову розповілася в секреті мені, плачу і нарікаючи, надиватися, аж до своєї смерти буде оплакувати. Твої слова, мій сину, правдиві, я знався, Закати ще мені сказав, бачиш, мій сину, що сталося, я прошу тебе, не будь. Противним симу, що тобі тепер скажу, я хочу, щоб ти оженився з моєю наймолодшою донькою, яка не є її природною сестрою і ще дівчина. Я не хочу від тебе раннього дару, тільки не значу вам постійну річну платню. Візьму тебе за сина. На це я сказав. Нехай буде так, мій пане. Звідки я міг дожидати такого щастя? Тоді губернатор вислав зараз кур'єра. За моїм маєтком, який мені лишив батько, і від тоді живою найгарнішим життям. Мене здивувалася історія, і я остав у нього три дні. Опісля він подарував мені багато грошей, і я вибрався звідтам і прибув до вашого міста. Тут мені добре велося, доки не постигли мене тені щастя з горбатим. На це сказав король Китая. Та історія не дивній. Що від історії з Горбатом, мені не стоїться нічого іншого, як усіх вас повісити, особливо ж Кравця, що був причиною всього нещастя. Відтак додав, Кравче, коли розповіж мені щось дивніше від історії Горбатова. дарую вам вашу вину. Кравець виступів і почав. Історія Кравця. Знай о королю часу, моя пригода дивніша від всіх інших. Заки я стрінувся з Горбатим, був я рано в гостині, уряжений для деяких моїх приятелів-кравців, торговців сукна, столярів і так далі. Коли зійшло сонце, і нам подали страви, приступив до нас нагла пандому в товаристві Гарного Легіня. Легень був із Багдаду, мав як найгарнішу одіж і був дуже гарний. Тільки налягав на ногу, приступивши до нас, поздоровив нас, і ми повставали перед ним. Він хотів вже сідати, аж побачив між нами голяра. Туди не тільки не хотів сідати, але навіть зовсім хотів вийти. Але пан дому, і ми задержали його, аби не робив то. Пан дому почав його заклинати, запитав, яка причина, що ти найперше прийшов сюди, а тепер хочеш знов іти, геть. Він відповів, надивасся, мій пане, не заступай мені дорогою, бо причиною всього той голяр, що тут сидить. Чужиті ті слова, господар дуже здивувався і сказав, як може той молодець із Багдаду, так обурюватися на того голяра, а ми обернулися до нього і почали казати, розкажи нам, чого ти так обурюєшся на голяра. Легень почав оповідати, люди добрі, з тим голярем, трапилася мені дивна пригода в моєму родині місті Багдаді, яка є причиною того, що зломив ногу. Тому я заклявся ніколи не сидіти з ним на тим самим місці, або жити в тім самим місті і виборося з Багдати всі місті. Але ще все вночі виборуся геть звідси. Ми почали його просити. Розкарю нам свою пригоду із ним. А галяр змінився на лиці і пожов, коли ми звернулися до Легеня з тим питанням. Легень почав повідати, чесно товариство, мій батько належив до найвизначніших купців Багдаду, але дивося, дав йому крім мене більше дітей. Коли я виріс і дійшов поводом мужського віку, мій батько відійшов до милосердя Диоса. Великого, лишаючи мені грошей євників і невільників, я вбирався в найкращий одіж і їв на ліше страви. Даж Бог, хвала йому, зробив мене ворогом жін, аж одного дня, коли я ходив по вулицях Богдади, заступив мені дорогу гурт жінок перед яким я втік на бічну вулицю, і при кінці її сів на лавку. Що не сидів довго, як нагло проти мене творилося вікно, з нього виглянула дівчина, як місяць у повніші, такої я ще не бачив в своїм житті. Вона під... підділяла грядку з цвітами під вікном, оглянулась на право і наліво і знов замкнула вікно, зникаючи з моїх очей, а в моєму серці запалав вогонь. Мої думки були тільки нею, і моя ненависть до жінок перемінилася в таку любов, що я сидів на тому місці аж до вечора у своїй гарячій пристрасті, забувши зовсім про світ. Аж у кінці над'їхав в каді міста з невільниками спереду, і євниками за собою, зліз перед перед дому, з якого виглядала дівчина, і війшов до нього, чого і пізнав, що й пізнавши це її батько. Тоді я пішов засмучений до свого мешкання і зазурений кинувся на ліжко. Мої невільниці поприходили і посідали кругом мене, не знаючи, що мені сталося. А я їм також не казав нічого і не відповідав на їх питання. І так захорував, що люди почали мене відвідувати. Між ними була також одна стара жінка, яка побачила, мене, вгадала мій стан, сівшими Сівши мені в головах, промовив ласкаво: Ах, мій сину, розкажи мені, що з Я розповів свою історію. Вона сказала мені. Ми, ми сказали, мій сину, це донька Кадія Богдаду, і добре стережуть. Ти бачиш, її в кімнаті, під якою батьком має велику салю але вона сидить сама, і я часто ходжу до неї, так що чий, тільки через мене може до неї дістатися, збереш свої сили. В чужі слова набрав я відваги, покріпив своє серце, а мої свояки тішилися того дня. Другого дня почув я сили в своїх членах і доходив до повного здоров'я, так що стара пішла собі, але швидко потім повернулася з її зміними і сказала, «Ах, мій сина, не питай! як мені в неї повелося, коли я їй сказала вона відповіла, коли не будеш тиха ти стара чарівниця тоді дістанеш від мене, що заслужила але я мушу ще раз піти до неї вчувши ту звістку, я захорував ще гірше а перед тим але за кілька днів стара прийшла знову і сказала, мій сину, дай мені заплату за посольство. На ті слова вернула мені життя до тіла. Я сказав до неї, дістанеш від мене все, що найліпше. Вона оповіла, вчора пішла знов знову до тої дівчини, коли вона побачила мені з зломаним серцем і сльозами в очах. Запитала, моя тітко, чого я бачу тебе такою сумною? На ті слова заплакала, сказала, ах моя донька і пані. Я прийшла вчора від одного легіння, який тебе любить, і задля тебе близьки смерті. Тебе розм'якало, я серце, вона сказала, хто той легінь, про кого говориш? Я відповіла, мій син, плід мого серця. І він бачив тебе перед кілька днями в вікні, коли ти підлівала свою грядку з квітами і побачив твоє ліце, залюбився пристрастя в тобі, коли я йому сказала, що перший раз були між вами, він захарував, йомусь влягти і, певно, вмре. Тоді вона пожокла на ліце і сказала, все це для мене. Так, надиво сказала я, а що тепер скажеш, вона відповіла, іди до нього, передай йому мій привіт, скажи, що мені втроє гірше, коли надійде п'ятниця, нехай прийде перед молитвою, я скажу йдемо, бо йому творили браму, заведи його до мене, перебудемо хвилю разом, але поки мій батько верне змолити, він мусить відійти. Коли я почув те оповідання старої, ступів із мене візьбіль, моє серце скріпилося, я дав їй одіж, яку якраз тоді мав на собі. Вона відійшла, кажучи, розвесели моє серце і відповів: не чув вже ніякого болю. Мої домашні приятели передали одні другим весели свістку про моє виздоровлення. І так перебув я аж до п'ятниці, коли до мене знов прийшла стара, питаючи про моє здоров'я. Я відповів, що я здоровий і веселий вбрався тепер наперфумувався, хотів тільки чекати, доки люди не підуть на молитву, аби вибратися до неї. Але стара сказала, має ще багато часу, то чи не пішов би ти до купелі і не казав себе обстрічці волосся, хоч би задля слідів недуги. це певно принесе тобі щастя. Я відповів їй, твоя правда, але я на перше скажу обстрілці собі голову і вже потім піду до купелі. І післав до голяра, аби обстріли собі голову, коротше, хлопцеві, Іди на ринок і приведи мені голяра. Але якого розумного чека, щоб не був влізливий і щоб не завертав мені голови своєю безконечною балаканиною, хлопець пішов і вернув і оцим шейхом. Він увійшов, поздоровив мене, я відповів на, на привіт. Тоді він сказав, нехай дивись увільни тебе від жури смутку нещастя і суми, відповів. Нехай дивись тебе вислуха. І він сказав, ті ж самі пане, ти вже виздоровів, маю встрічати тобі волосся, чи спустити кров. Адже Ібн Аббас передав нам слова пророка. Хто в п'ятницю стереже собі волосся від того дива відвертає сімдесят недуг, так само подає нам інший висох, хто в п'ятницю пускає собі кров, той непевне перед утратою зору і іншими недугами. Я сказав до нього лишити балакани, обстрижи мені голову, бо я хорий. Він витягнув рукою хустку, розв'язав її і винів із неї астролябою з вісьма шибами. Пішов із нею на двір, підняв голову до сонця, глядав його досі довго. Вітай сказав до мене, знай, із нинішнього дня, який є п'ятницей, іде сятим сафарам 763 року після тержі пророка. Нехай зійде на нього найбільше благословення і добро, якого чолом наслідкам непохибних правил, Аред. Аритметики Я Марс, минуло сім степенів і шість мінут, і якраз тепер він і у кон'юкції з Меркурієм. Це вказує, що для стриження волосся саме добрий час, а також, що ти маєш до когось іти, хто тим ущасливлений, але після станеться подія, про яку я тобі не скажу. Я відповів, надивайся, ти робиш мене нещасливим. Береш мені життя і до того ще проракуєш нещастя. Я не жадаю від тебе нічого більше, тільки щоб ти обстриг мені голову. Отже, стрижи мене і не балакай так багато. На сі він відповів, надивайся, коли б ти знав, як та справа мається по правді, то зажадав би від мене більш ближчих пояснень. Раджу тобі, роби не так, як тобі. Раджу зовсім по обчисленню звіст. Ти повинен дякувати Даш Богу і не противитися мені, бо я раджу тобі добре і ходить мені про тебе. І я хотів би, щоб міг тобі служити цілий рік, аби ти поступав зі мною по справедливості. Також не ждав я за те жадної заплати, чуючи твої бесстрі, сказав я: ти зовсім певна, ще нині погубиш мене. Але він відповів, мій пане, люди зовуть мене Аш-Шаміт, т.е. мовчавливий, молчав, бо я у противенстві до своїх братів дуже мало говорю. Мой найстарший брат за своєї балакуйчості називається Аль-Бакбук, другий Аль-Гадар, третій Бакік, четвертий аль Кус. Ель-Ашані, п'ятий Ель-Ашар, шестий Шаколік, сьомий Ес-Саміт. То я сам. Коли той голяр почав так багато балакати, я думав, що жовт у мене трісний, тому сказав до хлопця, Даймо йому чверть дінари, нехай забирається з дешбогом, мені вже не треба, старіші голови, але голяр чув те, що говорив до хлопця і сказав, що за словами, пане, на даш Бога я не візьму від тебе заплати, доки тебе не обслужу, а мушу тебе обслужити сповнити твої бажання, бо самій уряд, а коли він дістанет за те грошей, то на ті мені не залежить. Хоч ти знаєш мої вартості, то я знаю твою, а твій батько нехай з даш Богом спочиває. Добрий для нас, бо це був щедрий пан. Надиваться, раз твій батько писав був по мене, в день так само благословенний, славянний, як нинішній. І коли я до нього прийшов, застав у нього товариство, зложено з його приятелів. Коли він мені сказав, пусти мені кров, я виняв астроляби, і знімаючи для нього висоту дня, побачив, що чоло, Години злочесне, і пускати кров не Я сказав йому, і він послухав і ждав, доки не дійшла баслава на години, і аж тоді пустив я йому кров. А він мене не противився, тільки навпаки, силним товаристам подякував мені і дав мені за пущення крови сто донарів. «Нехай, даж Бог, не прийме мого батька для свого блаженства», — сказав я що він мав знайомість з таким чином, як ти. Але Голяр засміявся на те і закликав. Я вважав тебе справді розумним чоловіком, але недуга говорить із тебе баламутне, адже сказав, дивас у могучим письмі і ті, що здавлюють гидіїв і прощають людям. Але тебе в кожному разі треба уневинити. Я вправду не знаю, яка причина твого поспіху, але ти знаєш, твій батько не робив нічого, не порадившись мене. Говорять також, що треба мати довірня до того, засягаються ради, а ти не знайдеш справжнішого від мене в ві усіх справах, і я стою на ногах, аби тобі служити. Ти не зробив мені нічого зло, як же я міг би тобі зле робити. І тому задля добродійства, яке я завдячу твоєму батькові, хочу бути з тобою терпливий. «Надиваса!» – закликав я. «Ти вже досить балакав і мучив мене свою балаканину. Я хочу, щоб ти мене встриг голову і забрався. в великим я хотів я встати». Хоч він вже змочив мені голову, але він сказав, ти зовсім даєш опануватися гнівові на мене, але я не беру тобі то за зле, ти маєш слабий розум і ти є молодий. А ще недавно носив я тебе на своїх плечах до школи. Ах, мій брат, закликав я, як дивись на небо, закликаю тебе, пусти мене, щоб я міг полагоджувати свої справи, йди свою дорогу, і я роздер свою одіж. Побачивши все, він взяв бритву і так годово її острив, що мені мало душі не вийшла з тіла. Відтак став коло мене голови, обголив ку кусочку. Після підняв руку і сказав, мій пане, поспіх, поход від сатани. Здається, ти не знаєш моїй гідності, рука спочивала на головах королів, емірів, визирів, модрагелів та учених. Ах, закликав я, дай же тому спокій що не відноситься до тебе. Ти вже дивив мене до того, що мені дух запирає в грудях. І дразниш мій ум. Він сказав, я думаю, що ти спішишся. Так, так, так, закликав я, а він не сказав. Тільки все по волі. Поспіх походить від сатани і приносить опісля жаль і розчарування. Лев Вселенка, — великий пророк сказав, — найлівший інтерес іде по волі. — Нада ж Бога, твоя справа підозріла. — Я хотів би, щоб ти мені сказав, що так дуже спішишся. Може, це щось добре, але я боюся, що воно не так. Лішилося тільки ще три години, але він гнівно кинув бритву, взяв знову астролябі і став із неї на сонце. Подовжен час вернувся і сказав, до часу молитви лишається ще три години, не більше і не менше. Я закликав на нього, надивався, заклинаю тебе, мовчі, ти вже мені виїв печінки. Він взяв знову бритву, поострів і, як перед тим, і знов поголів кусок моєї голови, говорячи, я журюся твоїм поспігом, коли б сказав мені його причини, я порадив би тобі добре. Ти знаєш, твій батько ніколи не робив нічого, не запитавшися перед тим мене Орадо. Я бачив, що не вільнюся від нього і подумав собі: вже надійшов час молитва, а я мушу відійти. Коли люди вернуть із молитви, коли спізню ще годину, то не знаю, як дістанеться до неї. Тому сказав я до нього, будь швидкий і лишити балаканину і вилизливість, бо я маю йти до своїх приятелів гостину. Але коли він почув про гостину, закликав твій день благословенний день для мене. Вчора запросив я багато своїх приятелів і забув їм щось приготувати. Тепер, власне, пригадую собі все, осором, що вони мені за те наговорять, на сказав я до нього не журуйся про те. Довідавшись нині, що я йду в гостину. Всі страви і все вино в моїм домі будуть твої, коли ти будеш готов зі мною і поспішайся зі стриженням моєї голови і не відпові, нехай дивиться, все добром заплатить. Опиши ж мені, що маєш... маєш для моїх гостей, або я знав. Я сказав: маю п'ять страв, десять печених курій та одне печне ягня. Він сказав Принесися те сюди, нехай побачить. Я казав йому все принести. А він оглянувши, сказав: Нема вина. Я сказав, вино є в мене. Принеси мені. Сказав він. Я сказав принести йому також віно. Він сказав: Нехай тебе, дасть Бог Бога за твою щедрість, але ще нема кадила і парфум. Я казав, і все принеси". Але час був вже такий короткий, як мій віддих. І я сказав до нього, візьми те все. Але не життя Мухаммада. Обтержи мене тепер цілу голову. Але Голяр заявив, надивайся, не візьму сьогодні, доки не погляне, що там. Я сказав хлопцям отворити пушку, і Голяр Відложив свою астролябію, я сів на землю і так довго перевертав парфюм, Альйос і кадиле в пучці, що мені мало не вийшло душе з ціли. Відтак знов приступив до мене і обголив кусочками голови, кажучи, мій син не знає, чи тобі, чи своєму батькові маю дякувати, що нинішню гостину маю завдячувати в повній твоїй щедрості й доброті. До мене не прийде ніхто, хто був би того гідний, Бо буде тільки тайтун, власитель купальні, Салі — продавець пшениці, авкаль, продавець бобу, Акреша — торговець Ярини, Гаміль — візник від гною, Та Аккориш — молочар. Кожен з них танцює інший танець І вголочує інші вірші, А налівше їх прикмета. та що вони такі, як твій мамелюк, я твій невільник, не люблю трати багато слів, і вільний від влізливості. Навпаки, власник купальня має привичку говорити, коли я не піду до неї, то вона прийде до мене додому. А візник від гною, дотепне собі лайдак, танцює, приспівуючи, таємнице в моєї жінки не скована в скрині. І так кожен із моїх приятелів знає жарти, які другий не знає, але все ліпше бачити і як чути. Коли б тобі захотілося прийти до нас, то все і тобі, і нам було б приємніше. Тому залиши відвіданий у своїх приятелів, про яких ти мені говорив, тим більше, що на тобі ще швидко стіде недуги, а ти йдеш Може, між людей, що багато балакують про річ, які їх не обходять. А може, там буде також який влізливий чоловік, а ти наслідком хороби роздразнений. Як дивись хоче, сказав я, то все наступить якогось іншого дня. Але він заважив. Було б відповідніше, коли б ти пішов найперше до моїх прийтих. Скористав як товаристя, забираючи з собою їх до Тепи. Сміючи з гніву голосно сказав я до нього, роби своє діло, яке я тобі припоручив, щоб я під проводом Бога Високого міг вибратися в дорогу. А ти, що пішов до своїх приятелів, які дожидають твого приходу, він відповів, я хотів би тільки познайомити тебе з тими людьми. Це гарні люди, між якими нема в Лізлова, і коли б ти побачив їх раз, пустив би в трубу всіх своїх приятелів. Я відповів, дай тобі, даж Боже, багато приємності в їх товаристві. Я, певно, запрошу їх колись до себе. На себе він сказав, коли ти маєш такий намір, і перед тим хочеш нині йти до своїх приятелів, то подожди, щоб вони їли і пили, і не жадали на мене. Потім хочеш знову повернути до тебе і піти з тобою до твоїх приятелів. Я з моїми приятелями не так, то дуже церемонююся, щоб не міг їх лишити самих і швидко вернути до тебе. Тоді буду тобі всюди товариш... товаришити. Я закликав, нема власті і сили, тільки вдаш Бога високого і великого. Іди собі до своїх приятелів і забавляйся з ними, мене пусти до моїх приятелів, щоб я був не в них. Вони дожидають мого приходу. Але Оляр сказав, я не пущу тебе самого. Я відповів, до того місця, куди я йду, ніхто інший, крім мене, не має доступу. Тоді він сказав, мені здається, що ти маєш нині сходини, бо інакше певність взяв би мене з собою, бо ж я з усіх людей до того найбільше на, на надаюся, і був би тобі помічний при твоїх бажаннях. Бойся, що ти йдеш до якоїсь до якоїсь чужинки і стратиш там життя. В тім місті Багдаді ніхто не може щось такого починати, особливо в такий день, як нинішній. В Багдаду це страшний меч. Гора тобі, ти нужденіший шейху, закликав я. Що за слова ти мені тут говориш? Тепер він довго мовчав. У кінці, коли вже надійшов час молитви, він скінчив стріччі голову. Тоді я сказав до нього, віднеси ті страви, віно до своїх приятелів а я ждатиму на тебе, аж прийдеш і будеш мені товаришити. Хоча, чого таким способом перехитрити і позбутися. Але він відповів, ти хочеш мене перехитрити і позбутися, і піти самому, а попасти до своїм життям в нещастя, з якого не буде для тебе виходу. На, диваса не йди, доки я, мабуть, і не піду з тобою аби бачити кінецтво своєї справи. Я відповів, добре, але не давай не себе ждати. Він взяв страва, вино і інші речі, які я йому подарував і відійшов. Але на дав їх міханоши занести до свого мешкання, а сам сховався в одній вулиці. Я тим часом устав зараз, бо вже з міноретів голосили п'ятнічний салям, убрався і пішов сам. Коли прийшов в ту вулицю і підійшов додому, в якому бачив ту дівчину, Голяр був за мною, але я того не знав. Я застав двері отворені і війшов додому. Та нагла вернув додому також господар із молитви. Вступив до своєї салі і замкнув двері. Я подумав собі, звідки той сатана занюхав мене? І в тій самій хвилі. Даж Боже, призначення, хотілося, щоб роздерлася заслона, яка мене охороняла. Одна з невільниць провинилася проти господа, господара, і він її так вибив, що вона почала голосно кричати. Насе бік невільник, визволятий, і також дістав свою порцію, почав кричати. А голяр набрав твердого переконання, що все мене б'ють, і з голосним криком роздерне собі одіж, посипав собі голову. Порохами почав вити «Ах, і ратуйте!» Коли ж люди зібралися кругом нього, він закликав «В домі Кадія вбита мого пана!» Відтак побіг із криком, окружений юрмою до мого дому, і сказав «Все моїй роди... мої... мої родині, моїм хлопцям, за як спів поглянутися, вони вже надбігли з криком «Гвалт! Наш пан вбитий!» А Голяр біг на самому переді, держав на собі одіж, і вив напереді Йорби, що бігала за ними. Гвалт! Убійство! Так приблизилися вони додому, в якому я сидів, і коли Каді почув крик, не подобалося йому те, він встав та отворив двері. Побачив велику Йорбу, здивувався, запитав, «Гей, люди, що там сталося?» Хлопи відповіли йому. Ти вбив нашого пана. Тоді він запитав, люди, що ж такого зробив ваш пан, що мав би його вбити, і що значить цей Оляр із вами. Тридцята. Лель Салатин. На це відповів Оляр. Ти чой набив його бичем. Я чув його крик. Гаді відповів. «Що ж він такого зробив, що мав би його вбити? І загалом, хто привів його до мого дому? Звідки він прийшов і чого хотів? На все, заявив Голяр, не будь старим крутарем. Я знаю ту справу, знаю, чого він пішов до твого дому. Вся справа знана мені. Твоя донька любить його, він любить її. А що ти відкрив? Що він якраз зайшов до твого дому, то казав його своїм хлопам випарати. Але, ну дивося, між нами і тобою буде рішати халіф, коли ти нам не віддаш нашого пана, щоб його родина забрала з собою. І коли ти мене не преневолиш увійти до свого дому і забрати його від вас. Отже, спішися, на секаді стратив мову і в найбільшому соромі перед народом сказав до голяра, коли говориш правду, то ходи і забери собі його. Бачучи, що голяр вход додому, хотів я втекти, але не знайшов жадного іншого сховку, крім великої скрині в тій самій кімнаті, де я був. Ледві я вліз до неї, запер дверці і задержав видих, як він уже впав до тої кімнати і, не обертаючись нікуди, йшов просто до того місця, де я був схований. Оглядаючись направо і наліво, і не бачив нічого, крім скрині, в я сидів, і він її на голову і побіг із усіх сил. Почувши все, втратив я розум і, видячи, що він мене не пустить, отворив яскриню і засунувся швидко на землю, причому зломив собі ногу. Перебувши до дверей, побачив я такий натов, що, як і ще ніколи, але перейти незамітно, почав я кидати між людей гроші, і коли він... і вони їх збирали, біг вулицями Багдаду, але Оляр гнав за мною крок за керовом, куди б я не завертав і кликах. Вони хотіли забити мені мого пана, але слава даш Богу, що поміг мені проти них і врятував мого пана з їх руки. Доти, мій пане, пік тебе поспіх доконати свого нещастого наміру, аж ти от що наробив. Коли б Якщо Бог не був, дав тобі мене, ти не би врятувався з того нещастя. Вони були б тебе впхали в нещастя, з якого для тебе не було б рятунку. Тому, тому проси Даш Бога, щоб я для тебе став при життю, аби в будучності тебе рятувати. Надивись, мало не впав ти в нещастя через своє почитання. Ти хотів вийти сам, але при твоїй глупоті ми не беремо тобі того за зле, бо в тебе мала розуму і ти пористий. Я закликав до нього, чи ще ти не вдоволений тим, що я через тебе потерпів, що гониш за мною через базари і бажав собі смерті або вільнитися від нього, але смерть не надходила, щоб мене від нього вильнити. Порячим оборенів тільки перед ним до одного склепу серед базару благав посліля охорону, завдяки якій я в кінці позбувся його. Сидячи склею подумав я. Я ніколи не зможу позбу... позбудись того оляра, День і ніч буде він сидіти в мене, а я не зможу знести виду його, лиця. Я зараз пислав посвідків і навпасав розпорядження для своєї родини, розділив свій маєток, настановив для родини опікуна і дав йому Пропоручення продати дім і поле і старатися за старого і малого. О, після зараз виїхав, аби вилінити собі драба і аж у вашому місті, Який ще жив я тут, аж ось. Ви мене запрошуєте, я мушу до вас прийти і бачу свого простого драба на почесній місці який міг із легким серцем і з доброю волею сидіти вас разом із ним, що наковив мені стільки лиха, що через нього я зломив ногу. І молодець хотів сідати, а ми, вислушавши разом із Голярем, його історію запитали останнього, чи це правда, що той молодець розповів про тебе. Він відповів, на, дивося, я це зробив навмисне. Без мене він був би загинув. Тільки я причина його ротунку. Завдяки даж Божої доброті був я причиною, що я тільки на нозі, а не на життю. Коли б я був чоловіком багатьох слів, то не був би зробив йому метою послуги. Але я хочу розповісти вам історію, яку я пережив, аби ви повірили, що я мало говорю. І, І ще й не такий. Влізливий, як мої брати. Шлюз. Історія Голяра. За днів халіфа і князя вірних Ель Мунтазір Біляга. який любив бідних і потребуючих, і стягав нас свідві ручених і побожних. Жив я у Багдаді. Одного дня халіф розгнівався на 10 осіб і наказав префектові Багдаду провести їх у човні до себе. Побачивши їх, подумав я, ті люди, певне, зійшлися на пікнік і проведу день у тим човні, на питю. Ніхто інший, тільки я, мушу бути товаришем. Я сів до човна і замішався між них, але коли вони висілили на другому березі, надійшли поліцей в відвалі і закинули нам усім ланцюг на шию. Шановне товариство, чи це не знак моєї чемності і скупості на словах, що я волів тоді мовчати? Вони забрали всіх нас і провали в ланцюхах перед князя вірних Ель-Мумтазір-Білляха, який тим десятьом казав постанати голови, коли кат тих десятьох стяв і я сам лишився. Халіф, побачивши мене, сказав до нього, що тобі бракує? Ти не всіх десятьох стяв. Кат відповів, я стягнув усіх десятьох. Халіф сказав, мені здається, що ти відтягнув тільки дев'ять голов. Той, що тут стоїть перед тобою десятий. Але Кат відповів, на твою ласку їх було десять. Тепер Халіф сказав по числа моїх. Коли він почисав їх і показалося, що їх було десять, Халіф поглянув на мене і сказав, що тобі наклонило в такій годині мовчати, як ти дістався між тих кандидатів на смерть? Вчувши ту розмову, князь вірних, сказав я до нього, знай о князі вірних, я шеїх саміт мовчазний, я чоловік великої вченності, моя висота духа, мій бистрий розум і моя скупість на слова безгранічні, але ремесло моє голярство. Побачивши вчора вчора рано, як ті десять сідали до човна, замішався між них і всі з ними думають, що вони хочуть устроїти пікнік. Але незабаром показалося, що це злочинці, бо прийшла поліція і всім нам накинула ланцюг на шию. В надмірі своєї чемності я мовчав, коли ви так привели нас перед тебе, і ти дав наказ тих десьох стяти, після чого я сам лишився перед тобою. Не говорив я також нічого про себе через свою чемність, яка заставила мене, товарищи, ти їм на смерть. Це моє життя, я такий услужливий. Коли Халів почув мої слова і бачив мою. Незвичайну чимність і скупість на слова, те, що я не. Влізла, як це говорить той молодець, якого я врятував із його халепи, запитав мене, чи твої брати так само мудрі, багаті знанням і скупі на слова, як ти? Я відповів йому, вони не живуть так, аби рівнатися зі мною, і ти хіба хочеш мене вилаяти, о князя вірних. Не годиться, щоб ти мене клав на один ступінь із моїми братами, бо ж кожен із них потерпів і за своє балакучості і недостачі чемності. Один із них кривий, другий одинокий, один одноокий, третій беззубий, четвертий сліпий. П'ятий має відтятий ніс і вуха, шестий — губи. Не думай о князі вірних, що я говорун. Мушу тобі докладніше пояснити, що я чим нижчий від моїх братів. Кожному з них притрапилася особлива історія, в якій він потерпів по-своєму. І коли хочеш, я тобі все розкажу. Шлюс. Історії першого брата голяра знає у князі вірних, що мій найстарший брат, Кривий, був із фаху кравцем в Багдаді. Він наняв собі в одного багатого чоловіка склеп і шифта. Той багатий чоловік жив над склепом, а на долині в домі був млин. Одного дня сидів мій брат у склепі і шиф. А коли підніс голову, побачив у вікні дому жінку, наче сходячий місяць у повній, яка дивилася на людей, неї вид загорілася серцем його брата Любовлю до неї, і він цілий день тільки заглядав за нею, давши спокій своєму кравецтву. Друга дня рано, отворив він свій ск... знов склеп і сів шити, і по кожнім штиху заглядав до вікна, і через те не зробив навіть стільки, щоб йому все принесло хоч одні, один дергем. Третього дня він знов сидів на своєму місці, коли пані заважила, що він без перестанку заглядає за нею, розсміялася до нього. Тоді він розсміявся до неї, і вона зникла а за хвилю прислала до нього невільниця з Хуску, в якій була матерія на одіж. Невільниця передала йому привіт і своєй пані сказала, «На життя заклинають тебе скрий, і з того сукна одіж і в ший. Мій брат відповів: «Чую і слухаю, з кровій одіж» і шив цілий день. Другого дня прийшла знов до нього невільниця і сказала, Моя пані каже тебе поздоровити і запитати, як ти привів ніч. Вона через тебе зовсім не зазнала сну, бо серце було без перестанку зайнято тобою. А тепер казала тобі сказати, аби ти скроїв і в шиї також штани, або могла їх убирати разом із одягом. Він відповів, чую і слухаю, скроїв шаровари і забрався пильно до роботи. За хвилю виглянула жінка з вікна, поздоровала її і не пустила з робітній, доки не вшив і не пісав їй шароварів. Відтак пішов прибити додому, бо не мав за що купити собі їсти. В кінці позичив щось одного зі своїх знайомих і купив собі їсти. Другодня рано прийшов домобрата сам пан дому з палатом і сказав, Скрий мені сто сорочки і вши їх, брат відповів, чую і слухаю. Взявся зараз до роботи і до вечора скроїв 20 сорочек, цілий день нічого не ївши. А коли його господар запитав, скільки тобі заплатити, брат відповів, мовчанкою, а молода дама моргала на нього, аби нічого не брав, хоч він і мав уже ні гроша. Три дні він так не їв і не пив. Роблячи з поспіхом свою роботу, доки не скінчивий і не відніс їм сорочок. Молода дама сказала своєму мужеву, що з моїм братом, чого брат одначе не знав, і вони обоє намовилися ставити мого брата даром шити для себе і ще до того висміяти його. Коли він був готовий і за і замовлені, вони зробили йому збитка, оженівши його зі своєю невільницею. І кажучи до нього, коли він хотів перевести з нею ніч, «Лишися через ніч у млині, рано прийде добро». Думаючи, що вони мають добрі наміри проти нього, мій брат пішов сам уночі до млина, а чоловік тої молодої дами пішов до мельника, намовив йому, аби він заставив мого брата молоти через ніч. Опівночі півночі мельник прийшов до млина і закликав, оцей віл лінюхує, а тут лежить стільки пшениці, і люди хочуть мати муку. Я запряжу його в млин, нехай мали пшеницю, і запряг його в млин і молов ним аж до ранку. Рано прийшов властитель дому. Подивився, як мій брат запряжений в милин, і мельник б'є його бичем, та й пішов собі. Відтак прийшла невільниця, з якою він був зв'язаний шлюбною умовою, випригла його і сказала, я і моя пані дуже засмучені тим, що тобі трапилося, і поділяємо з тобою твій смуток, але від батагів задеревенів братові язик, і він не міг їй. Відповісти. А коли прийшов до свого мешкання, нагле надійшов шех, який писав шлюбну умову, поздоровавши його і сказав, нехай даж Бог дає тобі довге життя, нехай буде благословена твоє друження, ти певне перебув ту ніч від вечора до рана в розкошах, пестощах та обіймах, і брат відповідно все, нехай диво з тебе Поб'є тобі, брехуна, ти всесторонний посередніку надивався і мусив за місць вола молоти аж доранньо, що я сказав до нього, розкажи мені свою історію, коли мій брат розповів йому свою біду, що я сказав, твоя звізда не відповідає її звізді, але коли хочеш, то я зміню гороскоп твоєї шлюбної умови, щоб ваші звізди, Відповідали, ліпше собі. На це відповів мій брат, поглянь, чи не знайдеш виходу. І він лишив шейха і пішов знову до свого склепу, чи хто не принесе му якоїсь роботи, щоб заробив собі на страву. Нагло не невільниця, яка не могла зі своєю паною на новий збиток і сказав до нього, моя паня затужила за тобою, і вже вийшла на дах, а без вікна бачив твоє лице. Ледві мій брат почув ті слова, як вона вже виглядала через вікно, заплакала і сказала, чому ти перервав наше зносино, але він не відповів їй. Тоді вона почала клястися, що вона нічого не винна все, все моє нещастю в мліні. І мій брат на види краси, принадлежно, забув усе повірив їй по оправдання і тівшися, що бачить знов її. Вона поздоровала його і говорила з ним, а він сидів у склепі і шив. За якийсь час прийшла до нього знов служниця служниці і сказала «Моя пані кара тебе поздоровити і сказати тобі, що і чоловік вибирається на нинішню ніч до одного зі своїх прийнятий, коли він піде собі, приходи до нас і веди з моєю паною аж до рана Найрозкішніше життя. Тим часом мій чоловік сказав до неї, як це зробити, щоб він прийшов до тебе. Я зловив його та й завів до Валі, на це вона відповіла, спустися вже на мене. Я зроблю йому такого збитка, що він буде публічно присороблений і спублічений в тім місті. А мій брат не знав нічого про брехню жінок. Коли настав вечір, прийшла до мого брата на вільниці, повала його до своєї пані, яка прийняла його словами «Надиваса, мій пане, я дуже тебе бажаю». Він відповів «Надиваса, найперше швидко один поцілуй». Та ледве вимовив ті слова, як уже з дому сусіда надійшов чоловік той дами, зловив мого брата і почав кричати «Надиваса, не пущу тебе аж перед начальником поліції». Не на покірні просьби мого брата, потягнув його до Валя, який казав його вибити і обвести на верхоблюди по вулицях Багдада, причому нарід голосно говорив «Все кара для всіх, що лазять до чужого гарему». В кінці він впав із верхоблюда, зломив собі ногу і став кривий. Опісля валя прогнав його з міста. І він пішов, сам не знаючи куди. Але хоч як я був загніваний на нього, то таки пішов за ним. Доки його не здігнав, узяв його з собою і прийнявся старатися для нього о страву і напиток, що роблю й донині. Халіф сміявся з мого оповідання, сказав Ти добре зробив, а я сказав не прийму себе похвали доки не прихилиш до мене свого вуха. Також для оповідання про життя інших моїх братів, аби ти не думав, що я чоловік багатьох, багатьох слів. На це відповів халіф. Розкажи мені про життя всіх своїх братів і вбери моє вуха в ту в ті веселі оповідання, але, оповідаючи ті жарти, ходи стежкою шатрових шнурків. Я знов почав оповідати історію другого брата Голяра. Знай о князі вірних, коли мій брат одного дня йшов по вулиці, аби залагодити якусь свою справу. Заступила йому нагло дорогу, стара жінка, і сказала, — Чоловіче, стане на хвильку. — Зроблю тобі одну пропозицію. Коли сподобається тобі, то сповні її. — Мій брат став, — вона казала до нього, — поведу тебе до одної річі під умовою, що не будеш багато говорити. — Мій брат відповів на сі, говори. Вона сказала, що ти думаєш про гарний дім із пливучою водою, овочами і віном, про гарне обличчя, на яке дивив бися, про кругле оличко, яке цілував би, про гнучку статяку обіймав би і сиво того зазнавати від вечора до рана, коли піддасться моїй умові, тоді станеш те щастя. Вчувши ті слова, мій брат, запитав, моя пані, чому ти зі всіх сотворінь якраз мене вибрала, ти до сьо, що подобається тобі, на мені, але стара відповіла моєму братові, чи я не казав тобі, не говори, бата, мовчи і ходи зі мною, я обернулася до нього плечима мій брат пішов за нею повне бажання тих розкоші, які вона йому змалювала. Так зайшли до великого дому і пішли горі-сходами, причим брат заважив, що знаходиться у знанням замку. Розглядаючися, побачив чотири молоді дівчата, що гарніших ще жадне око не бачило, які так солодко співали, що їх Голоси могли б бути одушевити навіть глухе каміння. Коли скінчили співати, одна з дівчат спорожнила чашу, при чому брат сказав до неї на здоров'я і одужання, і хотів її обслужити. Але вона відмовила, подали му чашу, коли він її спорожнив. Вона так гремла його в плечі, що він розлютився і серед лаки. Вийшов, та стара пішла за ним і почала моргати до нього, вернувся. він вернувся і знов сів, але не відзивався. Тоді вона знов гримнула його ззаду в голову, що він з землів. Коли прийшов знов до себе, хотів відійти, полагодити якусь там справу, стара здігнала його і сказала, «Пожди ще хвильку, і сповніш своє бажання». Мій брат запитав, скільки разів має ще ждати трохи. Стара відповіла, коли вона о сповниш своє бажання. І брат вернувся знов і сів на своє місце. Тепер усі дівчата повставали і стара наказала їм взяти з його тіла одіж і покропити його лице рожевою водою. Коли вони все вчинили, найгарніше між дівчатами сказала, нехай, даж Бог дасть тобі, пошану. Ти прибув до мого дому, і коли піддашся моїй умові, то сповниш своє бажання. Мій брат відповів на це, моя пані, я твій невільник, і в твоїх руках. Вона сказала до нього, знай, даш Бог дав мені пристрасть до великих жартів, і кожен, хто мене слухає, дістане, чого бажає. І отак казали дівчатам співати, і вони співали, аж ціла саля була дошована. Після сказав до одного з дівчат, візьмі свого пана, зроби свою роботу і приведі його назад знов. Дівчата взяла мого брата, і він не знав, що з ним мало статися. Але стара пішла за ним і сказала, потерпі ще хвильку, а відтак сповниш своє бажання. Тільки одного, що бракує, саме щоб ти обстріг свою собі бороду. І брат відповів, як я можу щось такого зробити, що між людьми приносить сором. Але стара відповіла, вона тільки тому бажає всього від тебе, щоб твоє ліце було гладке, аби ти не колов її, бо вона носить у серце велику любов до тебе. Тільки потерпи трохи, зараз повнив своє бажання. Мій брат згодився і підався дівчині, обстрілили йому не лише бороду, але також брові і вуси, і покрасила на червоне лице. А коли вернулася з ним до молодої, молодої дами, та найперше злякалася його, після почала так дуже сміятися, що аж упала горілиць і закликала. «Мій пане, тепер ти мене зі всім підбив своїм чемним поведенням!» Опісля закляла його на своє життя. Танцювати під час її, чого в домі не стало одної подушки, якою вона в нього не кинула би. Так само інші дівчатки кидали в нього помаранчами, цитринами і іншими подібними предметами, аж він із болю впав без сил на землю. Але вони найшвидше перестали бити по голові і кидати йому в лице, доки стара не сказала на нього. Тепер уже близько до свого бажання, вже не буде тебе бити, тільки ще одно лишилося зробити. Коли вона оп'яніє, то не дозволить нікому взяти себе, не скинувши одяжі і штанів. Так само мусиш ти роздітися догола. Вона буде перед тобою втікати, аж коли ховав, ховав, ховалася перед тобою. А ти мусиш бігти за нею, від ким Кімнати до кімнати, доки її не зловиш. Шлюс. Лель Вагат Васаратин. Опісня вона сказала до нього: роздягайся. І він, як не прирозуміло, скине воду. Тоді дівчина сказала йому: бігай за мною, я буду перед тобою тікати. А коли ти чого, ти чого хочеш, то з мене. І побігла перед ним, а він за нею. Так бігла вона з кімнати до кімнати. А мій брат за нею, аж доки настав напівбожевільно. Нагло почував з її уст тихий крик. Ізаки глянувся, побачив себе серед вулиці, між торговцями шкіри, що, власне, захвалювала свій товар. Побачиш його голову, з обстріженою головою і вусами, обтятими бровами і червоним покрашним лицем сміялися і ревіли. А деякі з них почали обробляти голе тіло шкіремі, доки він не впав без сіл на землю. Тоді вони взяли його на осла і завезли до Валія. Коли той запитав, що хотять, вони відповіли, той чоловік, Вилетів нагло між нас у таким строй з дому вазіра. Валій казав йому дати сто ботогів і правнахив його з міста. Але я пішов за ним, привів його по до міста, значить йому постійне удержання. Коли б я не був таким великодушним, то певно, не був би взяв собі на що й такого чоловіка. Історія третього брата Голяра, третього мого брата сліпого завела раз доля і призначення до одного великого дому, де він застукав у двері, аби поговорити з паном дому. І вижив брати щось від нього. На його стукання пан дому відповів: Хто там коло двері, коли мій брат не давав відповіді? Закликав він сильним голосом: Хто там? Мой брат и теперь не дал ответи и почув кроки пана, который подошел до дверей, отворив их и спросил, что хочешь? Щось во имя диваса высокого. Ответил мой брат. На это он сказал, ты слепый. Мой брат ответил так. То подай мне свою руку, сказал пан дома. Мой брат подал ему руку. И он завів его до дому і повів горя з ходами, доки не зайшли на найвищу платформу, під час чого мій брат думав, що він хоче дати йому їсти або що подарувати. Коли прийшли на гору, запитав він мого брата, «Чого хочеш, сліпий?» Мій брат відповів, «Щось во ім'я диваса високого». На все то відповів йому, «Даш Бог говорить, значить нічого не дістанеш». Тоді мій брат сказав до нього, «Ах, чому ти не сказав мені цього на долині?» Пан Дому відповів, «Найнужденніші з нужденних, чому ти не просив у мене чогось в ім'я Боже?» Коли я на твоє стукання перший раз питався, «Хто там коло двері? Мій брат відповів, «А тепер що хочеш зі мною зробити?» Той відповів, «Я не маю тобі що дати». «То відведі мене до сходів», — сказав мій брат. Він відповів, «Дорога перед тобою». Тоді мій брат устав і пішов до сходів. Уже був так далеко, що між ним і дверми було ще тільки 20 ступенів. Як посогнувся йому нога, і він, падаючи долю сходами, розбив собі голову. Коли він вийшов, не знаючи, куди йти, приступило до нього кілька сліпих товаришів і запитали, як йому повівся день. Він розповів їм своє нещастя і сказав, «Мої брати, хочу взяти і вернути на свої потреби дещо з грошей, які маємо вдома сховані». А, але за моїм братом зійшов був пан дому, аби щось ближче про нього довідатися. І почув слова мого брата. Коли тим часом брат не заважав, що він зайшов із ним де омешкання, яким брат ждав на своїх товаришів, коли ті прийшли, він сказав до них, замкніть двері і перешукайте дім, чи не зайшов за нами хто чужий. Вчувши ті слова мого брата, той чоловік остав і вчепився шнурайки і завісав зі стелі так, що вони Перешукаючи дім, не знайшли нікого і посідали собі коло мого брата. Тоді виняли гроші, перечислили і було більше, як 10 тисяч дергенів. То надвижку розділили вони поміж себе на особисті потреби, а 10 тисяч закопали знову глидом, принесли собі щось з'їсти, посідали до стола. Нагло мій брат почув вколо себе чужий голос і запитав своїх приятелів, чи між нами намакував чужого, відтак простягнув руку і, вхопивши руку пана дому, закричав голосно, ось чужий, вони кинулись до нього і доти били, поки їм не надоело, тоді закричали, гей, віруючи, злодій закрався до нас, аби забрати наші гроші. Коли до них напівала велика юрба людей, чужий чоловік прикинувся також сліпим, аби ніхто не міг його підозрювати, закричав. Гей вірвачі, призиваю ім'я і Гівалі, призиваю і Єміра, маю Єміра віддати важну раду, і за вони не ще оглянулися, вже. З'явилися люди від валя, окружили їх, і повали разом з моїм братом перед Валі. На питання Валі, що сталося, чи що сказав? Слухай мого слова о Валі. Тільки биттям витягнеш від нас правду. Коли хочеш, то пічни з мене, і виби мене першого споміж моїх товаришів. Тоді Валі видав наказ. Положіть того чоловіка на землю і вибивайте. Вибити його. І вони так зробили, і коли удари почали його боліти, він відтворив одне своє око, а в подачі також друге. Тоді Валій сказав до нього, що має значити це удавання, ти, Влайдако. Він відповів, уласкав мене, то скажу тобі. у уласкав його, і він сказав. Ми чотири прикидаємося сліпими, аби таким чином діставатися до домів і бачити жанщини, які ми підступно зводимо і дістаємо від них гроші. Таким робом зібрали ми вже велику суму – 10 тисяч діргемів. Коли ж я зажидаю від своїх товаришів в моєї 2 тисячі 500 діргемів, вони почали мене бити і забрали мої гроші. Тому я прошу диватися і тебе о, опіку. Ти швидше заслугуєш на мою честь, як мої товариші. Коли хочеш переконатися про правдивості моїх слів, тоби тільки кожного і більше, як мене, а вони вже отворять очі. Тоді Валі видав наказ бити їх і першим, якого почали бити, був мій брат, якого доти не пустили, доки не був напівмертвий. Тоді Валі сказав до них, ви ледаки, то ви заперечите, даш Боже, добродійство, і прикидайтеся сліпими. Мій брат заклинав, даш Боже, між нами немає нікого, хто відів би видів би, але вони звалили його знову на землю і били вдруге, доки не землів, а валі, сказав, дайте йому тепер спокій, доки знову не прийде до себе, а тоді діста, дістане третю порцію. Вітав, казав кожному з його товаришів дати більше 300 батогів, а ведючий приговаривав до них, Отворіть свої очі, аби дістануть новіші, що гірші ботоги. так сказав до Валя, пішли ко кого зі мною, аби приніс тобі гроші, бо ті з боязні і сором перед людьми такі не отворять своїх очей. Валій післав когось із ними, коли він приніс гроші, дав йому 2500 дергемів, як його частина проти волі других, а мов брата Бог його товаришів прогнав з міста. Тоді я, о князі вірних, пішов за ним і запитав його, що йому сталося. А коли він розповів мені свою історію, я завів його потіки до міста і назначив йому на ціле життя відповідну суму на життя. Халіф сміявся з моєї історії, сказав, Дати йому дарунок і нехай собі йде. Але завів на диваса, доки не візьму нікого, нічого, доки не оповів князеві вірних пригоди інших своїх братів, і не докажу йому, що я чоловік маломовний, на це сказав Халів. Верти наше вухо своїми штуками і розповідає нам ще свої сміхоховки і побрехеньки. Тоді я оповів далі. Історія четвертого брата Голяра. Мій четвертий брат у князі Одноокі Одноокий був різником у Багдаді. Він продавав м'ясо і годував ягнята. І вельможі і багачі приходили до нього. Купувати м'яса, так що він заробляв багато грошей і набув доми і худобу. Так жив він довгий час, аж одного дня, коли сидів у склепі, приступив до нього шейх із довгою бородою. Дав йому гроші, сказав, дай мені за те м'яса. Мій брат взяв гроші, дав йому м'ясо, і шейх пішов собі, а брат почав докладніше приглядатися грошам, які дістав від шейха, і побачивши, що вони блискуче білі, відложив їх на бік для себе. І так п'ять місяців приходив шейх до мого брата за м'ясом, а мій брат складав усі ці гроші від нього до окремої скриньки. Коли потім хотів їх виняти, аби накупити овець і отворив скриню, побачив в ній самі круглі білі куски паперу. Тоді почав битися по лиці і кричати, аж позбігалося люди, які він відповів, що йому трапилося, так що всі дивувалися. Потім і брат вернув, як звичайно, до склепу, забив барани, повісив у склепі, але кусок м'яса. Відрізав і повісив на дворі і думає, чи можу шейх, я зможу його зловити. І справді незабаром надійшов шейх зі своїми срібними грішми. Брат устав зловив його і почав кричати «Ей, вірні, ходи сюди і послухайте історію, яка мені трапилася цим лайдаком, коли шейх почув, що він так кричить, сказав до нього, що волиш, або пустиш мене і не принесеш мені сорому, або я присарамлю тебе перед людьми, мій брат запитав, який же то сором відкрив ти на мені? Шейх відповів, продаєш людське м'ясо замість баранячого. Мій брат відповів, брешеш проклятий, але Шейх сказав, проклятий тільки той, у кого в склепі висить чоловік. Коли це справа так ти кажеш, відповів мій брат, то нехай буде твій з маєтками життям. Коли на крик брата зібралася кругом, у них великий гірба народу ще обернувся до людей і сказав «Гей, люди, той різник забуває людей і продає їх м'яс замість баранячого». Коли хочете переконатися про опрадумих слів, підій тільки до його склепу, тоді вони вдерліся з тобою обрати замість до барана побачення чоловіка на маку. Тепер як пила мав брати, закричали, «Ти, невірний, ти лайдаку!» Його найліпші приятелі почали вбити, а Шейх так його грибув в око, що воно виплуло. Відтак люди взяли вбитого чоловіка і понесли до начальника поліції, а Шейх сказав до нього, «Еміра, твій чоловік вбиває людей і продає їх м'ясо замість баранячого». Ми привели його до себе, щоб ти встав і сповнив на нім права Дажбога, Бога і від'єпнув мого брата від себе, а начальник поліції не чекав, що, скаже мій брат, який казав йому дати 500 подгів. Відтак забрав всі гроші й його, прогнали його з міста, бо б його вбили, коли б не був такий багатий. Прибитий і не знаєш, куди йти, а пустивий брат міста, йшов босий, аж зайшов до великого міста, де осів, як швес полотек. Він утворив там склеп і сидів, працюючи на хліб. Коли одного дня, йдучи за своїми інтересами, почув ржані коні. Коли запитав про причину того, відповіли, що все, король йде на лови. Тоді він став, аби передавитися походові, причому соромився свого нужденного вигляду, бо перейшов від різництва до шефства, Припадкова око короля впало на око мого брата. Тоді король голову голови закликав. В бозі моє прибіжище перед нещастями нинішнього дня і обернувся конем и вернув из села у дружины до дома а после наказав король своим пожаром зловити и вибити его брата и вони його так выпорвали что он был на марта, не знаючи причину своего несчастья совсем знищенный пішов мій брат додому и по дорозі оповел свое несчастье одному из королевского окружения тоди то и так Розсміявся, що аж упав горілиць і сказав до брата, «З нами, брата, король не може дивитися на однооких, а коли хто до, до, хто до того сліпий на ліве око, то каже його вбивати». Чувши те, перешив і брат тікати з того міста, та й осів у іншому місці, в якому не було короля. Там жив довший час, аж жодного дня, коли задуманий Своїм положенням вийшов трохи розірватися. Почув на соборожанні коней скрипкам Надійшло призначення Боже. Почав тікати, шукати сховку, але не бачив нічого. Тільки одні зачини двері. Коли він кинувся до них, вони перевернулися. Він побачив за ними довгі стіни, які забігли. Тален виглянувся, вже зловила його двох людей і почали кричати. Хвала дивася, що віддав тебе в наші руки. Ти, вороже, Даж Бога, три ночі відібрав ти нам відпочинок і сон, що ми не могли проспасити, які мали перед передсмак смерті. Мій брат запитав, що е люди, чого хочете? Вони сказали, ти засидаєш на нас і хочеш нам і, пане, відомому, нанести сором. Чи не досить тобі, що він через тебе твоїх товаришів збіднив? Але тепер покажи ніч, яким ти нам грозиш кожну ніч. Коли вони його перешукали, знайшли в його в одязі яким, яким прикривав сандальний брат закликав. люди! Бійтеся, даж Бога, в моїй справі, знаєте, що моя історія дивна. Вони запитали його, яка твоя історія, і він розповів їм в надії, що вони його пустять, але вони не зважали на його оповідання, тільки вибивали його і здерли з нього одиш. Але коли побачили у тілі з обох боків знаки від батагів, закликали прокляти ті знаки від батагів, доказить твій злочин. І повали мого брата перед валем. А він собі думав, тепер упаде на мене кара за мої гріхи. І тільки даж Бог високий може мене врятувати. Коли його поставили перед валем, той сказав, лайдаку, тільки за великий злочин, ніхто не отримав стільки батаїв. І казав дати моєму братові 100 батаїв. Відтак посадили його на верхоблюда, і ви і кликали перед ним. Це кара для того, що вдирається вдома чужих людей. Але я вже був, почув про своє нещастя і вибрався до нього. І цілий час, коли вони обвозили його на місці, і таке про нього голосили, я вже товаришів йому, аж доки його не пустили. А я прибув із ним до Богдату і дав йому удержання. Шлюс. Історія п'ятого брата Голяра. ні п'ятий брат у князі Вірні, той із обтятими вухами, був жебраком, Ще вічно жибрав у людей, одним споживавши вижив. А наш батько був старий, віковий шейх, який лишив нам при своє смерті 700 діргемів. Коли кожен із нас дістав свою честь у сумі 100 діргемів, ні брат стояв безради і не знав, що має з ними робити. В кінці прийшло йому на думку накупити скланову товару, і торгувати ним і збирати зиски. Отже, накупив на 100 геймів скланову товару, спакував у великий кіш і сів собі на одній місці продавати. Те місце було близько муру. Спершися у нього сидів він, роздумуючи, говорив до себе, мій цілий капітал 100 геймів Виложений отостальний товар, я продам його за 200 дергеймів і за ті гроші накуплю зносного товару, який продав за 400 дергеймів і так буду купувати і продавати, доки не зб'ю великого маєтку, то накуплю ріжні склепові. Товари, парфуми, і я буду ними торгувати, доки не ось яну великого зиску, а тоді куплю собі гарного палату. Накуплю мамелюків, коней і позалучних сидел, буду їсти і пити. Не сміє бути в місті ні одна співачка, якої я не запросив би до свого дому, аби почути її спів. Всі ті пляни робив він, коли перед ним стояв кіш струнним товаром. Опіса, говорив він, до себе далі. Порозсилає всі свахи, аби мені знайшли дівчини між доньками королів і везірів. Буду старатися о доньку везіра, про яку красу і дівну принаду. Вже перед тим дійшла візько до моїх вух і прилажу їй на ранній дар – тисячу дінарів. Коли їй батькові це сподобається, то моє бажання буде сповудне, коли ж ні, то я йому наперекір візьму її силою. А коли вона буде вже в моєму домі, куплю десь малих євнухів і справлю собі одіж, як у короліві Султанів. Скажу собі зробити золоте седло, висаджене дорогим камінням, і вийду в окруженні мамилюків справою лівобоку, зпереду і ззаду, аж побачиш мені вазир. устане переді мною за пашаною, відступить мені своє місце і сяде ніж мене, бо він мій тесть. Тоді і стоятимуть коло мене два євнухи з мошонками по тисячі динарів. Тисячу дінарів дам йому в Ірані дар за його доньку, а ти що? Подарую, щоб він бачив, який я великодушний і щедрий, і який малий світ у моїх очах. Опісля верну до свого дому, і коли прийде до мене хто від моєї жінки, обдарую його грішми і почесною одіжджу. А коли визьер, прийшла мені який дар, я відійшлю назад, хоч би той дар був який дорогий. Нічого не прийму від нього, аби вони пізнали мою горду душу і зрозуміли, що я вдавалюся тільки на найвище місце. Відтак піду до них, аби мене не прибрали і обсипали почастями, коли це вчинять, заряджу весіллі пристрою, як найгарніше свій дім, а коли надійде година відслонення, приберу свою недорожчу одіж, сяну на подушку автону золотом, і не буду дивитися ані вправо, ні вліво, аби показати висоту мого розуму і мою духову гівненість. А коли з'явиться моя жінка, як місяць сповнює у своїх принадах та строях, глядіти йому на неї горда і висока, а Росії прийшли і «Мій пан, твоя жінка, і невільниця стоїть перед тобою, по хоче погляд, бо й вже недобре добре відстояння, коли ж вона цілуватиме переді мною землю, раз, двічі, ще більше, більше, піднесу свою голову і кину на неї один погляд, а потім, Спущу знов голову в долину, а коли вони з неї відійдуть, устану, переберуся і вберу найгарніше одяг, яку маю, коли ж прийдуть з молодого в друга, Не погляну знов на неї, доки вони не напросяться. Тоді кину я один погляд і знов спущу голову в долину. І так подержатися, доки не скінчиться обряд відцелонення. Шлюз. Лель ненуа фалатін. Відтак, скажу, євнукові, внукові кидати дружкам машонку з 500 динарами, а коли дружки візьмуть її, скажу їм завести мені до неї до весільної кімнати. Коли мене завели до неї, не і з маловаженням, маловаженням і не промовлюють до неї ані слова, аби бачили, яка в мене горда душа, тоді прийде до мене і мати, цілуватиме мені голови і руки і скаже, мій пане, Поглянь на свою невільницю, яка тужить за твоєю близькістю, потішу її хоч одним словом. Але я не відповів нічого. Тоді вона буде лас ластитися коло мене, а в кінці цілувати ми, ми руки ноги і мій пане, поглянь. Моя донька, гарна дівчина, яка не бачила що ніякого чоловіка, коли ти її так прийматимеш, то її і трісне серце. Прихалишися у свою доброті до неї, говори з неї. І встане, принесе мені чашу віна, а її донька візьме в неї і подасть мені. Коли вона підійде до мене, то нехай стоїть, а я розіпруся на своїй подушці автованій золотом, і для своєї гордої душі. І має стачної гідності, навіть окон не гляну неї. Так що вона вважатиме мене могутнім султаном, коли вона до мене скаже: Мій пане, заклинаю тебе надивися, не погорди чашу з рук твоєї невільниці, бо гляння твоя невільниця, то і тоді не дам відповіді. Коли ж наста... наставатиме, скаже, мусиш пити, прилежіть мені чашу до уст. Я зайду кулаком в лице і копну ногою ось так, і копнув ногою кіш. Зі склом так, що ти упав з підвішеного місця на землю, і все скло розбилося. Тоді мій брат почав кричати, то все походить від моєї гордості, а коли б я, о князевірних, вірних, мав був судити за те мого брата, то був би йому дав тисячу батагів і, спуб... і, спуб... і спублічив його в місті. Мій брат бився по лиці дерно собі одяг і плакав, коли він так сидів, і не перестав плакати, що Пропав його капітал разом із зиском, нагло проїхала попри нього на мулі з сідлом із золотого брокату, в товаристві численних явників, чудово гарна пані, напарфумована Мосошем, прямуючи на п'ятничний намаз. Коли побачила мого брата, як сидів перед склом і плакав, змеусердилась над ним, і серцем вона запитала, що йому, а коли вчули, що він збив кіш ісклених товаром, з якого в продажі, з якого продажа жив, прикликала я свого Євнуха і сказала до нього, «Дай усі гроші, які маєш при собі тому бідному чоловікові». Євник подав йому машонку, коли мій братий творив, знайшов в ній 500 дінарів. Так що з надміру ради сяжав вмер і просив для неї благословенства. Бла, бла, бла, бла Відтак вернув до своєї хати багатим чоловіком. Нараз, коли так сидів і думав, хтось застукав до двері, а коли вставив, отворив, побачив, що це була, яка стара незнайома жінка, вона сказала до нього, «Мій сину, знай, зараз кінчиться час молитви, а я ще не обмилася, тому прошу, тебе, -то пусти мене до своєї хати, обмитися». Мій брат відповів їй, чую і слухаю, і дозволив їй увійти, боячи все ще в хмарах, радості за динарів. Коли стара була готова, підійшла, до місця, де він сидів, помолилася там, видаривши три рази поклонний, просила мого брата гарного благословення, коли він їй за те подякував і хотів подарувати два динари, вона, побачивши, її закликала «Слава, дивисься, я дивуюся ті, що вмімо того братського вигляду люблять тебе, візьмі собі свої гроші від мене, або коли їх не потребуєш, віддай їх тій дамі, що тобі їх подарували з приводу розбитого скла». Вчувши те, запитав мій брат стару, моя мати, що зробити, аби дістатися до неї, стара відповіла. Мій сину, вона хилиться до тебе, бо хочеться жінка бати от чоловіку. Візьмеш із собою всі свої гроші і зійдешся з нею, то, зібравши всі чимності і гарні слова, дістанеш з її краси та її грошей все, чого захочеш. Він брат взяв усе золото, вставив пішов за старою. Не можуть в цьому тому вірити, так дійшли до великих двері-двері. На стукання старої вийшла грецька новільниця, відчинила двері, які стара вийшла. Карачимо, братимось, йти за собою. Він увійшов і побачив, що знаходиться в великому домі. Ідучи далі, зайшов до великої кімнати, висталений килимами з знавісами. Ледо тут сів. Поклав перед собою золотий світ тюрба на коліна. Як уже надійшла дівчина, що гарніше не можна було бачити, в найдорожчій одіжі. Мій брат устав перед нею, а вона засміялася до нього і показала свою радість задля його приходу. Потім пішла до дверей, замкнула їх і вернула знову до мого брата, взяла його за руку та й повела до віддаленої кімнати, виставлено ріжними шовками климами автоном золотом. Тут сіла ми, братці, в неї і бавилася не в довгий час. Опісля стали сказала до нього. Не йди звідси, доки я не верну, Хвилію не було, аж нагло не пішов чорний вільник величезного росту з виявленим мечем, якого ясня сліпила очі і до мого брата, хто тебе сюди привів, ти найніжче з людей, ти синою розпусниці, плоди сором. Моєму братові здеревенів язиків він не міг нічого відповісти. Невільник вхопив його, розібрав і даний у плазом меча більше як сімстодарів. Доки брат не звалився, як довгий, на землю. Невільник думає, що він мертвий. Лишив його в спокій. Тепер закричав так голосно, що аж е задрожала земля і затряслася кімната. Де ель велик? На це прийшла невільниця із гарною місткою повною солі. Почала пхати у рани, у брата, доки вони не отворилися. Але брат нарушив себе, що вони можуть заварити, що він ще живий, і добити його, коли це відійшла. Невільник крикнув знов так голосно, як перший раз. Дома брата підійшла, тепер стара, і затягла його за ноги до довгої і темної пивниці, де кинули його на купу інших повбиваних. Тут лежав він два дні, але даж Бог дав, що сіль стала причиною його ратунку, бо через те Затомувалася кров. Мій брат почув собі стільки сил, що міг рушитися, став, отворив вікно, яке було в морі, і вийшов з півниці, чим біем. Да Бог Могучий Великий мав його в своє пиці. Від темноті пішов далі, сковався до рання в сінях, коли стара рана виходила в нове лови. Мій брат вийшов незаметно до неї, пішов до своєї хати, де лічився, доки не подужав. Притім, слідів Докладно за старою, бачив, що вона за кожний раз ловила когось іншого і вела до того дому, але нічого про те нікому не говорив. Коли вже зовсім виздоровив і прийшов до повних сил, взяв шмату, зробив з неї мошонку і наповнив товчоним скалом. Відтак перебрався так, що ніхто не міг його впізнати, бо обрався в стрій чуженця. Привезяв машонку до поїзду, взяв з собою метчик і скував під одіж. Коли побачив стару, загородене звимовою чужинці, питаючи «Стара, чи не маєш вдома ваги на 900 динарів?» «Стара відповіла, я маю молодого сина, що міняє золото і має ріжні ваги. Ходи зі мною до нього, заки вийде з дому, щоб зважив твоє золото». Мій брат сказав «Іди ж наперед». Вона пішла наперед, а мій брат за нею. Доки не дійшли до тих дверей, на стукання вийшла дівчина, засміялася. А стара сказала принес вам товстим м'ясом. І дівчина взяла мого брата за руку, завалила його до тої самої залі, що перше посиділа часов коло нього. Опісля стала сказав до мого брата: не йди, поки сиди, я не верну. Але ледве вона пішла від мого брата, як надійшов не невільник із з мечем і крикнув на нього Вставай, поганче! Коли він брав доставив, невільник пішов вперед поперед нього. Він витягнув меч, і мав. Від одіж і так його рубанув, що аж голова відлетіла. Тоді затягнув його за ноги до півниці і крикнув Де Меліга?». Коли невільниця на надійшла солі, по з мискою солі, побаченому брата з мечем у руці, почала втікати на брат Сігнаві і так рубанув, що голова відлетіла. Тоді закричав: Де стара? Коли та вийшла запитав, пізнаєш мене стара відьма? Вона відповіла «Ні, мій пан, він сказав до неї, Я то власник динарів, що до нього ти прийшла і милася, і молилася, а пісто пісто звала сюди. Вчувши те, вона почала просити «Бійся Бога в моїй справі», але мій брат замахнувся і розрубав на надвоє. Тоді вийшов із залі шукати дівчини, коли вона його побачила, стратила голу просила ласку. Він дарував їй життя і запитав, що тебе привело до того чорного. Вона відповіла, я була невільницею в одного купця, і та стара час до нас приходила. Раз сказала вона до мене, нині вечором буде в нас пир, якого ще ніхто не бачив. Хотіла би, аби ти прийшла і подивилася. На це відповіла, чую і слухаю. Убралася в найгарнішу одіж і взявши зі собою машонку зі ста Дінарами пішла з нею, вона завела мене до дому. Ледве я війшла, як цей чорно зловив мене, і так три роки мислила тут перебути через підступ старої війми. І брат запитав її, чи він має щодо дому. Вона відповіла, дуже багато, коли хочеш забрати, то бери. І брат пішов за нею. І вона показала йому одну скриню, другу, і третю, повні мошонки з грішмі. Аж мого брата закритував з голова, тоді дівчина сказала до нього, «Лиши мене тут, а сам іди, і приведі люди, аби забрали гроші». І брат послухав її і знайняв 10 людей. Але коли прийшов до двері, вони були отворені, дівчина з машонками зникла. Лишаючи, крім речі, тільки небагато грошей. Так, що він побачив, вона його шукала. Він забрав решту, грошей і всі... Речі. Так, що вдома не залишилося нічого, і на радощі перебув ніч. Але другого дня рано я побачив перед своїми дверми 20 вояків, а коли вийшов до них, вони зловили і сказали, «Звідки маєш ті речі?» – мій брат заповів, «Дай мені ласку». «Валій» – подав йому хустку ласку. І оповив йому всю свою пригоду, відпочив до кінця, згадуючи також про втечу дівчини. Але з того, що взяв, дадав він. Вибере собі, що хочеш, і лиши мені лише що стільки, щоб я мав, що жити. Валей зажидав усі гроші і речі, і я забрав собі, а решту віддав моєму братові. Збоязняй, бо султан проти не знався. Але сказав йому, забирайся з цього міста, бо повіше тебе. Мій брат поїв, чую слухаю, і вибрався до іншого міста, але по дорозі напалені у розбійники, обдерли його догола. Вибили і повідризували йому вуха, коли довідався про те, пішов за ним за одіжджі і привів його в Радован до міста, де постарався у його утримання. Шлюз. Історія шостого брата Голяра. В кінці мій шостий браток князя у вірних. Той з відрізаними губами був дуже бідний і не мав нічого з минулих діберського світу, коли одного дня вийшов, аби собі щось випросити, щоб ще задержати останній дух життя. Побачив на одній із вулиць гарний дім із високим і просторим коридором. У дверях дому стояли єнухи видаючи накази і заборони. Коли запитав когось, що там стояв про дім, дістав відповідь – це дім королівського сина. Тоді мій брат приступив до тих, що стояли в дверях, і просив їх про щось, а вони відповіли – «Віди дверми і дістанеш від пана дому, чого хочеш». Мій брат ступив, і йшов часок, аж дійшов до незвичайно чудового дому в якого середині був город. Не знаючи, куди зверну... з... звернутися, пішов мій брат просто в протилежний бік, де побачив чоловіка з гарним лицем і бородою. Коли той відів мого брата, встав перед ним, привітав його і запитав, чого хоче. На це брат відповів, що терпить нужду. Вчувши все, то дуже засмутився, витягнув руку до своєї одіжі, роздер і закликав. Я в місті ти голодуєш, це не можу знести. Обіцюючи йому всяке добро, сказав, мусиш у кожній разі поділитися зі мною сіллю. На повів відповів мій брат, мій пане, я не можу довше видержати, я дуже голоден. Тоді він закликав, хлопче, принеси миску і відро і сказав до мого брата, мій гостю, приступи і обмий собі руки, і мій брат удавав, що ми в. Обмив собі руки, відтак закликав на своїх слуг, а принести стіл і слуги ходили сюди і туди, неначе подавали страву на сце стіл. Відтак, пан домов, взяв мов брат, сів із ним до того буцімто стола і, рушаючи зубами, удавав що їст, говорячи, при до мов брата, їж і не соромся, бо ти голоден. Мій брат так само вдавав, що їсти. Пан Дому говорив до нього «Їдь і дивися на цей хліб, який він білий». Мій брат додавав, що нічого не заважує, думаючи собі. Той чоловік любить собі жартувати з людей. Його сказав «Мій пан, в моєму житті не бачив я гарнішого білого хліба, як оцей, а смачнішого також ні». На це відповів пан Дому «Цей хліб покла одна з моїх невільниць, яку я купив за 500 динарів». Вітак закликав, хлопче, принеси нам сірбач, якому нема рівного між стравами королів. Я обернувся знову до мого брата, припрошуючи, їдь ж, мій гості, бо ти дуже голодний, мусиш їсти. Вітак знову закликав, хлопче, принеси нам курята з пістаціями. І сказав до мого брата, ну чогось подібного ти ще ніколи не їв. І брат відповів, справді, мій пане, ті страви нічого не дорівнює смаком. А після пан дому почав вдавати, наче кладемо братові куски виста, вичислив йому прийтім ріжні страви і описував їх делікатність, коли тим часом мій брат так золодів, що був жадний ячамінного хліба. «Тоді запитав пан Дому, чи бачив ти коли гарніші приправи, як у тих стравах?» Мій брат сказав, «Я вже досить попоїв тої страви. Тепер господар закликав на слух, аби подали солодище, коли ті помахали руками в воздусі, не наче принесли сили солодощі. Пан Дому сказав дому брата, ще речі, ані добрі, на моє життя їж трохи оріхового конфекту» і бери той кусок, за тече юлеп. Мій брат відповів, коли б я тебе все мав, коли я тебе все мав, мій пане, і почав розпитуватися про скількість мошосів, які вжити до оріхового конфекту. На що пан Дому відповідав йому, в моїм домі є звичка до кожного оріхового тіста брати пів фунта і півфунта амбри. Тим часом мій брат без перестанку рушив головою, губами і млякав язиком, наче салузи, що йому дуже смакують. Опісля господаря закликав знову на слуг, а принесли сушені овочі. Коли вони помахали у воздусі руками, сказав пан, "Є ще дали оріхи, розинки та інші річі. Вичисляв йому найріжнародніші сушені овочі. Припрошуючи при тім брате, їж і не стидайся, аж у кінці брат відповів мій пан, я вже ситий і рішуче не можу більше їсти. Тоді господар дому сказав мій гостю на дивася, коли хочеш їсти, вишикання страви і кріпитися ними, то не будеш терпіти голодом. Думаючи про себе положення, як його викпив пан дому, мій брат сказав до себе. На зроблю йому такого збитка, що він жалуватиме перед дивом, що так обійшовся зі мною. Тепер господар закликав знов на слуг, аби подали віно і почали махати, і вони почали махати руками в воздусі, не наче подавали вино. Після пан дому почав удавати, що подаємо брату і чашу сказав до нього візьміть чашу, вино повинно подобатися тобі. Мій брат відповів йому, мій пане, все те завдяки твоїй доброті. І підніс руку до уст, удаючи, що п'є. Коли відтак пан пандово запитав, подобається тобі, брат відповів, мій пане, ліпша вина, від цього я ще ніколи не пив. На це сказав господар, пий на щастя і здоров'я. Відтак почав удавати, що сам п'є, і подав брата віддругу чашу. Але мій брат, удаючи, що впився вином, Підняв нагло руку, аж показалася голо рам'я, і так його гримнув у плечі, що аж саля задодніла, а відтак повторив все другий-третій раз. А коли господар крикнув нього, що це значить, ти найнижче створіння, брат відповів, мій пан, я твій невільник, для кого ти був повний ласки. Позволив йому вступити до свого дому, дав йому їсти страви і пити благородне віно. А він опився вином і зле поступив з тобою. Одначе твоя гідність зависока, щоб ти мав брати йому за зле його глупоту. Вчу, що ті слова мого брата, пан Тому засміявся і сказав, я вже довгий час жартую собі з людей. І ви сміємо всіх, що зносять якийсь терпкий жарт, але досі не на трапі, а ще ні на одного, який міг би знести той жарт, ані на одного, який би був такий хитрий, як ти, та й вдавав усі мої рухи. Тому дарую тобі і прошу тебе бути справді моїм товаришем при столі і ніколи не розставатися зі мною. З тих страв, які перед тим вичистивав, і їли з братом, доки не наїлися. Потім пішли до винярні, де були дівчата гарні, як місяці, що декламували ріжні річі і грали на всіх інструментах. Там пили, доки вину не змогло, і їх. Їх господар так запризнів з мим братом як коли б це був його рідний брат. Полюбив його з сердечня, подарував йому чудову почесну одіж. Другого дня рани почали знову їсти і пити. І так жили 20 літ, доки господар не вмер. Тоді султан сконфіскував його маєток і забирав для себе. А мій брат утік з міста, але в половині дороги напали його арапи і взяли до неволі. Той, що його зловив, почав його бити і... Казав, «Надивося, викупи в мене своє життя. грішми, бо вб'ю тебе». Мій брат почав плакати, заповняти, що нічого немає, і не знає, яким способом роздобути гроші. «Я твій невільник, і в твоїх руках роби зі мною, що хочеш». Тоді би сердечній бідуїн видях із своєї піхвої такий широчений ханджар, що коли б його впакувати в шію верхоблюда, він перерізав би її від одної шини жили до другої. Вхопив його за праву руку, приступив до мого нещасного брата, відрізав йому обі губи, ще завзятіше, домагаючись грошей. А той бедуїн мав гарну жінку, яка чіпалася до мого брата, коли йому ж вийшов, і не йому. Але мій братки сором передивився, відкидав її. Пропозиція. Та одного дня, коли вона знов почала накидатися, і він забавлявся з неї і взяв її на коліна, надійшов наглої муж, і кривного брата, гора тобі, проклятий, хочеш звести мою жінку? І видяв ніж, і сколичив його, відтак посадив на верхоблюде, і скинув на одній горі, та й пішов своєю дорогою, лишаючи мов брата його долі. Коли подорожні проходили попри нього і пізнали його, дали мої стоїпити і, і донести мені про нещастя, тоді я пішов за ним, забрав його і привів до міста, даючи йому, що потрібно до життя. Коли князь вірних почув історію моїх братів, засміявся і сказав, ти сказав правду, мовчаливий, ти чоловік небагатого слів і також але. Забирайся з цього місто, іди собі до якого-іншого. І прогнав мене з Багдада, Я вандрував із краю до краю. І переходив Ріжньоколиці, доки не вчув, що він помер, і хто інший обняв по нім халіфат. Тоді я вернув до міста Багдаду і зустрітився з отцим молодцем. Мімо того, того, що я зробив йому Найгарнішу прислугу, бо без мене був би він згинув. Посуджує він мене про річ, від якої я далекий. Все, що він тут розказував про мою влізливість, балакучість. Це брехня, шановне товариство. Шлюз. Кінець історії краси Горбатова. Коли ми, продовжував кривець, далі своє оповідання перед королем Китая. Вчули від голяра ту історію, переконалися про його влізливість та балаку, балакучість та побачили, що він скривдив молодця, Зловили його, замкнули і посідали навколо місця його замкнення. Тоді їли і пили, безпечні перед ним аж до кінця гостини, яка збулася як найгарніше. Аж коли почули кліч до вечірної молитви, повстали і розійшлися. Коли я прийшов додому, моя дружина зробила квасну міну і сказала, «Ти бавишся цілими днями, а я мушу сидіти засмучено вдома. Коли тепер не вийдеш зі мною і не постараєшся на решту дня забавити для мене, то це буде причиною нашого розводу». Тому я вийшов із неї, ми бавилися аж до пізного вечора. А вертаючись додому, стріли, стріли горбата, який був зовсім залятий віном. Я запросив його до себе, він згодився і вийшов купити печеної риби. Коли ми так сиділи, і їли, моя жінка взяла шматок хліба і кусок риби і запкала йому уста, А він удавився і впав мертвий. Тоді я взяв його і заніс додому отцего лікаря. Лікар додому над кухмістра, а над кухмістер підсунув його на дорогу Баришникові. Ось історія яка мені вчора трапилася, чи вона не від історії Горбатова. Вчувши ту історію, король Китая сказав кільком своїм дворакам піти з кравцем і привезти голяра. Говорючи до них, мусти привезти до голяра, щоб я сам почув його і щоб ми через те були усі увільнені. А після похоронимо і закопаємо в землі того Горбатова, тому що він уже від учери лежить мертвий. Поставив на його гробі пам'ятник, бо він дав привід до того, щоб ми познайомилися з такими дивними історіями. Незадовго вернули двораки із волярем і поставили його перед короля, коли король подивився йому і побачив, що це старий шейх, більш як 90-літній, з чорним ліцем, білою бородою, білими бровами з відрізаними вухами, довгим носом і гордою міною. Розсміявся з його виду і сказав, «Гей ти, мовчаливий, розкажи нам дещо з свих історій». Але Голяр відповів, «О королю часу, що значить християнин, жит, мослем і мертві горбати між ними, і що значить це, ціле оце товариство». Король Китая відповів йому, «Чо, питаєшся про те? Голяр сказав, питаюся про них, аби король знав, що я не влізливий, не дбаю про те, що мене не обходить, і що немає в мені нічого з тої балакучістю, про яку вони мене обжалували. Я мав щастя з своїм прізвищем С. Саміт, мовчаливий. На це сказав королю: розкажіть голяреві про горбату, та його вчорашню пригоду, а коли вони йому розповіли, що християнові жидові, надкухмістрові і кравцеві трапили з Горбатом. Оляр похиляв, похотав головою і сказав, на дивася, це незвичайно дивна історія. Відкривайте мені горбатова. Коли це сталося, він сів йому в головах і поклав йому голову собі на коліна. Коли одначе заглянув Горбатом в лице, почав так сильно сміятися, що аж упав горілись і сказав «Усяка смерть має свою причину, але зі смертю Горбатого склалося таке диво, що все треба би записати до актів для науки всіх пізніших поколінь». Здивовано такою таку мову, король запитав «Поясни нам ти, мовчаливий, чому ти так говориш». Я відповів «О, королю, за твоєю ласкою, з Горбатом є ще життя». І виняв із кишені пуделечка з мастею, намастив йому плечі і накрив його. так, виняв, виняв кліші, запхав їх у горло і витягнув ними звідти кусені риби з остоною. Так, що всі люди могли це побачити, ледве це зробив. Я горба наскочив на ноги і пчихнув, А прийшовши до себе, до свідомості. Повів рукою поліції і закликав, «Дивас Оден, а Магомед його пророк!» Всі присутні дивувались тому, що бачно глядали власними очима, а король Китаю засміявся, аж з землів, так само всі присутні. «Відтак», Султан сказав, «На, дивасся, та історія дивна і дивніша від неї ще не зазнав у своєму житті». Гай і всі зібрані вояки, чи бачили ви, коли в оцім життю щоб мертвий ожив, коли б Дивас не був зі славою того голяра, він був би вже належав до народу з, та, з того світу, тільки йому завдячи він життя, він відповіли, на Диваса це одне з найбільших чудес. Після казав король Китая записати ту історію і зложити в королівській скарбниці, дав жидові христянові надкухмістерові, коротко кажучи, кожному з них дорогу почесну одіж, а кратця кравця іменував своїм власним кравцем, назначивши йому постійний дохід. Примиривши кравця з Горбатом, дав також останньому гарну і дорогу почесну одіж, назначив йому постійний дохід та й іменував його голярем королівства і товаришем свого стола. І всі вони жили найвеселішим і найприємнішим життям, доки не прийшла по них та, що не ішти всі радості і розриває всі зв'язки. Але та історія не дивніша від історії «Аль-Нур-Ед-Одіна» и Айнис Альджелиса. Шлюз. Аль-Лур-Аль-Дин и Айнис Аль Джаліс. Счастливый королю, раз жив у Базрі король, что любил бедных и жебраков, был добр для своих подданных и обдарував всех, кто верил в Мохаммада. Той король називався Мухаммад син Сулеймана ель Сейні, і мав двох вазірів, з яких один називався ель Муїн, син Савія, а другий ель Фадль, син Хаккана. Але коли ель Фадль був найблагороднішим чоловіком свого часу, і вів як найблагородніше життя, так що серце всіх, були йому віддані з любовлю. Мудреці слухали його ради, і всі люди благали для нього довго віку, бо він з'єдняв у себе все добре, а поборював зле. І злочасне, то везір ел Моїн ненавидів нарід, не любив доброго і з'єдняв у себе все зле. І так нарід по призначенню всемогучого любив Фадль-Ель-Діна в такій мірі, в якій ненавидів Ель-Муїна. Одного дня король Мохаммад, сидячи на троні свого королівства, окруженого вільможами держави, закликав нагло свого візіра Ель-Фадля. І сказав до нього, хочу мати дівчину, що гарнішої від неї нема між сучасними. Не все сказали вельможі держави, такої дівчини не знайдеш, ніж 10 тисяч динарів. Султан закликав зараз скарбника і наказав йому, занеси десь тисяч динарів до мешкання Ельфадля. Скарбник сповнив наказ короля і визір опустив замок. При відході султан наказав йому. Ще ходити щодня на торговицю і класти справу посередникам на серце, а також, аби жодної дівчини не продавати за ціну нижче 10 тисяч динарів, не показавши її перед тим Візирові. Вазир сповнив наказ короля, і посередники не продавали жодної дівчинки, не показавши вперед йому. Це тривало вже довший час, і везірові не подобалося. Ще жадна дівчина, аж одного дня один із посередників вибрався до мешкання вазіра і, заставши його, що він вибрався їхати до замку короля, зловив його за стремено і сказав, «Мій пане, є дівчина, для якої дано тобі благородний мандат?» Вазір відповів, «Приведи її сюди». По короткій неприсутності посередних вернув і перевився з тобою дівчину гарного росту і з повною груддю, з, з чорноокрашеними віями, круглим лицем, гнучким станом і сильними бедрами. Мало на собі, як найгарнішу одіж, її сліна була солодша від Юлеп, її постать засоромлювала Гількі Бана. Її слова були лагідні, як зефір, що віє над цвітами в городі. Коли вазір побачує, вона йому надзвичайно подобалася. Він запитав посередника, яка ціна. Посередник відповів, її ціна 10 тисяч динарів. Але її власник заклинається, що тими 10 тисячами динарів не заплачені ще курята, які вона поїла. І почесна одяг, яку вона пороздавала і і учителям. Бо вона вчилася штуки писання, граматики, головних основ права і теології, медицини, обчислення календара, а також умія грати на найряжніших музичних інструментах. Тоді Вази розказав, проведи сюди її пана. Посередньо привів його зараз. Був це перс, який мав за собою довго життя. Так, що час перемінив його тіло в шкіру і кості. Коли він став перед Вазіром, то й сказав до нього, «Від султана Мохаммада 10 тіч динарів за ту дівчину!» Перс відповів, «Коли вона для султана, то мій обов'язок запросити йому дарунок і нічого не жадати!» Вазір сказав принести гроші і відважив Персові умовну суму. Тоді приступив до вазіра торговець невільниками і сказав, це дозволу нашого пана, вазіра, я хотів би сказати слово, вазір відповів, «Нехай чую, що маєш сказати». Тоді торговець невільниками сказав, «Я радів би тобі не вести ще нині тої дівчини до султана, бо вона ще не прибула сюди і наслідком зміни повітря і дороги змарніла. Тому подержи й десять днів у себе в замку, щоб відпочили і принада збільшилося ще». Тоді поводи її до купелі, вбери в найгарніший одіж і поводи до султана, а це принесло тобі більше щастя. Вазір подумав над словами, торговця невільниками і признав її правдивими. Тому з'яви до свого замку, умістив в окремих кімнатах і давав їй щодня їсти і пити, де заспокоював інші її потреби. Вазір Ельфадель мав сина як місяць повний, і сяючим обличчям і рум'яним лицем, на якій була малинка, як косак амбра з сірим пушком. Той молодець не знав нічого про дівчину, але його батько Астерігі, і перед ним кереч, чи знає мою дочко, я купив тебе виключно для короля Мохаммада. Тому стережися перед моїм сином, який у цілій дільниці міста не лишив ні одної дівчини, що не зачепити, щоб не зачепити її, і вважає, що він ані бачив твого лиця, ані чув твого голосу. Дівчина відповіла, чує слухи, і Вазір відпустив її і пішов геть. Якийсь час вела вона вигідне життя в замку Вазіра. Аж раз хотіла призначення, що дівчина пішла одного дня до купелі, що була в домі. Коли кілька невільниць викупали її, вона обрала святочний одіж, і у якої виглядала ще гарніше і принадніше, і пішла відвідати жінку Вазіра і її поздоровати. Поцілувала її рукою та сказала, «Нехай тобі купиль вийде на здоров'я, як тобі було в ній!» Вона відповіла, «Моя паня, не бракувало мені нічого, крім твоєї присутності!» Тоді паня сказала до невільниці, «Ходіть, підемо до купелі!» Невільниці, слухаючи, пішли за своєю панною до купелі, перед кімнатами, які займала султанова невільниця Айніс Аль-Джаліс, поставила дві невільниці, яким наказали не пустіть нікого до дівчини. На що та відповіла, відповіла, «Чуємо і слухаємо!» Коли дівчина сиділа так у своїх кімнатах, надійшла, надійшов наглас син вазіра – Эльнур Ель аддін питаючи за матір'ю і за родиною. Оби невільненці відповіли – вони пішли до купелі. Ель-Джеліс чула у своїх кімнатах його голос і подумала собі, як може виглядати той молодець, про кого вазір сказав, що він не лишив ніякої дівчини в діліці, аби її не зачепити. Я дуже хотіла б його раз побачити, і встала все ще гарно від купелі, та пішла до двері, аби поглянути на нього. Був все молодець гарний, як повний місяць, так що один пора на нього зараз будив дівчину любов. А молодець також побачив дівчину, і обоє попали всі взаємною любов, і тоді молодець... Приступив до боку невільниці, почав так на них кричати, що вони повтікали і дивилися здалека, що він робитиме. А він приступив швидко до двері, отворив, увійшов до кімнати, запитав дівчину, чи ти та дівчина, яку батько купив для мене? Вона, він, певіла, так. Тоді приступив до неї, бувши п'яним, притиснув до своєї груди, а вона закинула йому руку на шиї і цілувала його, хлипаючи. Коли обов'ї невільниці побачили, що їх молодий пан вдерся до дівчини, почали голосно кричати, наслідком чого молодець утік із боязні перед настріками свого кроку. Хотів скритися. На крик обох невільниць вискочила з купелі пані дому, з якою ще капав під, і закликала. Чого в домі такий голосний крик? І приступивши до обох невільниць, які були, були постали перед дівчиною двері кімнат, запитала. Гора вам, що тут діється? Вони сказали, наш пан Аленур, Аленур еддін підійшов до нас і бив на це, коли ми повтікали, вдерся до дівчини і обняв її, а що робив далі, не знаємо. Опісано на наш крик, він утік, втювши, що, що то пані дому пішло до дівчини і запитали, що сталося, та відповіли, моя пані, я собі тут тихо сиділа. Аж нагло вішов гарний молодець, спитаючи, чи ти та дівчина, яку батько купив для мене. Я відповіла так. Але не дивися, моя пані. Я думала, що він говорить правду тоді. Він приступив до мене та обняв мене. Жінка везеря запитала, чи ще я що робив з тобою, дівчина відповіла так. Зробував мені три поцелуї, а більше нічого дівчина мовчала, а жінка везеря почала плакати і битися по лиці з боязні, що батько може за це вбити Нур-Еддіна. Коли вона так ось ісумувала, що вазір запитав, що сталося, його жінка відповіла, «Присягні мені, що слухатимеш, що я тобі скажу». Він відповів, «Добре». А коли вона йому розповіла, що зробив його син, він роздер на собі одіж зі смутку, бився в лице і рвав бороть. Тоді його жінка сказала Не побувайся, я з своїх грошей зверну тобі тих 10 тисяч дінер, які вона коштувала. Але він сказав до неї горо тобі мені не залежить на грошах, але я боюся свій моє своє життя. Чи не знаєш, що на мене читує ворог, який називається Ель Моїн. Арба у Аславатин. алі нур і дівчина скочили на корабель. Моряки відв'язали його, розпустили вітрила корабель при добрім вітрі різав филі, не наче птах на великих крилах. А сорок вояків, вислин Султана, прибули до дому алі нур виламали двері і перешукали всі кімнати, але нічого про їх обох ані не чули, ані не бачили. І так завалили дім та вернулись до султана і здав йому. з чогось про… Султан сказав до них, шукайте їх усюди, доки не знайдете». А вони відповіли, «Чуємо і слухаємо». А ель Ельбуїн пішов додому, діставши від султана почесний одіж і вивчувши від нього слова, «Ніхто, тільки я помщу тебе». На ці слова Авазір побажав йому довго віку і успокоївся. Тепер Султан казав оголосити в місті – «Гей, люди, скільки вас є. Наш володар Султан наказує, що кожен, хто стріде Елі нур аддіна і приведе його до Султана, де стане почесно одіше тисячі динарів, А хто його сховає або знає, чи місце його побуту не дасть про все знати, то заслужить на те, аби нам, на нам дати відстрашаючий примір». Наслідком ськ... На того оголошення всі люди почали шукати Аля Нур Адін, але не знайшли ні сліду. Алі Нур Адін прибув щасливо до Багдаду, висів з корабля і пустився йти дорогу здовж якої тягнувся пліт із тростини. А при кінці була брама до Агароду, яка одначе була зачинена. Тут Аля Нур Адін сказав до дівчини. «Надивася, ця площа гарна», а дівчина відповіла, «Сядьма тут на хвилю на лавці». Вони сіли, обмили собі руки і лице, і холодилися лагідним вітром, доки не заснули. А той город називався Городом Радощів, і в ньому стояв замок, що називався Біжурний, і належав до гаруна ель Рашида. Скільки разів було йому важко на серцю, він приходив до того городу, і відвідував той замок, а в замку було 80 вікон, і в нім висіло 80 ламп із великим золотим свічником по середині, Коли Халіф приходив сюди, казав невільникам «отвірати вікна», і зі своїми товаришем стола, стола співали пісні, відчою грудь розширялась, і жира зникала. А огородником у тім замку був старий шейх, шейх Ібрагім. Одного разу трапилося, що він, йдучи за своїми справами, стрітив по, мі... по межі тими, що походжувалися з погороді, також гурток із підозрілими жінками. Шейх Ібрагім дуже тим розсердився, але вдержався, доки не зустрітився з і не розповів йому все. На що халіф казав йому, з кожним, ковід тепер стрітить школу брами. Городу, роби, що хочеш. дня, Шах Ібрагім знов вийшов у якісь справі, побачив їх обох. Як спали коло брами Города, під одною жіночою засловною сказав, «Чи ті обоє не знають, що халив позволив мені кожного, кого тут снеду вбити, але як тільки знака потріпає? Аби не будучи, ніхто не приходив до брами Города і вирізав зелену пальмову тростину, та й вийшов до них із Города». Вже підняв руку так високо, що рукав зсунувся аж до рам хотів ударити, але знов задумався і сказав «Ібрагіми, як можеш бити, не знаючи про них нічого ближче? Море це чужинці або подорожні, яких доля сюди загнала? Тому відкрив їх лице і на них, а знявши з їх лица заслону, сказав «Обоє такі гарні, не буде їх бити». І перекрив їх лице, приступив до них нор 1 і почав їх масувати. Наслідком чого, Нур-Еді отворив очі і побачив старого шейха, соромливився в ноги і сів просто, а Вітагу взяв руку шейха Ібрагіма і поцілував. Шейх Ібрагім запитав його «Мій сину, звідки ти?» То відповів «Мій пане, ми чужинці». І сльози хлинули йому з очей. Шейх Ібрагім сказав «Знай, мій сина, пророк сказав, бути благородним для чужинців». Чи не хотів би ти мій сину встати, піти в город і не і там перейтися, щоб твоє серце розосилилося. Нураддін казав його, мій пане, чийся город? Ібрагім відповів, мій син той город, вся моя родина-спадщина. Чим хотів його тільки осмілити, аби вони пішли в город. Але, але, але Нураддін подякував йому за його слова, і він і його дівчина встали та пішли в город. Ще як Ібрагім пішов із ними до салі, що спочивав наступав, та очарував їх своєю красою, дівними прикрасами, там сіли передні вікні, і нур пригадуючи собі своє минуле прийняття, закликав «Но дивося, та заля гарна, вона пригадує мені минуле, і гасить в моєму серці смуток». Опісля, шех Ібрагім дав їм їсти, і коли вони поїли обмили собі руки, Нур-Аддін сів коло одного вікна і закликав до себе свою дівчину, і вони обоє обглядали дерева навислі ріжними плодами. Відтак він звернувся до шейха Ібрагіма і сказав йому, «Шейху Ібрагіма, немає чого напитися». Попоївши, люди, звичайно, п'ють. Шейх Ібрагім приніс їм студеною солодженою води. Але Нур-ад-Дін сказав, «Це не напідок, якого я хотів». Ібрагім запитав, «Може, хочеш віна?» Нур-ад-Дін «Так». Але Шейх Ібрагім сказав, «Я віддаюся перед тим в Божу опіку, від 13 років не робив щось подібне, бо Пророк прокляв того, хто вино п'є, витискає і носить. На сцену 1 відповів, послухай, тільки двох слів. Шейхі Ібрагів сказав, говори, що хочеш сказати. Він сказав, коли ти вина не витискаєш, не п'єш, не носиш, то і чи, то і чи тоді стріне тебе прокляття, яке кинув на вино Пророк. Він сказав ні. На це казав Нураддін, то візьмі ті два дінари і ті два діргеми, сядь на осла і стань далеко перед склепом. А коли побачиш когось, що може купити віно, закличуй до себе і скажи, маєш два діргеми і за все купи мені за два дінари віна і привежи його на ослі. Таким чином не будеш... Не будеш Вина ані пити, ані нести, ані витискати, ані купувати, і прокляття тебе мене, і впаде на осла, і на того іншого. На це сказав Шехібраїм, усміхаючись, надивався до тепнішого чоловіка від тебе і слодших слів, від, тебе, від, від, від твоїх я досі ані бачив, ані не чув. Ну Радін казав, говорив до нього: ми мусимо зовсім на тебе числити, і ти не маєш чого іншого робити, як сповнити наші бажання. На це відповів Шех Ібрагім – Мій сину, отця має комора до розпорядимості і показав йому комору князя вірних. Іди до неї, принеси собі з неї, чого хочеш. Але один пішов до комори, побачив там золото, срібне, кришталеву посуду, висаджену ріжним дорогим камінням. Узяв, що було треба, поналював вина в збанки і пляшки, і почала з дівчиною подавати одне другому вино. А шейх Ібрагім приніс ці квітів і сів собі здалека від них. А вони тим часом пили в найщасливішій радості, а воно панувало їх, і їх лиця зарум'янилися. Їх очі дивилися на себе залюбленим поглядом. Галелі їх волосся повисало. Тоді шейх Ібрагім сказав до себе, чого я сіджу здалеке, чому не сяду себе коло них. Коли знову попаду в таких людей, що гарні як два місяці приступив ближче і сів собі на край Лівану. А Алі нур закликав до нього, «Мій пане, заклинаю тебе на своє життя, ходи до нас». Шехібраїм приступив до них, а Нур-1 наляв йому повну чашу. Він сказав, «Пий, аби посмакував, якась солодка». Але Шехібраїм відповів, «Я влядувся в Божу опіку, від 13 літ не робив я чогось подібного». Тепер Нур-1 удав, що не звертає на нього ніяку увагу, випив чашу і впав на землю. Неначе вино зовсім його оп'янило. Тоді дівчина підняла свої очі до шехи Ібрагіма і сказала, «Бачиш, як він обходиться зі мною?» Ібрагім запитав, «Що йому бракує, моя пані?» Вона відповіла, Все, «Він усе так робить зі мною, коли п'є. Якийсь час западає в сон і залишає мене саму, так що я не маю з ким пити. Бо коли б я хотіла пити, то подасть мені чашу, Коли б я хотіла співати, то хто слухатиме мого співу?» Шейх Ібрагім, якого серця наслідком її слів, прихилився до неї ніжно і з любов'ю заважив. В кожньому разі не гарно для того, товари що пиро так заховуватися. А дівчина наляла повну чашу, підняла свій очі до Ібрагіма і сказала На моє життя її випий, мусиш випити і потішити моє серце. Шейх Ібрагім простягнув руку, взяв чашу і випив, а вона наляла вдруге, простягнула до нього свою руку і сказала: мій пана, ще тільки сю. Він відповів, надивися, не можу більше пити, мене досить уже перше, але вона заявила, надивайся, мусиш. То дій він узяв чашу і випав, а вона наляла йому третій, він узяв і хотів якраз випити, коли Нори Діну став і сказав до нього. Лель Хамса уа Салатін. Шейху Ібрагіма, що це значить? Чи перед хвилиною закликав я тебе, а ти відмовив, говорячи, цього не робив я вже від тридцять років. Ібрагім відповів засроблений. Це не моя вина, вона так на мене напирала. Нур Альдин почав сміятися, і вони сиділи й пили далі, а дівчина обернулася до нього і сказала потайки. Мій пан, пи на сильна силою, шейха Ібрагіма, тебе не мав. Забав, і не вливала одну чашу за другою, та я подавала своєму панові, а він наливав вливав і подавав їй, а шейх Ібрагім Поглянув на них і сказав, що це значить, що це за товариство, чому я вже став вашим товаришем. Вони або я з тих слів, і так пили знов, наливали йому, і так забавлялися, аж вже минула третя година по півночі. Тоді дівчина сказала, ібрагіми, чи не можу за твоїм дозволом стати і засвітити одну зі свічок, які тут стоять. Він відповів, вставай, але світи лише одну свічку. Вона стала і почала світити одну за другою, аж усі 80 горіли. Тоді сіла знов, а зате відзвався Нур-ель-Дін, шейх Ібрагіма. Яке щастя має я в тебе, чи не дозволив засвітити мені одну лямпу? Ібрагім відповів – вставай, але ти засвітит тільки одну з лямп. Тоді він став і почав засвічувати одну лямпу за другою, аж усі горіли. Тоді сказав шейх Ібрагім. Котра віно зовсім панува, ви розпусніше від мене, і став, та й усі вікна. А відтак присівся знов до них, і вони пили та й виголошували вірші, аж ціла саля лунала веселістю. А диво, що все чує, все знає і нічого не допускає без причини, так далі, що в тій годині халів сидів у місячному світлі, при одним із вікон, які виходили до Тресу. Поглянувши, припадково в той бік, побачив у ріці відблиск світла свічок і лямп, і тому обернув свої очі до замку, положеного в тім городі, який яснів лямпами і свічками. Тоді закликав Джафар і сказав до нього, «Ти все між візирами? то Ти так служиш мені, що навіть не знаєш, що діється в місті Багдаді?» Джафар запитав, яка причина тих слів? Халіф відповів, коли б від мене не відібрали місто Багдаду, то замок безжурно не міг би ясніти світлом лямп і свічок, і його вікна не було творені. Горе тобі, чи мав би хто таку власть, коли мені не відібрано халіфатом, тоді сказав Джафаре, кому одрожали плечі. Хто тобі сказав, що в замку безжурнім горять лямпи і свічки, що його вікна утворені? Халіф відповів, приступи сюди і подивися. Джафар приступив до халіфа, поглянув на город і побачив, що замок виглядав, наче вогняне море. І з цього видів, що, мабуть, сам дав на себе дозвіл шейхові Ібрагімові. І що би оправдати себе сказав, князь вірних, шейх Ібрагім, сказав до мене останній п'ятниці, мій пане Джафаре, я хотів би за твого і князі вірних життя устроїти моїм дітям свято. Я хотів би, щоб ти <кхи> вистрався у халіфа дозволу, аби я міг устроїти в замку свято обрізання мого хлопця. Я йому відповів, зроби своїм дітям свято, а з ласки дивися, побачу з халіфом і скажу йому про це. Тоді халіф сказав, Джафара, перше ти тільки раз провинися проти мене, але тепер повстали з того дві провини. Раз! що не сказав мені сего-сего, а другий, що не поміг Шейхові Ібрагімові стягнути своєї цілі, бо він тільки тому говорив все тобі, аби передати тобі просьбу о трохи гроші, якими міг би покрити кошти свого свята. На селі Джафар, у князі вірних я забув. Халіф сказав, Хочу решту ночі перебути у нього. Все чесний чоловік старається за бідних і потішає нещасних. На це Джафар відповів о князі вірних. Більший час ночі вже минуло, і вони вже певне будуть розходитися. Але халів сказав мусимо туди йти. І Халів став вийшов із замку з Джафаром і в своїм в євнухам месруром. перебравшись у купецький стрій і пішли вулицями аж зайшли до згаданого городу. Вийш, вийшовши в город, а перейшовши його, стали перед замком. Тут Халіф сказав: "Джафара, ти хотів би їх підслухати ззаки до них. Аби побачиш, як шейхи роздають собі благословення". І почав розглядатися, а побачивши високий горів, сказав Джафара: "Я Виліз на те дерево, бо його галузя сягає до вікон, і буду їх оглядати, і зараз виліз на дерево і примістився на галуздя проти вікна. Заглянувши у вікно, побачив дівчину і гарних як два місяці, і шейха Ібрагіма чашив в руці, як саме говорив, до Еніс-ель-Джелісі. Коли він побачив шейха Ібрагіма в такому стані, набігла йому жила гніва між очима. І він зліз ще з дерева, сказав: Джафара таких чудес ще не бачив. Тепер виліз і ти на дерево, той та й подивися, Джафар. Виліз також на вершок дерева, побачив звідси Нур Альдіна і дівчини Шеха Ібрагіма, що держав чашу, якого одержив від своїх товаришів, побачивши це, зліз певне смерти, і приступив до князя вірних, який сказав до нього хотів би я знати, хто їх сюди привів, і завів до мого замку. Я ще нікого нікого не бачив. Хто б був такий гарний, як той хлопець і та дівчина? <плес> Джафар відповів: Твоя правда о князі вірно. А халіф говорив далі. Джафар візьмемо обу на ту гал... вилізмо обонату галузь, аби забавитися ними. Його вилізли на дерево, і тим почули слова Ібрагіма. Моя пані я тільки раз прогрішився проти. «У приличності засів до вона, але тільки коли до сього озвуться струни, буде серце душевелений», – це відповіла дівчина Ібрагіма. «Коли б ми тут мали який музичний інструмент, наша радість була б повна». По тих словах дівчина Брагі Остава Халів сказав до, Чар, до Джафара, «Він, певно, принесе лютність, щоб дівчина співала, але коли дівчина полна співатиме, то всіх вас, скажу, прибити на хрест». Дівчина взяла лютню, настроїли, почала так солодко грати, що заліза розтопилися би і ідіот відзискав би розум. Халів сказав, своєму життю не чує ще що щось такого гарного. Тепер оба позлізали з дерева, Халів сказав, я хотів би піти до них і сісти там, аби дівчина заспівала переді мною. Джафар відповів, о князі вірних, коли ти нагло з'явишся між ними, то вони збентежаться а шейх Ібрагім обре страху. Халіф з'явив, мустиш придумати якісь хитрощі, щоб я дізнався про правдиву суть тої історії, аби вони не заважили, що ми хочемо їх вислідити. І, роздумуючи на тою справу, Халіф і Джафар пішли на тигріс, де якраз один рибак закинув сіті під вікнами замку, аби ловлю зробити на хліб. Але давніше закликав був раз халіф шехи Абрагіма і запитав його, що за крик під вікнами замку. На відповідь, що це крик рибаків, які там ловить рибу, сказав до нього, піди і закажи їм ловити тут рибу. Відтоді рибаки уникали того місця, але тої ночі переходив тут рибак Карім і побачивши отворену браму від огороду, сказав до себе, це нестережена Година. Це нестережена година. Треба швидко використати нагоду для ловлі. Взяв сіт і закинув ріку, ледве ребак все зробив, як нагло став перед ним халів і знаючи, його закликав до і по імені Карима. Почувши, що його кличуть, рибак обернувся і побачив халіфа, промовив дражачи князі князів, не перекіри діктові вчинив єсе, тільки нужда заставила мене до сего. Халів відповів, ловина моє щастя. Рибак закинув сіть і ждав, доки вона не потонула і не стала на місці. Та й витягнув її і вибрав з небагато риб. Врадоване тим, Халів сказав, керівни, тепер перескидає свій одіж. А рибак мав на собі кафтан, полатаний з сто... тома грубими вовняними латами, який був повний хвостатих вошей, і так роївся від блог, що був аби ними перелетів майже цілу землю. На голові мав турбан, якого ніколи не здіймав, і оббивав кожною шмат, якою знайшов. Коли він зняв турбан і кафтан, Каліф скинув дві шати з шовку, крім того, дві інші частини одягу, і сказав до рибаку, «Вберися в ті речі, а сам одяг в кафтан рибака, Поклав собі його на голову, підв'язав собі ліце і сказав до рибака «Іди своєю дорогою». Рибак поцілував халіфові ноги і пішов. Та ще рибак не відійшов далеко. Вони почали лазити по тілі халіфа, і він, лапаючи їх на плечах, то правою та лівою рукою закликав «Рибаку, бо дай тебе, що значить тільки во шею Рибак відповів, «Мій пане, тепер вони ще кусають, але за тиждень не будеш вже їх чути і не думати, маєш про те». Халіф сказав сміючиться, «Бо тебе, як я можу такий кафтан задержати на своєму тілі?» Рибак відповів, «Я мав би охоту тобі щось сказати, але вдержує вдержу мене страх перед халіфом». Халіф відповів, «Говори, що хочеш». Рибак сказав, «Думаю, князь вірник, що ти міг би це навчити рибацького ремесла, або вміти якусь політочну роботу, а коли думаєш забратися до того, то втівка в танелі тобі знаменито. Халіф засміявся з того, і коли рибак відійшов, взяв рибацький кіш, прикрив його травою і пішов до Джафара. Той, думаючи, що Секерім і боячися за халіфа, сказав, «Керима, що тебе сюди принесло? Забирайся геть, бо Халів цієї ночі тут». Халів розв'язав і сказав, «Як ти мене не пізнав, то як же ж мав би мене пізнати п'яний шех Ібрагім?» «Лишися тут, доки я не верну». Джафар відповів, чую слухаю». І Халів пішов до замку і застукав до двері. Шех Ібрагім встав і запитав, «Хто там під дверима?» Халів відповів, «Я шех Ібрагіма, рибак Керім». Я чув, що в тебе гості, приношу тобі кілька гарних риб. Почувши, що про риби Аль-Нур, Почувши про аль, аль дін і його дівчина, які дуже любили рибу, Закликали в радувань. Мій пана, тварі, пусті його до нас із рибою. Ібраїмін тварив двері, і халіф увійшов у воді рибака На його привіт, ще хібраїмін повів. був ти розбійника, ти злодію, ти грача. Ходи сюди, покажи свою рибу. Він прийшов, коли вони побачили, що риба ще живий, І трипаць дійчина сказала, «Мій пана, риба добра! Ах, коли, коли, коли вона була печена!» І Баргім відповів, «Надивайся, твоя правда!» І сказав до халіфа, «Рибаку, коли б ти, ти, ти був відразу спік, іди з її нам!» Халіф відповів, «На голову спечу її принесу. Вони йому ще не аби спішився, і Халіф збіг швидко до Джафара і сказав: Джафара вони хочуть мати печну рибу. Джафар відповів о князі вірних, дай я її спічу. Але Халів сказав на могилі моїх батьків і предків я спічую власною рукою. Халіф пішов до хати огородника і доти шукав, аж знайшов усе потрібне для допечення. Приступив до огнища, настав скварду і спіків по всім правилам кухарської штуки. А коли було готові, поклав їх на банановий лист, узяв із города декілька лімонів, пішов із рибами до замку і подав їх. А молодець і дівчина і їх забралася до їди. Коли з'їли рибу, Нур-Эльдім сказав, надивася, рибаку, ти зробиш на цієї ночі приємність. І сягнув рукою до кишені, витягнув три і пів динарів, і відстав від сен і кинув її в халіфові. Коротше, рибаку даруй мені, коли б я був тебе знав, заки навістили мене на щастя, був би освободив твоє серце від горечі і бідності, а тепер візьмій бодай те відповідно до моїх обставин. Халіф підняв динаєра, поцілував і скував до кишені, але щоб він не то бажав, тільки хотів чути спів дівчини. сказав, ти багато і забагато б дарував мене, але я бажав би від твої неограниченные доброты, щоб та дівчина нам заспівала. Аллі Альдин -Аль Алдин сказав Анис Эль Джалисо, заспівав нам, что для приємності то рыбака, бо він хотів, би почути твой спів. Вчу те слова свого пана, вона настроїла лютню, и, бігаючи пальцями по струнах, почала співати. Халифа так підбила її гра, що він Первоне дошевлення, не пануючи вже над собою, закликав, нехай дива зробить тебе приємною. нур ль сказав, Рабаку, бадабая з тобі дівчина, якщо гра, Халів відповів, так, надивася. Тоді нур ль сказав, дарую тобі її, як дарую благородний, що сказав, свого дару не жалує, не відбирає. І взяв, і встав, узяв плащ, закинув його на халіфа і сказав йому відійти з дівчиною. Дівчина поглянула на нього і сказала Мій пане, то без прощення, хоч розійтись зі мною. Коли вже так мусить бути, то завжди хоч доти, доки я з тобою не випрощаєшся. Халів, чувши те, жаль йому стало розлучати їх, тому звернувся до молодця і запитав її, чи ти страху за такий поступок, ти, ти... чи не тут тобі доги. Молодець відповів: Рабаку, ті дівчини і мені трапилася дивна пригода. Халев сказал, «Чи не искаешь мне свою историю и не свого своего Може Может, я мог тебе потишить, бо бачиш, Боже, потихо близко?» Болды сказал, «Рыбаку, хочешь почитать мою историю? Прозой, чи виршами?» Халевит відповів, «Проза – это только слова, а вирши – это шнур. Парал». Нур-Эльдин почав віршами розповідати свою историю халифове, коли скінчить своє оповідання, Халіф просив його, щоб він познайомив його ближчі зі своєю історією. Тоді він відкрив йому все, і Халіф, дізнавши про все, запитав, «Де думаєш тепер йти?» Нуральдін відповів, «Борж земля широка», Халіф сказав до нього, «Я не пишу тобі письмо, щоб ти передав його султанові Магометові, синові Сулімана. Коли він його прочитає, не зробить тебе». Нічого. Лейл Тоді сказав рибак, чи на світі є такий рибак, що кореспондує з королями. Це зовсім неможлива річ. Халів відповів. Твоя правда зараз тобі все поясню. Знаю, я і він ми обовчилися в одній школі в того самого вчителя, у кого я був слугою. Йому пощастило стати султаном, а я став рибаком. Ще ніколи не давався до нього з або він мені її не сповнив. Вчувши те, нур ельдін сказав – впиши, нехай бачим. Він взяв чернила і перо і написав це письмо від гарун ель Рашида, сина-ель-Махді, до його високості Мохаммада, сина Сулеймана, обнятого моєю оласкою, якого я настав замість себе, віце-королем над Частина свого королівства, от цим даю тобі знати, що своє письмо передасть тобі Нур-Альдін. в хвилі, коли він до вас перебуде, складає правління, і нехай він засяде не на твоє місці, бо віднині я його наставляю, настановляю на уряди, який давніше був. Дав тобі, не протився йому, і моєму наказові, і спокій з тобою. І передав той лист Алі Нур а сей взяв лист, посилував, сховав у турбані і зараз вибрався в дорогу. Коли він відійшов, шик Ібрахім поглянув на халіфа і сказав, ти не поганіший з рибаків. Ти приніс дві риби вартості 20 дергемів, дістав за них три денари і хочеш ще здержати дівчину. Чувши від нього ті слова, Халіф крикнув і зараз надбіг Месрур і кинувся на шеха Ібрагіма. Тим часом він надійшов такого Джафар із одягом для князя вірних. Халіф перебрався і став перед шехом Ібрагімом, який приглядався, що з того вийде. Змішаний, звісно, збентежений, гриз він пальці горив. Чи я ні, Халіф сказав, шех Ібрагіма, до яким стані можете бачити. Чувши те слова, прочунявся он из похмелья просив халифа о прощении. Халиф простив ему и дав наказ порвать девчон до палаты, сказав я епислав того пана, на султана до барзы, и так, где вас хочет, пошла моему подчасную одежь у с тобою. А Али а, э, Нур Едін, коли прибув до Барзи, пішов до замку Султана і почав кричати, що аж Султан почув, і сказав його привести перед себе, коли його привели. він поцілував землю, виняв письмо і вручив Султанові, побачивши напись, по яким пізнав зараз письмо князя верних Султан устав, поцілував письмо і сказав, чую і слухаю, після заклика везіра ель Нуїм і подав йому письмо, той прочитав Йо, пірвав на взяв до уст, розживав і проковтнув. Розгніваний султан сказав, що тебе заставляє до того злочину? Везір відповів, все я не бачив ані халіфа, ані везіри, це шибеник, який підробив письмо халіфа. «Чи хочеш зложити султанат? Коли б та справа була чиста, то Халів був би з ним прислав дворака або везира, а він прийшов сам». Султан запитав його, що має робити. Везір відповів, «Нехай ти молодець піде зі мною, а я пішлю його в товаристві до Багдаду, а там покараться, чи це письмо правдиве». І вазір забрав з собою Нур-Ельдіна до свого дому і казав самим хлопцям вбити його доки аж землів. млів. казав закувати закуватого кайдани, кинув до одної з підземних комірок і бити день і ніч. Але ключник з Мілорседеса над молодцем, зняв його з нього кладдани і обходився з ним якнайліпше. Так минуло вже сорок років днів, а сорок першого надійшов дарунок від халіфа. Коли султан його побачив, подумав собі, мабуть, це, це дайдер призначений для нового султана. Тоді везер Ель Моїн сказав, «Найліпше, коли б було тоді, як він прийшов його стратити». Султан відповів на все, «Коли ти так, ти якраз знов пригадав про нього, то йди і приведи його сюди, аби я йому відрубав голову». Везер відповів, «Чую і слухаю, і пішов веселий добрий, і в добре надії до Валі, аби йому дати наказ оголосити по місті згаданого новину. Люді, почувши все оголошення, Пасумнілий, навіть діти по школах і нарід, по склепах заплакав. Потім більшість побігла до місця, звідки можна було б дивитись на страчення, а друга пішла до тюрми, аби товаришити молодцеві. Туди пішов також вазир у товаристві мамилюков і казав вивезти Нур-Аль-Діна. Цей, побачивши свого ворога, заплакав і промовив, о вазіре, знає, що дивос, слава йому високому, робить, що хоче, але Вазир відповів. Халі, хочеш тими словами налякати мене, коли я нині на наперекір народові? Басрі, відрубає тобі голову. Я не хочу слухати твої ради. Після казав вазір, покласти Алінур Альдіна на мула. Слуги посадили його на мула, голосили перед ним. Це найменша заплата для того, що фальшує письмо халіфа до султана. І вели його всіма вулицями. Басри аж завели. Під вікна замку на місце страчення. Тут приступив до нього Кат і сказав, я невільник під наказом. Коли маєш ще яку просьбу, то скажи, щоб я міг її тобі сповнити, бо будеш лише ще доти жити, доки султан не покаже в вікні свого лиця. А Нур Альдін попросив води, а Кат подав йому воду в Голині нам з банку. Але авазир прискочив, вибив йому з банки з руки, так що розбився, крикнув до Ката, відрубаємо голову. Коли Кат зав'язав нур Альдінові очі, нарід почав кричати на вазіра і підніс великий крик, і літали слова між Йорбою. нагла, знявся порох і хмарою покрив повітря і землю. Султан, побачивши це з замку, сказав, подивися, що це. Вазір відповів, найперше відрубаємо йому голову, але Султан сказав, завжди, доки не побачимо що це. А в ту хмару пилу збив Джафар. Вазір, Халіфа, його дружина, а причина їх приходу була така, минуло вже 30 днів, і Ані Халіф не пригадав собі про Алі нур ель діна Ані ніхто не заговорив про нього, коли одної ночі, проходячи попри кімнату Еніс Ель Джаліс, почув, як вона плакала. Халіф отворив двері і запитав «Хто ти?» Вона відповіла Я твій дарунок від Алі, прошу тебе сповнити свою обіцянку, що пішлеш мене до нього з почесним дарунком. Втюшує просьбу, Алі впислав по Джафара і сказав до нього, вже 30 днів немає від Алії ніякої звіски. Боюся, що султан відбрав йому життя, але на мою голову і на могили моїх батьків і предків, коли на ним сповнили насильство, то знищить то, що був причиною всього цього. Поїдеш зараз до Басрик, принесеш мені звістку про все, що зайшло між королем Мохаммадом, сином Сулеймана і Алі, онуком Хакана. Джафар зараз сповнюв свій наказ халіфи, побачивши збіговіська і розрух закликав, що значить, це Збіговіська, коли йому зараз повіли, що власне мало статися з Алі Альдіна. Він поспішив до замку, до султана, поздоровив його. Розповів йому цілі свої подорожі і заявив, що коли б на Алі насильства, то той, хто буде причиною цього, згине. І наложив руку на султана, його вазіра. І Алінур Альдіна казав увільнити. Настановив його султана на місце старого. Коли він так зібрав, зібрав, збирався до повороту, Алінур Альдін сказав до нього, «Мене тягне побачити лице князя вірних». Тоді Джафар сказав до Мохаммеда, збирайся в дорогу, вибираємося до Багдада. Коли стали перед халіфами, розповів йому, як у Басрі обійшлися з Нур-Льдіном, приступив халіф до Алі і сказав, от цей меч і відрубай своєму ворогові голову. Він узяв меч і приступив до Аль-Муїна, а той подивився на нього і сказав, я робив по своїй натурі, тепер ти роби по своїй. На ті слова Нур-Льдін кинув меч і сказав, о князі вірних, він перехитрив мене. Халіф сказав, «Тодай спокій!» Закликавши Масрура, наказав йому відрубати вазірове голову. Коли Масрур сповнив наказ коня вірних, сказав халіф до Алі Нур-Альдіна, «Просив мене якоїсь ласки». Неся відповів Алі, «Мій пане, не жажду королівської гідності в Басрі тільки хочу оглядати лице твоєї високості». Халів відповів, «Дуже радо», — закликав дівчина, коли вона підійшла, дарував їх обох, «даємо один із замків в Багдаді», прийняв Алінур Нур, один між своїх товаришів, стола, і вони обоє жили коло нього, доки їх не заскочила смерть. Одначе та історія найдивніша від історії Ганема, божевільного невільника Любови і його сестрі Фітне. Король запитав, яка це історія? Шихерезада почала оповідати. Ганем, Маджнун, невільник любові. Щасливе королю, в давніх часах і в давно минулих днях вжив у Дамаску багатокупець. Він мав двох, двоє дітей, одного сина з проречистим про, про, язиком, і рівного місяців вночі його повні, що називають Ганем божевільний невільник любові. одну доньку, яка по надмірі своєї краси і принади називалася Фітне. Вмираючи лишив їх обом, великим маятем, до якого належало також сто верхоблюжих ладунків – Шовку. Буракатний матерік і посад із Мосошом, на яких було написано призначено до Богдаду, бо він мав намір вибратися до Богдаду. Шлюз. Лель Сібауа Талатін. Коли ж Дивас Високий забрав його до себе, і, і після того минуликий час його син забрав ті ладунки і вибрався з ними до Богдаду. А було в часах гарун ель Рашида Зак Вейхав випрощався із своєю матір'ю своїми свояками, людьми своєї дільниці, і пустився дорогу, і прибув щасливо до Багдаду. Тут найняв собі гарний дім, прибрав його килимами, подушками і помістив тут свій товар. Тут якийсь час відпочивав під час, що купці при... ходили до нього з привітами, а після взяв свій із... взвій із 10 дорогими матеріями та на одіж. На яких була виписана ціна, і пішов до базара купців. Купці прийняли його привіт... з привітами і завели до шеха базару, де він так добре продав матерію, що на кожному дінарі заробив два. Він тепер продавав свою матерію цілий рік, а з початком другого року, коли прийшов на базар, застав браму заклад. Коли запитав про причину, сказали йому, що один із купців умір, і всі купці пішли на його похорон. Коли він схоче, схоче застарити собі на нагороду, нехай прилучиться до них. Ганем умився і пішов із купцями, аж зайшли додому молитви. Де змовили над молитвою. молитву? Вітах усі купці і Ганем із ними. Пішли з похоронним походом на кладовище, яке лежало за містом, і так дійшли до гробу. Над яким було шатро, що його свояки мерця розіпняли і освітили свічками та лямпами. Коли мерця похоронили і на його гробі посідали читачі, читати Ель Коран, посідали також купці і між ними Ганем, які прийнятий жахом подумав. Не треба відлучатися від, від них, і мушу чекати, доки вони не відійдуть. Так сиділи вони, аж настав вечір, і подали їм вечерю і солодощі. А коли вони наїлися, і вмили руки серцеганам, а так занепаковувалися задля того. Товариш, що він зі страху перед злодієм подумав собі. Я тут чужий, і вважають мене багатим, коли перебуду цілу ніч поза своїм мешканням. То, злоді, закрадуть мені всі мої товари і гроші, які там маю. Так зазурений за свій маєток у ставі я пустив збор, ідучи слідами дороги, о півночі дійшов до брама міста, яка одначе була замкнута, тоді закликав. Нема власті і сили, тільки в дивоса. Багач за свій маєток прийшов я сюди, а тепер, коли брама замкнута, мушу боятися за своє життя і вернув, розглядаючись за місцем, де міг би приспати до рана. Побачивши окружену чотирма мурами могилу, на якій росла дактилєва пальма, зайшов сюди і пробував спати, але боязнь і жах серед гробів так сильно його перейняли, що скочив на ноги. Далеко побачив брами і підійшов трохи далі, але коли побачив, що світло перед дорогою до могили, на які сидів, бо за своє життя, зачинив двері, виліз на пальму і сховався в її, галузі, А тим часом світло було вже зовсім близько, ганом розглядаючися, пильно пізнав при світлі трьох невільників, з яких два несли скриню, а треть держав в руках сокиру і ліхтарню. Коли вони прибули до могили, один із тих, що несе скриню, сказав Що це, Саваба? Другий відповів, що це кафуре. Третій знов сказав, чи не лишили ми двері отвореними, коли були тут вечором? Так, ти говориш правду, але тепер, сказав перший, вони замкнені і засунені. На з вас третій іменем Бухайт. Як же мало б у вас розуму, чи ж не знаєте, що де приходять часто власителі огородів з Багдаду, і коли захопують їх вечір, Ховається сюди і засуває двері зі страху перед такими, як ми, Що ловлять їх, печуть і їдять. На це обе відповіли. Може твоя правда, але в нас не менше розуму, як в тебе. А той знов відізвався до них. Я навіть вірю, що коли там хто є і заважив світло, То сховався на дактиліву пальму, Почивши таку мову невільника, а не подумав собі. Який же той невільник хитрий? Обо невільники, що нас не і скирня сказала до третього сокира. Перелиш через море, твори нам двері, а коли нам отвориш двері, то дамо тобі також. Одного з тих, що злому, і ось тобі спечемо так, що ані капля товщини не пропаде. А той відповів, я боюсь щось. Що Ліпше вкиньмо скриню понад двері, бо в наш скарб. Друге відповіли, коли ми її кинемо, то розб'ється. А третє сказав, боюся, що всередині можуть бути розбійники, які вбивають. І обробовую, обробовують людей. А вечір ми йдуть до такі місця ділитися добычою. На сі відповіли другі два. дурню, чи вони могли б сюди прийти? І кинули скриню з плечей, перелізли через море, творили двері. Третій невілін ждав на них на дворі. зі свічкою і кошем, із цементом. А коли знов наткнули двері і посідали, один із них сказав: Брати, ми втомилися, в нас уже нема сили творити гріб і закопати скриню. Отже, відпочинемо тут три години, а відтак встанемо і зробимо свою роботу. Але нехай хтось розповість від початку до кінця про своє життя, особливо як став Євнухом. Шлюс. Лель ль саман я та той, що не світло. Я розкажу вам свою історію. А дра... а Другі два сказали. Розказуй. Історія Євнуха Кафура. На початку моєї життєвої дороги було мені вісім літ, а що я кожного року ширив одну брехню про торговців-невільників, і вони через те все сварилися, то мій пан розоздівся на мене, повіз мене до, до посередника, аби мене виставив публічно на продаж, і оголосив, хто купить того, яка його хороба? запитали, він відповів, що року говорить він одну брехню? Тоді приступив до посередника один купець запитав, скільки дають за того невільника. Той відповів: 600 діргемів. Купець відповів, а ти дістанеш 20. Посередник погодив купця з торговцем невільників. І коли той узяв гроші, він повев мене додому купця і обтягнув собі Баришівне. А купець судів мене, як все для нього випадало, я остав у нього до кінця року, Доки докінно надійшов щасліво Новий рік. Мій пан устроював прогульку до одного городу за містами. Вибросься, отже, з купцями, беручи з собою все потрібне зі страв і інших речей. Всі посадали і їли, пили та забавлялися аж до полудня. А тоді моєму панові треба було чогось здому. Він сказав до мене, Невільнику, сідай на мула, їдь додому і принеси мені від твоєї пані те і те, але вертай швидко. Я сповнював його накази, поїхав додому, але приближаючись до його мешкання, почав плакати і кричати, що аж позбігалися всі люди з дільниці, коли також жінка мого пана і донь доньки почули мій голос. Отворили двері, запитали мене, що там, я відповів. Мій пан сидить за своїм приятелями під старим муром, які нагло звалися на них. Побачивши що я з ним, сталося, сів я на муле, і прибув якнайшвидше сюди, аби вам дати знати. Коли діти і жінка почулися, почали кричати, дерти на собі одіж, а кругом то впилися сусіди. А жінка мого пана попер... поповертала в домі усі речі. Поскидала їх на купу, поломила полиці, побила вікна, поломила карати, полама, помазала мури глиною і закликала, ой, кафуре, ході поможи мені розбити ось ці шафи, ту посуду і парцеляну. Я пішов до неї і ломив із неї полиці, був усе, що в них стояло, розбив шафи з тим, що в них було, і бігав по, по даху, скрізь по в цілим домі, доки не поломив усе, кричу, при притим, «Ах, мій пан!» Опіся моя пані вибила з волом лисемі, тільки з накриттям на голові, окружена своїми дітьми. І всі кричали, «Ах, Кафура, йди наперед, і покажи нам місце біля моря, під яким твій пан страдав життя». Я пішов поперед них, а вони йшли за мною. І всі кричали, «Ах, наше нещастя, Ах, наше нєдоли!» Коли я так, йшов із ними через місто і другі люди дізналися якою приніс війську закликали мусимо піти до валі і повідомити про те Шлюс лео Тісе уа салатін коли прийшли до валі повідомили його Валій сів на коня, взяв робітників із лопатами і в товаристві великої юрби людей пішов за мною, а я чим скоріше побіг наперед, плачучи, кричучи і б'ючись в лісі. Коли я вертав до купців, мій пан бачив, що я б'юсь в лісі і чов я кричу, ах, моя пані, хто змилосердився наді мною задля моєї пані, ах, коли б я був міг пожертвувати задля неї. Збентежився, бентежості на лице і соналися, запитав «Що з тобою, Кафура. «Що сталося?» Тоді я почав йому оповідати, коли ти післав мене додому, аби тобі принести що потрібно. І я зайшов додому, побачив, що стіна зали завалилася і ціла заля впала на мою пані. І, діти, він запитав «Чи твоя пані не врятувалася?» Я сказав «Ні, ані одной з них не врятувалася». Він питав далі, а моя наймолодша донька не врятувалася, я відповів, ні. Він питав, а що з тим мулом, на ким я все вийзю? Вийд, Нічому не сталося, я відповів, ні, мій пана, мури дому і стані привалило собі все, що було в домі. Навіть кози і вівці, гуси і кури, ані одна душа не лишилась жива. Він запитав знову, навіть мій старший хлопець, я відповів, ні. Ані один не врятувався, і тепер немає ані дому, ані у мешканців, ані також сліду за все ото, а вівці, і кози і кури, поїли пси. Коли в мій пан усе те чув, затьмився світ перед його очима, і він стратив зовсім панування над собою. І свій і не міг держатися на ногах. переможеною слабкістю і зі зломаними силами роздер свій одіж, рвав собі бороду, бився в лице, зірвав. Із голови турбан, і дотибився бився по лиці, аж полилася кров, кричучи безперестанку. Ах, мої діти, ах, моя жінка, ах нещастя, на кого впало, коли таке нещастя, як на мене. А й опрителі купці кричали, плакали разом з ним. Коли мій пан вийшов із городу і целе товариство вийшло з ним, нагло побачили при себе величезну хмару Пороху. Заколонав дикі крики, коли приглянувся ближче, пізнали, що надходить якась велика юрба, був в севалі за своєю дружиною, а з ним сім'я купця, кричучи, нарікаючи великому смутку. Перше, що стріталися з моїм паном, було його жона і діти. Побачивши їх, здивувався, засміявся, запитав, як мається? «Що трапилося з вами?» А вони побачили, що закликали. «Дякувати Богу за твоє врятування!» І кинулися йому на груді. І здиво стратили вони мови зовсім збентежені тим, що його бачать, почали питати. «Як це ви?» Ти і твої приятелі врятувалися. Він запитав їх, а що вам трапилося вдома? Вони відповіли, ми всі здорові. І в нашому домі не трапилось нічого злого. Тільки твій невільник, кафар прибіг із головою головою, Кричучи, ах, мій пан, ах, мій пан. А коли ми його запитали, що сталося, він повів, мій пан сидів в огороді під муром, а ж тут мур звалився і погребав його. Тоді мій пан сказав до них, він що не набіг до мене з криками, ах, моя пані, діти всі погиблі. Коли мій, мій, мій пан побачив, як я все ще стояв із звисаючим турбаном і кричав, і кричав, закликав мене до себе і, і почав на мене кричати – горе тобі, ти невільник, у нещастя. Ти, сина розпусниці, що значить те нещастя, яке ти нам заподіяв. Я зідру з тебе шкіру, відрубаю тобі м'ясо від кості, я відповів. «Ти не можеш мені нічого зробити, бо ти купив мене з моєю хибою, щоб посвідчать свідки. Ти знав, що моя хиба в тім, що я щороку говорю одну брехню, але якщо тільки є половина моєї брехні, і з кінцем року збрешу другу половину, або була ціла брехня». Тоді він крикнув. Ти найпоганіший з невільником, то сидить тільки половина брехні, і вже таке велике нещастя. Забирайся геть, ти свобідний, але я й сказав, хоч ти мене свободіш, то я від тебе не, не вступлюся, аж в мене рік, і я збрешу другу половину брехні. А коли брехня буде ціла, будеш. Вивезти мене на торг і продати мене з поданням моєї хиби. Ти не можеш мене освободити, бо я не маю ніякого ремесла, з якого міг би жити. Це моє ожидання закони в параграфах про визволення. Правники згадують про те, коли ми вже так розмовляли, натягнула, натягнула велика юрба, аби зарядити похорон. А за ним ішов Валія за своє дружиною. Мій пані купці підійшли до Валія, розповіли йому ціли випадки, додали, що це тільки половина брехні, вчувши це, присутні зжахнулися такою великою брехнею проклинали та лаяли мене. А я їм з тебе казав як може мене мій пан убити, коли він купив мене з тою хібою? Коли мій пан вернув додому і побачив мешкання в руїнах, причому я найбільше сам понищив і порозбивав річчі великої грошової вартості, його жінка сказала до нього, посуди і парцеляни, порозбивав кафур. То він іще більше розліз на мене, і закликав. В моєму життю я ще не бачу такого сина-розпусниці, як оцей невільник. А при тим, тим він ще говорить, все тільки половина брехні. Що ж було би сталося, коли це була б ціла брехня? Справді, тоді він хіба зрунував би ціле місто. І пішов до Валія. Той казав мені, да таку порядну порцію буків, що я аж землів. Під час моєї непритомності мій пан закликав цирольник, який мене скастрував, і випалив рану. Як я прийшов до себе, побачився з калічним і пан сказав до мене, як те спалив у мої, моїм серце, що найміліше, так і спалив у твоєму серці, серце, що найміліше. Вітак узяв мене і продав мене за вищу ціну, як купував, бо я був євнух. Але я не перестав сіяти нещастя по домах, до яких дістався дорогою, дорогою купна. І так вандрував я до дорогою купна і продажі від Іміра до Іміра, аж дістався до палати князя вірних. Але моя душа зломана, і моя сила ослабла, відколи знаходжуся в такому стані. Вчувши все оповідання, оба невільники сміялися, сказали. Справді ти, лайдак, син лайдака, і видумав таку підлу брехню. Третій невільник за свою історію так. Гей, сини мого Войка, все, що сей розповів, це нічого. Коли б я вам розповів свою історію, то ви побачили би, що я Заслужив на ще більшу кару, як та, але моя історія довга. І не час заповідати. Тепер синемо вуйка наближається вже ранок, і може на нас заско заскочити, заки сховаємо скриню, а тоді люди відберуть нам честь і життя. Наперед отвори двері, коли їх отворимо і будемо знову вдома, тоді я повім вам свою історію. По тих словах переліз через мову творю двері. Далі історія Ганема, божевільного невільника Любови. Тоді відставили світло і почали між чотирма гробами купати яму. Але коли викопали, спустили скриню в яму, закрилі землю, пішли геть. Коли зникли з очей Ганема, його серце живо займалося питанням про зміст скрині. Заждавши ще аж засвітить рання заря, зліз пальми і почав відграбувати руками землю, доки не відкрив скрині. Розбив віка і заглянув до середня, а, а там побачив сплячу дівчину, яку оп'яна бенджа. І Її була гарна, її тіло було обвішено золотими прикрасами, а на шиї. Мали шнур дорогого каміння, якого вартість була рівна державі Султана, так що не можна було б його купити. Побачивши її ганев, пізнав, що вона впала жертвою злочину. Він витягнув її зі скрині і полежив горі лиць. В кілька хвилин пізніше вона творила очі, оглянула з кругом і закликала милозвучним голосом. «Де Сар Ель Бустан?» Коли ніхто не давав їй відповіді, обернулася на другі бік і закликала. "Сабіга, чи не чуєш нусе? Вона кликала своїх невільниць. Говорить же, але ніхто не давав відповіді. Тоді вона оглянула скробом і закликала: Горе мені, я лежу між робами. Коли вона так приходила до себе, ганем стояв цілий час перед нею. А тепер промовив моя пані, то тільки я твій невільник, ганем. Кого привів сюди король, що знає все закрите, аби він урятував <зак eyebrow> <Il> <God> тебе сво, з цього нещастя і сповнив твоє бажання. Зрозумію, що повну правду мав своє положення, вона закликала до свідоцтва, що Мохаммад божий пророк і, склавши свої руки на груді, звернулася до Ганеми і промовила солодким голосом. не молодші, хто звів мене сюди?» Я вже прийшла до себе. А Відповів, тріяв нахій принести сюди скриню і розповів їй усе, що, що сталося. Після запитав її про її історію, але вона відповіла, «Молодші, хвала дивася, що звів мене на шлях такого чека, як ти. Але тепер збирайся, поклади мене в скриню, Вийди на дорогу і найди першого ліпшого погонича, осла, або мови, щоб забрав скриню і завіз до твого дому. Аж коли буде вже в твоєму домі, тоді розповім тобі свою історію. Врадований вийшов Ганев на степ. Тим часом зробився ясний день. Сонце зійшло у своєму блеску, люди йшли з міста до міста. Так, що він швидко знайшов чоловіка з мулом і вернув із ним до могил, вложивши до скрині дівчинки, до якої було його серце. Горіла вже любові поклав скриню на мува і, і в радості поїхав із нею. Бо дівчина була варта 10 тисяч динарів і мала на собі прикрас і одяг, що коштували великий маєток, шлюз. Сорокого ніч, ледві міг діждатися приходу додому, і прибувши, отворив скриню, з якої вийшла дівчина, розглядаючись поємешкань, побачив, що це гарне мешкання з пестрими килимами, гарна обстановку, окрім того, видячи звої матерії і інші подібні речі. Пізнали, що це великий купець і багатий пан, коли відкрила своє лице, і подивившись на нього, побачила, що це гарний молодець, полюбила його сказала, «Приносі нам що їсти». Вона пішов на торг, купив печене ягня, тарілку солодощів, овочі, свічки, парфуми, і вернувся з, з тим додому. Побачивши його, дівчина сміялася, цілувала його, обіймала і пестила, а його любов зросла так сильно, що вона Посідали ціло його серце, вони обоє їли і пили аж до ночі, обоє обняла або пільна любов, бо обоє були в тих самих руках, і однаково гарні. Коли ж настала ніч ганем, божевільний невільник любові, позасвічував свічки і лямпові, так приніс посуду до пиття, приготовив стіл і засів із неї пити, наливали, подавав його, наливали, подавали йому, і пили, і бавилися, і волошували вірші. Так перебули вони цілу ніч, доки не наблизився ранок, І не зміг їх, і не зміг їх сон. Кожен з них спав з них своє місце. Рана ганем встав, пішов на торг і накупив, чого їм було треба, вернувшись з тим додому, засів з неї їсти і їли, доки не наситилися. Опісля приїзд віно, і вони пили і жартували зі собою. Душа ганема. Я бажала цілувати дівчину і лежати з нею, і він сказав до неї: Моя пані, позволь мені цілувати тобі воста». Але вона відповіла: Ганема, завжди, доки я не оп'яні і не буду тямитися, тоді візьми собі потаки поцілу, щоб я себе не заважила. І вона стала, зняла час одні і знов сіла тільки в ніжній сорочці на, хусці, на голові, та хустці на голові, так, що бажання Ганема стало ще сильніше. Він просив «Моя пані. «Не хочеш дарувати мені то, про що я просив тебе?» А вона відповіла, «Надиватися не можна, бо на поясі моїх штанів написано тверде слово». Ганемові розпадалося серце. Чим більше вона боронулася, тим сильніше пила вогонь в його серці. Аж у кінці обняли його море любовного пожару. А коли надійшла нічість своєї темнотої і розіслала на дівчину шато сну Ганем, Заситив лямпи свічки, обняв її ноги, що виділися йому м'які, як свіже масло. Почав їх цилувати, просити. Ах, моя пані, зміло сердися над полоненим твоєю любов'ю і вбитим твоїми очима. Адже без тебе моє серце було би здорове. І заплакав. А вона йому відповіла, мій пане, я люблю тебе і вірю тобі, але тобі не можна зблизитися до мене. Тепер розкажу тобі свою історію і кинулись йому на грудь, обняли і цілували, і до доки втомилися і не попадали на постіль. В кінці, через місяць, коли Анема аж минався із любовного болю, вона сказала, «Тепер послухай мої історії, я відкриваю тобі свої тайни, ти простиш мені мою твердість». Взявши свій пояс від штанів, сказала, «Читай, мій пані, що на цьому кінці написано". Анема взяв кінець пояса, поглянув прочитав, Золотом вши эти слова «Я твоя, и ты ми, сыновой века пророка». Прочитав эти слова, я напустил в руки и просив, «Відкрий мне свою тайну, она відповіла добре, зная, що я коханка князя верних, называюся Кут-эль-Кулюб». И вихована в памяти в палате князя верных. Коли я виросла, він побачив мої прикмети, всю мою красу і принаду. Дуже мене полюбив і дав мені окремий дів на, на мешканні. І десь невільність до обслуги. Незабаром халів вибрався до іншої провінції. Тоді пані Субаде вишукала одну з моїх невільностей і сказала до неї. Коли твоя пані Кут Ель Кулюб буде спати, то запхай у ніс кусок бенджо або кинь її у напиток. Я Дам тобі за те стільки грошей, що будеш задоволена. Невільниця відповіла їй дуже рада і взяла кусок бенджу, чунячи це не тільки тому, що втішилася грішми, але також тому, що давніше була їй невільниця. Вітак прийшла до мене і запхала мені той кусок бенджу в горло. Я впав на землю, причим голова лежала коло моїх, Причим моя голова лежала коло моїх ніг, і почувала себе в зовсім іншому світі, коли її плян повівся так щасливо, вона поклала мене в скриню. Прикликала потекі невільників і підкупила їх і сторожів брами. Тої ночі, якою ти сидів на пальмі, вони привинесли мене геть, а після сталося те, що ти знаєш. Ти врятував мене, завів додому і зробив мене в найбільшій мірі добро. Отже, пізнаємо мою гідність і не розповідаємо історію далі. Почувши те оповідання Ганем, у з траси перед халіфом, відсунувся на бік і сів сам у куті в кімнаті, лаючи себе, роздумуючи про свою долю, виливаючи сльози на свою безвиглядну долю і над своїм незаспокоєним бажанням та нарікаючи прийтім на час його ворожість, Тепер Куль-Ель-Колюб підійшла до нього, перегарнула його до груди, почала цілувати, і, панувала, і опанована любові до нього, відкрила йому все своє, все своє серце і всю свою любов. Обняла своїми руками, цілувала, але він боронився за страху перед халіфом. Після розмовляла, як настав день, Ганем став, вбрався, пішов на торг. На кого не купив, чого була треба, коли вернув додому, застав дічно в сльозах. Побачив його, вона перестала плакати, усміхнулася і сказала, «Люби, моє серце, ти осиротив мене, той час, через який тебе не було, видався мені роком, я вже не можу розстатися з тобою, а що я показала вже тобі, я коротше, люблю тебе, то ході, нехай станеться, що має статися, візьмі мене цілу». Але Ганем відповів, віддаюся в Божу опіку. Це не може ніколи статися, як може пес лягти на місце льва. Чи належу до мого пана, то не вільно мені торкатися". І вирослася з її обіймів і сів на боці. А я був наслідком його повздержано, стала ще сильніше. Вона сіла знов біля нього. І вони пили, жартували з собою, аж оп'яніли, і хочячи зовсім йому піддатися, почала співати. А Ганем заплакав, його плач, викликав також сльози в дівчини. Вони пили аж до ночі, а тоді Ганем став і приготував дві пост -пост -пост постелі кожного на окреме місце. Дівчина запитала його про те, якого має мати буде друга постель. Вона відповів, це для мене та для тебе, і нині будемо тільки так спати. Все, що належить до пана, буде заборонено, невільникові це вона сказала, ах мій пан, лиши все, все що має статися, села доля і призначення, але він не хотів, її серце загорів вогонь, а й бажання мати його все зростало, і вона почала знов надивися з пів разом, але він заявив: Нехай диво схоронить нас від того і відніс над нею, над нею побіду. Так вони жили три довгі місяці, під час котрих її любов і бажання все зростали. Але кілька разів хотіла до нього приблизитися, він боронив її, говорячи, що все, що належить до пана, заборонено вільнові. Стільки прогонемо божевільного невільника любові. А поступивши собі, так і скут ель Кулюбою, в неприсутності Халіфа, зазурилася і сказала до себе, що скажи Халіфові. Коли верне і буде про, про неї питати, у своїй без, безрадності казала закликати стару жінку, яка жила в, не, в неї в замку. Відкила їй свою тайну запитала, що має зробити, коли кут Ель Кулюб вже немає. Зрозумівши цілий різь, – тара відповіла, – знає моя пані, – поворот халіфа близько. Отже, пішли до столяра і кажи зробити фігуру з дерева. І та, кажи, викопати для неї гріб. І засвітити кругом не свічки і лямпи, і накажи всім людям у замку, водіти чорну одіж. А коли твої невільниці, є в них і не халіф повернев, дай наказ у коридорах носити публичну жалобу, коли ж халіф прийде і запитає, що сталося. Вони нехай скаратку Телькулюб померла, а що, наша паня такі любила і цініла, тобто хрунила її у своїм замку. Коли він це вчує, стане плакати і замовити читачів Корану, аби через ній читали Коран на її гробі. А коли подумає собі «Моя кузинка Субайде», певний задрес спрятала кутну елку-любу. Або коли його любовний біль стане такий сильний, що він скаже виняти її з гробу, то не бійся, хоч би мали відкрити гріб і виняти ту дерев'яну людську фігуру. Бо коли її виймуть від героївних смертних покривалах, і халів зажидає покривала зняти, аби її ще раз побачити, то не то надай, не ти не дай йому і скажи, Вид її наготи – це злочин, і він буде певно переконаний, що вона вмерла, і скарує її покласти на своє місце. Тоді буде ще вдячний за твій добрий вчинок, і так варантуєшся з тої матні, почувши її ради, побачиш, що вона добра, Пані собада дала їй, їй почесний одіж і припоручила виконати все зовсім так, як вона казала. Стара взялася зараз до роботи, замовила століра дерев'яну людську фігуру, коли та була готова. Принеси її до пані Собади, завіла смертні покривала, запалила свічки і лямпи, розстелила довкола гробу килими. Після обралася в чорну одіж, наказав так само вратись І так розійшлася по замку звістка, що кут Ель Кулюб померла. Коли ж за який час Халів вернув із своєї подорожі, тільки думаючи про кут Ель Кулюб. Вийшов до замку, задрожав, побачив, пожив Євних і в невільниці чорної одіжі. І землів на звістку про смерть кут Ель Кулюби. Прийшовши до себе, запитав про гріб. На що пані Субади відповіла? Знаю, від них, я її так, так любила, що казала похоронити себе замку. Тоді Халів віддався зараз до замку, або відвідати їй гріб Кутельку-Люб, а побачивши при пригроби розталені килими і запалені свічки. Дякував своєї за добрий вчинок, але ціла та так його здивувала, що почав сумніватися, коли його абортав ще раз більше неспокій. Казав отворити гріб і виняти її, але, побачиш, смерть мене накривала, Хоча як був би, його зняв. Зі страху передивався, відступив від того місця і казав прикликати теологів і читачів Корану. І коли вони читали Коран, він сидів на її гробі, плаче, аж доки не зімлів. Шлюз. ЛЕЛ ВАХАТ Арбаїм. Вже цілий місяць перебував в халі в аж одного разу трапилось, що він, відпустивши емірів і везирів від себе додому пішов до гарему ляг на відпочинок, під час чого одна невільниця сиділа йому в головах, а друга в ногах. Переспавшися, трохи він збудився і почув, як невільниця, що сиділа в головах, промовила. «Бачиш, наш пана знає, що сталося. Пересіджує ніч на гроб, в якому ніч нема нічого, тільки дерев'яна фігура. Столярська робота. Друга запитала, але що сталося з кутелькулюбою?» На це відповіла. Перше, знає пані Субайде, дала одній невільниці кусок бенжу, аби та її оглуш... О... оглушуло. А коли бенж показав свої сили, поклала кутелькулюб до скрині. І дала Савабові і Кафурові, щоб її занесе на цвинтар. Але я чула, що вона перебуває у одного молодого купця Ганема, Ганема з Дамаску, вже нині якраз 4 місяці. а наш пан перевод ночі на гроб, в якому не лежить жадний мерлець. Коли халф чув ту історію, дізнався, що гріб. Є сфальшований, розізлився став, і наказав міром з твоєї держави, з'явився перед собою, коли наслідкам розк... розказу став перед ним озір Джафар і поцілував перед халіфом землю, то наказав серед гнів Джафара, візьми з собою відділ війська, розвідайся, пройдім ганема. Впадь зараз до нього і приведі мені мою дівчину, кут Ель Кулюбу. Його самого мушу взяти на Тартуре. Джафар відповів, чую слуху, в товаристві Валі і Жовнірі вибрався зараз на, на розгляди, доки не прибув додому Ганема. Ганем якраз тоді вернув додому, з повним горшком м'яса, і думав із кутельку-любою засісти за стіл. Як вона, поглянувши, кругом пізнала, що на їх дім не на нещастя, бо вазір в поліції і мамилюки обступили його. Пізнала, що пан халіф дізнався про неї, що жде і певна загибель. Зі страху сказала до Ганема, кохане, ратуйся, Ганем відповів, як має все робити, куди йти, коли в тім домі всі мої гроші і маєтик. Кутельку Любо відповіла, не витягайся. Аби не стратили не тільки маєтку, але й життя. Тоді він почав жалуватися. Ах, моя Люба, як мені йти, коли вже вступили дім? Але вона відповіла, не бійся. І здерла з нього одіж. Оділи його зношені лахи і поклали йому на голову горнець, яким було м'ясо. Сунуши в нього кусок хліба і міско з м'ясом, тоді я сказала. Ви є так перебраний, не жаруйся мною, я знаю, що маю зробити з халіфом. Чувши ті слова і ту раду, Ганем вийшов із горшком на голові і пройшов поміж ними. А хоронитель хоронив його так, що він у нагороду за свою чесноту, вийшов щастиво із матні і нещастя. Прибувши перед дім, Джафара зліз коня і вийшов, і вийшов до середини. За той час кутель Кулюба успіла вбратися, при, при, при, пристроїтися і напакувати одну скриню золота. Прекрасним дорогим камінь, коли Джафар увійшов і поглянув на неї, стала посилувала перед ним землю і сказала, мій пане. Перо написало, що дивось постановив, а Джафар відповів на дивися, моє пані, мій пан наказав мені наложити руку на Ганема. Бути Вільколюб сказала, знає, він спакував свої товари і вибрався до, до маску, я нічого більше про нього не знаю але я хотіла б, аби ти беріг мені оцю скриню і казав її принести до палати князя вірних. Джафар відповів, чую і слухаю, і казав забрати скриню. Після зруйнували дім Ганема і потягнули з Кутель-Колюбою до замку князя. Коли туди прибули і Джафар здав із усього справу, халіф назначив Кутель-Колюбі тімницю, на домівку і дав їй одну стару жінку до обслуги, бо думав, що ганема. Прогрішився з нею, а після написав до віце-короля Дамаска письмо та такого змісту хвилі, коли оце письмо дійде до, до твоїх рук, належи свою руку на ганема і прищи його мені. Одержавши королівське письмо, Мохаммад казав оголосити на торгових площах, хто хоче рабувати, нехай удасть додому Ганема". Прибувши додому Ганема, застали в дім тільки його матір і сестру, які не могли зрозуміти, за що їх дім рабують. Коли люди зловили їх і привели перед султаном на питання до Ганем, відповіли, що від року не мають від нього жодної звіски, і він пустив всі їх додому. А Ганем, втративши сір маєтих, утік і вандрував аж до вечора. Втомний голдом і холдом зайшов на конець у село, де надибав Мошею і сів на Круглу Мату. Сперш це мур мошей і страдав свідомості. Лежав так аж до ранніх, коли другого дня рано люди оселі прийшли до мошеї. На ранній молитві побачили його на землі, з знаможеного голдом. І приступивши близько, заважали, що він змерз і голоден. Убрали його в стару одіж і запитали його, звідки ти чужинче. Утворивши очі, їх Йоганем, заплакав і не відповів. А один з людей, заваживши він, дуже голоден, побіг додому, приніс стрілку меду до дві булки. Він їв, а люди сиділи округом нього, аж до сходу сонця. А тоді пішли кожне своє діло. Так жив у них Ганем цілий місяць. його слабкість і духо всі більшар. Тоді люди порадилися, стали його до Магдада. Коли вони з собою говорили, надійшли дві ж братчі коло Ганема. Була своє мати сестра, він не пізнав їх, але побачив що хліба, і вони приспали ніч коло нього. Другого дня прийшли до нього мешканці оселя з верхоблюдом, кажучи, до тля верхоблюда. Забери того хорова на, на верхоблюда, прибувши до Богдаду, поклади його перед дверима шпиталя. Може він виздоровляй, і ти заслужив собі заплату від Бога. Погонич верхоблюда відповів, чую слуху, і люди висадили гадами на верхоблюда. Між цікавими вийцями була також його матір і сестра, які його не пізнали. Але повернувся йому ближче, подумали, оцей хворий зовсім подібне до нашого Нема, чи це він, чи ні. Анем прийшов знову до себе, почав плакати і нарікати. А люди бачили, що також його мати і сестра, хоч не пізнали його, проливали сльози. Після пішлі обі далі аж зайшли до Богдаду, а погонач Верховлюда прибув там також, поклав Ганема перед вірмі шпиталю і від'їхав назад. Тут лежав Ганем аж до ранку люди, що проходили попри нього вулиці, Придивляючись йому, цікаво, бо він став такий тонкий, як зубочистка. Незабаром надійшли не туди настаєтель базару. Який відсунув від нього людей і сказав, «Хочу заробити собі рай при тим несчастнім, бо коли вони візьмуть його до шпиталі, то за один день виправлять його на той світ». І казав самим хлопцем занести його до свого дому. Коли його тут принесли, він приготував нову постілі, з подушку і сказав до своєї жінки, «Обслугуй його добре». Жінка його обмила його. Подали йому чашу вона покрапила рожеву воду, і він прийшов знов до себе. Але, але тепер згадав про свою кохану Кутельку Любу, його горе побільшилося. шлюз Лел Ненуа Орбаїн. А Кутельку Люба, коли халіф рознівався на неї призначив її на домівку пивницю, Перебувала вже там 80 днів. Аж одного дня Халів приходив попри півницю, чув, як кутель коліб, виголовши вірші, закінчивши і сказав: ах, мій коханий Ганеме, який ти добрий, яка чиста душа, ти зробив добре тому, що тобі зробив зле. Зберег честь того, що твою честь зганьбив, і хоронів жінку того, що зробив в тебе і твій гарим невільник. Але, певно, і ти, і князь вірник, станте перед справедливим суддею, і ти вимирєт. Тобі твоє право, втім ніколи дивоць буде суддєю, його ангел і свідками. Почувши її слова, і зрозумівши зміст її, жал, її жалоби, халів пізнав, що їй сталося кривда, вернувши, отже, до своєї палати, післав до неї євнуха, аби її приїв, а коли стали перед ним халів її заснане, Кутельку любив, я бачу, ти ввіняєш мене у жорстокості. Закидаєш мені тиранств і кажеш, що я зле. Зробив в тому, що хто мені зробив добре. Хто ж це, що я зберіг мою честь, а я в честь ганьбив? Що охоронив мою жінку, я, а я його гарем, гарем зробив на Кутельку любив відповіла, сеганем, бо бачиш на твою високість, о князі вірні. І не приблизився до мене з нечистими наміром. Насе князь вірних відповів: Кутеркулюб, просив мене, що хочеш, а я тобі сповнюся. Тоді вона сказала прошу собі в тебе, мого мілого ганема. Вчушу ту просьбу, хай я сказав, приведу тобі його так, диво хоче. Кутарку люб просила далі, у князь Вірних, коли його приведеш, то подарує мені. Халій коли його приведу, то подарую тобі, як дарує благородний, що від мені відкликує свого дарунку. Халій Кулю просила втретіх, незавірних, позволь мені всюди його шукати, може, дивись, нов. З'єдинит мене з ним, Халій роби, що хочеш. Врадована кутеркулю Кулюв відійшла, взяла собі... Тисячі дінарів пішла з ним до шейхів, між яких роздалила гроші, як милостині, це справу Ганема. Другого дня пішла на базар купців, дала дозорців базару гроші з припорученням роздати їх, як мілостині, чужинцям. Другого тижня взяла з собою знов тисячу дінарів, пішла на базар золотчинь золотників і почали питати за дозорцем базару. Коли він з'явився перед нею, дала йому тіші роздається, як милості на поміг чижинців. Дозорець, який був рівночасно на степі Базару, приглянув на неї і сказав, чи не, мала б ти охота піти до мого дому поглянути на молодця чижинця, а побачити, який він делікатний і досконалий. А це був ганим, чого не знав Дозорець, вважаючи його нещасливим довж... довжником, якого метик, зліцитували, або влюблене розлучили з його любов'ю. Коли Кутель-Колюб почула ті слова, забилася його серце, вже сказали, пішли, коли когось зі мною, щоб завів мене до твого дому. Він дав їй малого хлопця, що завів її додому, до лежав чужинську, але вона ступила в дім, то неї привіт. Устала жінка-дозорця, яка її знала і поцілувала перед нею землю, а Кутель-Колюб Запитали її, де той хорий, що живе в вас. Жінка дозористо заплакала і сказала, ось він, моя паня, але він із доброго дому і ще видно на ньому всліди добробуту. Кутель Люб звернулася до пастелі, на якій лежав хорий, і добре йому пригляда приглядалося, як коли він не був сам Ганем, але він зовсім змінився і став такий худий і тонкий, як зубочистка. Так, що вона сумнівалася і не могла вірити, що це він. Так все-таки обгорнули її милосердя над ним, і вона сказала серед сліз. Ах, чужинці щастя, хоч би в своєму краю були і еміремі. Зарядивши для нього вино і лікарства, і посидівши хвильку коло нього, сіла знову на мула. Вернулись до замку і знову відвідувала базаря, шукаючи ган... за Незабаром прийшов до неї дозорець із його матір'ю і його сестрою. фітнес сказав «О, пані, нині прибуло до нашого міста дві жінки, мати і донька. Їх очі плачуть, їх серця повні смутку. Я привих, привів їх до тебе, аби ти дала їм дах і охоронила їх перед соромом. Жебрання, бо їм не випадає просити у парів, милостині. Може, при божій допомозі дістанемося через них до раю». Кутелькулюб відповіла, мій пане, ти вже збудив у мене тугу за ними. Де ж вони? Він казав, йди, і фітне мати вийшли до кутель Колюби. Поглянувши на них і побачивши їх красу, кутель Колюб заплакав над ними і сказав, це дітям щастя, на яких слід слід слід слід слід слід слід слід сказав, слід пані, ми любимо бідних і нещасних слід слід слід слід слід слід слід Скридили гонобителі, гро... які зрабували їм їх багатства. І зруйнували їх дім. На ці слова обіжники почали гірко плакати і згадавши Ганема, хлипали ще раз голосніші, так що кутельку Люб з ними, аж на конець мати Ганема промовила. Не просимо дивитися, аби нас з'єднались із тим, кого шукаємо, з моїм сином Ганемом. Вчу, що те, кутельку люб, пізнала, що жінка була мати любові. А другого, друга його сестра промовила – потіштеся і не живете собі ще. Нинішній день – це перше день нашого щастя, останній – наше недолі. Шлюз. Сорок третя ніч і дала дозорцеві грошей, каручи забирати їх до себе і заставила свою жінку повезти їх до купелі. Одіти в гарну одіж і дбати про них, як не старанніше. Другого дня сіла на мула і поїхала додому дозорця, коли побачила матір Ганема, його сестру, яких жінка дозорця відвела тим часом до купелі. І замість старої одягу обрали внову так, що слід їх давнього добробути стало ще відніше. Сіли коло них, який щас розмовляла з ними після запитала жінку дозорця про її дорого та відповіла, що відпо... ходимо до нього і подивимося на нього, і всі поставали, пішли до нього і посідали коло нього. Його стан не змінився тоді, куда Кулюб сказала. Тепер Ганем, якого тіле Косі зовсім змарніли. Почувши, жінки вимовляють ім'я Кутелькулюб. І зараз вернули йому життя. Він підняв голову з подушки і закликав Кутелькулюб. Вона погляла на нього і впізнаючи його закликала. Так, мій любий. Підійде ближче, сказав він тоді Кутелькулюб. Запитав його, чи ти не Ганем? Він повів, так, це я. Тоді вона земліла, а його мати і сестра... Вчувшись з цих розмов, закликала голосно «Ах, що за радість», і також зімліла. Коли знову приходила до себе кутель Кулюб, сказала «Слава Дилосі, що мій найтвою матір і сестру з'єднав із собою». І розповіла йому все, яких повелося із халіфом. Ганем врадувався тим незвичайно, а кутель Кулюб пішла до замку, взяла собі більші гроші. Дала їх дезорці, кажучи, візьміть гроші і купи для кожного із них чотири одяги та інші потрібні речі. Опіста пішла з ними і з ганемом до купелі і казала їх обмити. А коли вернули з купелі, приготувала їм потравки і ріжні напитки і перебувала з ними три дні, гадуючи їх добре. Коли за той час вернула до них їх життєва сила, повала їх ще раз до купелі і казала, змінити одіж, після пішла до халіфа і повідомила його, що знайшла свого пана Ганемма, що його мати, і її сестра, також тут. Халіф казав привезти Ганема до себе, коли Ганем став перед халіфом, маючи говорив в язик і кріпке серце да вміючи робити гарні раторні фігури. Йоволочні порівняння виголосив ряд віршів, так що халіфа одушевляла його ніжна істота, і він був зовсім відбитий вимовував його язика і солодкістю його мови. Шлюз лел арбав арбайн. Тому Халів закликав його підійти ближче і казав оповістись свою історію. Ганем розповів йому все по правді від початку до кінця. Видячи, що він говорить правду, Халів дав йому почесну одягу і сказав до нього, «Даруй мені мою провину». Ганем дарував йому, говорече, у князі вірних, бачний вільник з усім своїм Добром у руках свого пана. Врадована тим халів, подарував йому замок і назначив високу платню. Тепер Ганів завів свою і сестру до свого замку. Халів почувши, що сестра фітне для своєї краси, дійсно покуси, старався у її руку. На що Ганів відповів? Бачиш, вона твоя невільниця, я твій не мамилюк. Халіф дав йому 100 тисяч динарів. І казав привести Каді і свідків, аби списати шлюбний контракт. Другого дня рано казав Халіф списати історію Ганема від початку до кінця і зложити до актів. І тепер Ганем і Халіф жили щасливо до кінця свого дового віку. Одна та історія не дивніше від історії короля Омара і його сина. Шаркана і Дау-ель-Макана з різними дивними та рідкісними пригодами. Шлюз. Кінець другої частини.